про Клавдію. Даніел Киз. Пролог. Це правдива історія Клавдії Ілейн Яско, вродливої, спокусливої та психічно хворої. Це також історія розгубленості і безсилля правоохоронних структур, що загрозли в хаотичних спробах розкрити серію на позір випадкових убивств, які протягом року тримали в страху мешканців Центрального Огайо. Уперше я дізнався про Клавдію в середині липня 1982-го. Саме тоді її друг зателефонував спитати, чи не було б мені цікаво написати про жінку, котра в 1978 у віці 26 років зізналася в потрійному вбивстві у трьох із десяти злочинів, які преса Огаю охрестила вбивствами 22-го калібру. Хоча раніше вона й боялася говорити про це, повідомив він, та тепер хоче розповісти свою історію. Я був заінтригований, та й мить випала слушна. Я саме взяв неоплачувану відпустку в університеті, щоб виконати свої зобов'язання перед видавництвом промоції моєї найостаннішої книги. Додзвонювач, який попросив розкривати його особу, погодився привезти її до мене в офіс – Наступного тижня. Перед зустрічю, щоб освіжити спогади, я пішов до бібліотеки і прочитав на мікроплівці десятки газетних статей чотирирічної давнини про злочин, за який Клавдію Іллень Яско та двох вказаних нею чоловіків суд присядних штату Огайо звинуватив у вбивстві скоєному за обтяжувальних обставин, що передбачає смертну кару. Перші ж заголовки жирним шрифтом пробудили спогади про цю справу. «Любовний трикутник. Нова версія потрійного вбивства. Жінка затримана за потрійне вбивство після того, як здалася шерифом, І згодом. Чи володіє вона розгадкою п'яти смертей?» Однак газетні світлини не підготували мене до того, що я побачу, Напрочуд високу вродливу молоду жінку, яка у півдні наступного понеділка, 19 липня 1982 року, зайшла до мого кабінету. Вона сіла в крісло поряд із моїм письмовим столом, схрестила довгі ноги склала руки. Її червоні нігті були ідеально доглянуті, на кожному пальці вона носила поперсню. «Я вдячна вам, що ви хотіли зі мною зустрітися». Промовила вона м'яким плинним голосом. «Деякі мої друзі кажуть, що з мого життя вийшла б цікава книжка. Ви би не погодилися написати мою історію?» «Хто зна?» – відповів я. «Мені б довелося докладно розпитати вас, а вам відкритися. Це може бути незручно, чи навіть боляче». Вона торкнулася горло. «Я не соромлюся того, що вчинила» і того, як живу. Дозвольте спитати вас, містер Кіз. Звіть мене Даніелом, – сказав я. Вона всміхнулася. Деніел, це означає Божий суддя. Тут вона насупилася. Забула, про що хотіла вас спитати, і спробувала пригадати. Це одна з моїх проблем, – зізналася відтак. Ніколи не можна мене переривати, інакше я втрачу хід власних думок. Тоді слід було прислухатися до тривожного уколу її слів та усвідомити, що намагання брати інтерв'ю в особи з нетривалою увагою може обернутися мукою для нас обох. Але щось у ній химерне поєднання зваби і вразливості зачарувало мене і підказало, що з цього вийде історія. Вона знову пожвавилася. «А, пригадала. Я хотіла, щоб ви пояснили, як ми працюватимемо разом, якщо ви вирішите взятися за книжку. Я не воджу машини і не можу просити свого друга привозити мене сюди надто часто. У цьому не буде потреби. Коли закінчиться мій рекламний тур, я щотижня їздитиму до Коломбуса. І кожного разу ми говоритимемо годин по дві-три». Чи скільки ви зможете приділити?» Її плечі полегшено опустилися. «О, це причудово! Я гадала, що доведеться платити комусь, щоб возив мене сюди, а я небагато заробляю на своїй роботі». З її слів, вона працювала на півокладу офіціанткою в коктейль «Барі Сешенс» готелю готелі «Шератон» у Колумбусі, тож її заробіток складався переважно з чайових. Але я погоджуюся, поки лише розпочати збір матеріалу, щоб подивитися, чи вийде з цього історія, нагадав я Клавдії. «Ви захочете написати її?» – пообіцяла вона. «Я знаю». «Чому ви хочете, щоб цю книжку було написано?» – спитав я. Вона зітхнула і подивилася кудись повз мене. «Те, що сталося зі мною в 1978-му і досі переслідує мене, Якщо я побачу це в книжці під обкладинкою, як ви зробили для білі, для білі у таємничій історії Білі Мілігана, тоді, можливо, мені вдасться, вдасться звільнитися від спогадів про жертви. Не можу обіцяти, що це трапиться. Трапиться, от побачите, упевнено заявила жінка. Коли вона пішла у кабінеті, лишився витати запах її парфумів. Я сидів і питав себе, на що зголошуюся. Люди, з якими я говорив про Клавдію, розходилися у своїх судженнях про неї. Прокурори і офіцери правоохоронних служб безпосередньо залучені до справи були впевнені, що вона брала участь у потрійному вбивстві або принаймні була на місці вбивств. Однак більшість ЗМІ співчувала їй, включно з плейбоєм, який у статті «Смертельна небезпека для Клавдії» за грудень 1978 року наполягав, що подробиці злочину, розкриті нею на 19-годинному допиті в департаменті шерифа, вклав її до рота детектив, відповідальний за видання тієї справи. Оскільки 1978 був роком виборів, Чимало телевізійних і газетних репортерів зазначали, що тиск на помічників шерифа і прокурорів щодо розкриття потрійного вбивства змушував їх перегинати палицю, а Клавдію, згідно із суспільною думкою, використали і принесли в жертву. Ідея розповісти справжню історію цієї вродливої загадкової жінки вабила мене, якщо вона вважає, що втілена в книжці правда допоможе їй розвіяти Нав'язливі спогади – це теж буде чудово. Проте все виявилося не так. Правда постійно змінювалася. Холодного 26 жовтня 1982 року за 4 місяці після нашої зустрічі я приїхав до Колумбуса, щоб уперше побосідувати з Клавдією. Друг, який телефонував і рекомендував її мені, також застеріг, що район, у якому вона мешкає, один із найбільш кримінальних у місті. Йому було жаль, що їй доводиться жити в такому жахливому місці, і він навіть зізнався, що разу, коли відвідує її, то бере з собою пістолет. Звернувши вузький проволок за її будинком, я припаркувався навпроти дверей Чорного Ходу, як вона й веліла. Хоч була друга половина дня на вулицях було безлюдно. І я вже починав нервувати. Є щось дуже бентежне в тому, щоб перелякатися серед білого дня. Я обережно оглянув провулок від краю до краю, перш ніж покинути авто, і дуже швидко підійти до задніх дверей квартири Клавдії. Вона спостерігала за мною крізь вікно, а коли відчинила двері, щоб впустити мене, щось грюкнуло об підлогу. Я підстрибнув. Дідько, промовила жінка, я й забула. Вона нахилилася і підібрала довгий ніж м'ясника. «А це навіщо?» – загорлав я та відпустив, уявляючи, як вона заганяє цей ніж у мене. Клавнія здивована хлипнула. «Він у мене застромлений над дверною петлею, щоб коли хтось колопатиметься у моєму замку, доки я сплю, він упав і розбудив мене. У цю квартиру тричі вламувалися». «Мені справді лячно тут самій, а так у мене є хоч щось під рукою для самозахисту». Мені знадобилося кілька секунд, щоб віднайти самовладнання. Нарешті я вийшов, і вона знову замкнула двері, увігнавши ніж на місце. «Улаштовуйтеся зручніше», – сказала вона. «Мені треба до ванної». Її квартира – малогабаритне однокімнатне житло – Маленьку кухню відокремлювали у від спальні вітальні дві шавки, заставлені флаконами засобів для укладання волосся, косметикою, вітамінами і консервними бляшанками. Там пахло ароматичним тальком і парфумами. На комоді стояла студійного типу вітальна листівка із зображенням великої потворної жаби, що виголошує гасло. «З'їжте перед сніданком живу жабу, і нічого гіршого з вами цього дня вже не станеться». «Дякувати Богу, вона мала почуття гумору». Я відсунув купу старих газет і рахунків на канапі, щоб звільнити місце і сісти, і поплав свій диктофон на підлокітники і крісла гойдалки. Клавдія насупилася, коли увійшла і побачила його. «Навіщо це?» «Я завжди працюю з диктофоном», – пояснив я. «Мені треба мати можливість переслухати нашу розмову, щоб упевнитись, що я все роблю правильно». «Розумію», – сказала вона, сідаючи в крісло, енергійно розхитуючись. «Але мені це не подобається». Я схопив диктофон, доки той не впав, і переклав на канапу поряд із собою. Невдовзі ви забудете про нього». «Сумніваюся». Жінка напружила м'язи, а потім розслабилася. Але до справи. По-перше, я б хотів отримати певну картину. Розкажіть про своє дитинство. Яким було ваше життя, коли ви зростали? Вона похитала головою. Не пам'ятаю. Моє дитинство було нещасне, найгірша частина мого життя. Я хотів би спитати, чому, та побачивши сльози в її очах промовчав. Натомість, доки вона невимушено розповідала про свій арешт, обвинувачення та ув'язнення, я усвідомив, що вона задає, що вона задає напрямок розмови. Повернувшись додому і прослухавши запис, я виявив, що за три години, які ми провели разом, Клаудія розповіла мені не більше, ніж я вже знав із її із газет. Тоді й треба було все це припинити, але я цього не зробив. Я вже схвильовано перечував, як отримаю нерозказану історію того, що справді сталося в Огаю в 1978 році? І дізнаюсь, яку роль відігравала Клавдія в тих жорстоких убивствах. Розділ перший. Частина перша. Жертви і підозрювані. У центральному Огаю панувала одна із найхолодніших зим за всю історію. Штат уговтувався від лиха, яке газети Колумбуса охрестили хуртовиною вбивцею 78-го. Оголошуючи надзвичайний стан, губернатор Джеймс Роудс назвав бурю душогубом у пошуках жертви. У ніч на понеділок 13 лютого Джордж Ненс, помічник шерифа округу Франклін, виїхав обмерзлою трасою 70-х на захід прийнявши клики, виклик на звичайну перевірку житла відразу за межами міста Колумбус. Повідомили, що телефонував менеджер клубу Ельдорадо Мікі, оскільки його бос Мікі Макен і танцівниця Гоу-Гоу Крістін Гердман, яка жила з ним, не з'явилися на роботу тієї ночі, а вдома ніхто не бере слухавки. Була майже десята, коли помічник шерифа Ненц повільно в'їхав на «Онгаро-драйв». На вулиці було тихо, вогні розкішних заміських будинків відбувалися у засніжених деревах і газонах. Виїжджаючи на пагорд перед будинком Макена, він побачив зелений мікроавтобус, припаркований на правому боці під'їзної доріжки. Ненс вийшов із поліційного автою пошкандибав крізь глибокі замити до маленького ганку – освітленого зсередини будівлі. Подзвонив у двері, посмикав дверну ручку, а коли ніхто не відповів, підійшов зазирнути крізь переднє вікно. На підлозі в проході лежала жінка. Ненс кинувся назад до автівки, викликав диспетчера департаменту шерифа і описав те, що побачив. Він йде всередину дізнатися, мертва жінка чи жива, сказав полісмен, і йому потрібна підмога і детектив. Обійшовши навколо будинку, Нес пошукав сліди, але все було вкрите свіжим снігом. Побачивши, що двері з боку гаража виламані, він обережно увійшов туди зі службовим револьвером у руці і перетнув літню веранду, прикрашену ротанговими меблями, африканськими масками та списами. У домі було спекотно, він помітив, що термостат увінкнений на повну потужність. Жінка років за 70, одягнена в короткий банний халат поверх білої ситцевої нічної сорочки, лежала в проході між літньою верандою та вітальнею. Їй вистрілили один раз у плече і тричі в голову справа. Волося та обличчя були залиті кров'ю, а по закривавленій підлозі розсипалися гільзи 22 калібру. З нудотного смороду Ненс припустив, що померла вона день-два тому. Він швидко рушив далі, перевіряючи всі кімнати. Матраци були скинуті з ліжок, простирадла зірвані, шухляди витрушені на ліжка. Коли Ненс відчинив двері з кухні до гаража, його обличчя обдало морозним повітрям. Він увімкнув світло і був шокований побачивши тіло молодої і темноволосої жінки, яка лежала на спині. Її черевики валялися поряд серед розкиданого в місті її випатраної сумочки. Іржаво-червоні штани з розірваною до промежених блискавкою були спущені до колін, оголюючи білі з блакитним бісером сценічні трусики. Її вистрілили один раз у праве плече, двічі в лоб та раз – у праву щоку. Кров на її обличчі замерзла. Ненс полегшено почув, як під'їжджають автівки. Першими увійшли медики, потім місцева поліція, яка прийняла виклик. Коли близько 10.30 надійшов перший дзвінок помічника шерифа Ненса щодо підмоги, відгукнулися детективи департаменту шерифа округу Франклін Говар Чемп і Тоні Річ. Сержант Чемп перечасно повіс... посивілий у свої сороки з гаком років, був елегантно вдягнений, завжди носив костюми трійки, показні золоті каблучки з діамантами. Останні три роки він очолював відділ боротьби з організованою злочинністю та наркотиками. Чемп був худорлявий, холоднокровний і суворий. Детектив Тоні Річ із темно-білявим хвилястим волоссям, вус, вусами з щіточкою та блакитними очима справляв враження глибоко зосередженої людини. Кремезний, метр 85 за вишки, він нагадував середнього віку гравця в американський футбол. Під час 45 хвилинної їзди від відділка до «Онгару Драйв» вони обмінювалися відомостями про Мікі Макенна. Клуб «Ельдорадо Мікі» – так званий клуб для власників кадилаків «Ельдорадо» був розташований у сумнозвісному західному кварталі Колумбуса, відомому як «Днище». Річ знав, що його збирається прикрити на півроку, оскільки одна з танцівниць Макенна порушила декрет Колумбуса про заборону танців в оголеному вигляді в клубах – де продають спир... спиртний. Річ якось побував у тому клубі, щоб зустрітися з інформатором, який відрекомендував його власникові. Це був єдиний раз, коли він бачив Мікі. До Говарда Чемпа доходили чутки, що Макен улаштував у задній кімнаті покер із високими ставками і що він замішаний у наркоторгівлі та проституції. Але єдине обвинувачення проти Макенна висувало 5 років, тому, коли визнали його винним у ухилянні від сплати податків. Прибувши до будинку Макенна, чим з'ясував, що він перший старший детектив на місці злочину, тож узяв розслідування на себе. Він розумів, що до рук йому потрапила велика справа, найбільше за всю його кар'єру. Доки обходили кімнати, він вислухав звіт помічника шерифа Ненца, наказав річу починати фотографувати будинок зсередини і ззовні, а іншому полісмену накрити гільзи від 22-х калібр... каліберних куль перевернутими склянками, щоб ніхто їх випадково не зрушив до прибуття слідчої групи. Побачивши два тіла, згодом ідентифіковані як тіла матері Маккена і Крістін Гердман, Чемп спробував зателефонувати до штаб-квартири, щоб домогтися від шерифа Гаррі Беркемера ордера і офіційного наказу про затримку Мікі Маккена. Але телефон не відповідав. Кабелі в північно-західному куті будинку були перерізані. «Не хочу повідомляти таке по радіо», – сказав Чемп нензу. «Спитайте, чи хтось із сусідів дозволить скористатися їхнім телефоном?» Мешканці будинку далі по вулиці дозволили детективам облаштувати в себе переговорний пункт і Чемп попростував крізь глибокий сніг, щоб зробити дзвінок щодо арешту Мікі. Він подякував господарям будинку за гостиність і вже хотів було набрати номер, коли у дверях з'явився Тоні Річ. Говарде, забудь про той ордер на Мікі, ходімо назад. Його тіло в гаражі між водійськими дверцятами та стінкою. Мабуть, за тими сміт... сміттєвими пакетами Ненс його не побачив. Чим сповістив шерифа Беркемера про потрійне вбивство й повернувся до будинку Макена. протиснувшись між зачиненими гаражними дверима і задньою частиною кадилака, чим посвітив ліхтариком водійський бік автівки. Тіло Мікки лежало на навз... нам знак. Гетра на правій нозі була стягнута до щиколотки, штани спущені до стегон. Макену вистрілили один раз у праву Коліно. У світлі ліхтарика чемпа стало видно, що блакитна шовкова сорочка Мікі була випущена зі штанів, наче хтось шукав поясний гаманець. Ліхтарик освітлив обличчя Макенна, відкривши очам його перуку, що з'їхала вперед і навскіс, майже на очі. Ще п'ять разів йому відстріли... вистрілили в голову. Двічі в лоб, двічі в потилицю й один раз у руд. Прибула слідча група, склала схему будинку, сфотографувала місце вбивства і зібрала речові докази. 16-20 каліберний гільз і два бойових патрони 22-го калібру на підлозі, а також чотири ліщинові горішки. Дерев'яне руків'я, сумочки молодої жінки знайдене в гаражі було розтрощене кулею. Червоний кадилак Альдорадо з білим верхом, припаркований біля дальньої стіни гаража, мав спущену передню праву шину та вм'ятину на пасажирських дверцятах, де в них влучила випадкова куля. У побудованому підвалі зі стелі зняли панелі, вирвали динаміки, зідрали зі стін дерев'яну обшивку. Венеційське вікно у вітальні було Продірявлене кулею. Чемп і річ залиш... залишалися там зі слідчою групою цілу ніч. О півдні наступного дня, виснажені, розчаровані, вони повернулися до департаменту шерифа. Найбільший, найжорстокіший випадок вбивства в історії Україна, округу Франклін пануватиме над їхнім життям, доки не буде розкритий. Перш ніж викроїти кілька годин сну, їм доведеться зустрітися із пресою. До маленького кабінету в Франклін... франклінській окружній в'язниці набилися репортери, вигукуючи запитання. Хтось спитав думки Чемпа стосовно версії, що судячи з пострілів у голову вбивства могли бути роботою професійного кіл... кілера. «Можу сказати вам, панове?» – відповів він. Що це не було? Звичайнісіньке пограбування. Це спланований злочин. Гадаю, стрілянина виникла через збройне вторгнення. Не секрет, що Мікі Макен носив із собою великі суми грошей. Матір, вочевидь, убили першою, потім дочекалися повернення додому Макенна. Його та дівчину Крістін Гертман підстер... підстерегли в гаражі між 4-5.30 ранку в неділю... 12 лютого. Наближене до розслідування джерело повідомили репертерам про чутки. Буцім Томакен заборгував 50 тисяч доларів гравцям із Лас-Вегаса. Інше анонімне джерело припускало, що в боротьбу за владу втрутився організований злочинний клан Сенатті Цен... Дейтона, щоб заволодіти клубом «Ельдорадо Мікі». За 17 лютого 1978 року оприлюднив іншу версію – «любовний трикутник» – нова версія потрібного вбивства. Помічники шерифа додали новий напрямок до свого розслідування потрібного вбивства на далекому вайссайді – «любовний трикутник». Характер вбивств і серії подій вказує на жорстокість, зазвичай пов'язаної з злочинами на підставі ревнощів вважають детективи. Власне, детективи з департаменту шерифа розглядали два можливі любовні трикутники. Хоча молода загибла танцівниця Крістін Луїс Гердман кілька місяців проживала з Маккенном, її покинутого чоловіка Джеймса Германа сповістили про її смерть, допитали, а потім звільнили. Він не вважався підозрюваним. До другого любовного трикутника входила асистентка менеджера Маккена – 26-річна Мері Френсіс Лацер чим пропускав, щоб Мері, що Мері через рівнощі до Крістін Гертман могла бути якось причетна до злочину, чим знову і знову викликав Мері Слацер на допит, і хоч як вона запевняла, що жодного стосунку до цих убивств немає, проте лишалася його головною підозрюваною, доки він не перевірив її алібі. Вона була з батьком, додатковим помічником шерифа Бобом Слацером. У подальші тижні після потрійного вбивства детективи з департаменту шерифа допитали сотні контактних осіб та інформаторів – колег, родичів, друзів і знайомих Мікі Макена, з якими він спілкувався останнім часом, а також усіх відомих засідників клубу «Ельдорадо Мікі». Мері сладцем віддала по записнику якому Мікі вів облік тих, хто заборгував йому гроші і тих, хто мав на нього зуб. Чим доручив Тоні Річу та Стіву Мартіну, а також іншим помічникам перевірити всі імена, але це нікуди не привело. Тоді списки розширили, включивши до них усіх, хто міг мати спеціальну підготовку для скоєння такого професійного вбивства байкерів, колишніх офіцерів поліції, військових. Коли справа проти Мері Слацин розвалилася, чим залишився без жодного підозрюваного. Доки на сцені не з'явилася Клавдія Елейн Яско. У досвіта 12 березня 1978 року, рівно за місяць після подвійного вбивства, офіцери Вільям Брінкмен і Джордж Сміт із департаменту поліції Колумбуса працювали в неробочий час охоронцями нічного клубу House у північній частині міста. Брінкен помітив дуже високу вродливу жінку з довгим темним волоссям, яка увійшла з чоловіком та подругою. Компанія зайняла столик неподалік від полісменів – Зробила замовлення, а тоді полісмени почули, що в їхній розмові згадується Мікі Макен. Незабаром висока жінка встала і підійшла до них. Брінкмену здалося, що її зелені очі стурбовані. «Хочете знати щось про вбивство в Макенна?» – спитала вона їх. Брінкмен усміхнувся. «Що вам про це відомо?» «Багато», – сказала жінка. «Ну ж, посідайте» запросив Сміт. «Як вас звати?» «Клавдія Яско», – відповіла вона, си... сіда... сідаючи поряд зі Смітом. «І в мене проблема. Я маю спекатися свого хлопця. Ви про того, що прийшов з вами? О, ні, це просто друг. Я кажу про Бобі Новатні, чоловіка, з яким я мешкаю в одній квартирі. Він хоче мене вбити. Не могли б ви допомогти мені виїхати?» «Не думаю», – сказав Сміт, – «хіба що буде скоєно злочин?» «Ви казали щось про вбивство Макена», – нагадав Прінкмен. Клавдія по-дитячому кивнула. «Я багато про них знаю». Швидко і чітко відповідаючи на запитання полісменів, вона розповіла їм, що розлучилася і живе під своїм дівочим прізвищем. Сказала, що наразі працює офіціанткою в галереї зображень в ресторані Нагай-стрит. Мікі Макен не раз приходив туди, продовжила вона. Раніше, коли я працювала в латинських кварталах, він побачив, як я танцюю, і запропонував, запропонував подвоїти платню, якщо я танцюватиму в нього. Та я не стала, бо всі знають, що Мікі перетворює своїх офіціанток і танцівниць на повій. Брінкмен спробував пригадати те, що читав про місце вбивства. «Гаразд, Клавдія», – сказав він. «Можете пригадати щось незвичайне в будинку Макена? Наприклад, про його картини?» «Так», – погодився Сміт. «Що ви можете про них розповісти?» «Їх познімали зі стін». «Навіщо ж це зробили?» – спитав Брінкмен. Жінка хитро глянула на нього – «Ну, про це ви могли б здогадатися». «Міг би», – погодився Брінкмен. «Та краще ви мені розкажіть». «Щоб пошукати гроші і наркотики», – відповіла вона. «Бо багато хто знає, що Мікі ховає всіляки таке за картинами». Брінкен не пригадував, щоб у новинах щось було про зняті картини і намагався вирішити, чи зателефонувати до департаменту шерифа округу Франклін зараз, о четвертій ранку, чи зачекати більш пізнього часу і поговорити з детективом, який веде розслідування. Він, він записав адресу Клавдії Яску. «Гадаю, найкраще, що ви можете зробити, – порадив Сміт, – це виїхати з вашого житла і не давати своєму хлопцеві нової адреси. Що ж, якщо зі мною щось трапиться, хочу, щоб ви пам'ятали. Його звати Роберт Реймонд Новатні а його приятеля Діно Константін Політіс. Нетвердим кроком Клавдія повернулася до своїх друзів, пошепотілася з ними кілька секунд, а коли вони встали, щоб піти та оплатити свій сніданок, обернулася і помахала полісменам на прощання. Хоча потрійне вбивство Макена сталося в окрузі Франклін поза юрисдикцією департаменту поліції Колумбуса, Брінкмен стежив за ходом справи. Що кожна новина про гучне вбивство виявляє два типи людей. Психічно хворих осіб, яким не терпиться опосередковано пережити збочену насолоду від убивства, вписавши свої імена в газети, та інших, які можуть виявитися вбивцями-наслідувачами. Спочатку Брінкмен вважав, що Плавдія Яско належить до психічно хворих, і, мовірно, не має жодного стосунку до вбивств. Та, дивлячись її услід, слід, він відчув невпевненість. Треба бути обережним, щоб не дозволити її красі вплинути на його судження. Він кинув погляд на високу постать, що саме виходила за двері, а тоді знову на сміт. «Мабуть», – сказав він, – «зателефоную до департаменту шерифа врат». Говард Чемп. І його брат, детектив Дон, Дон Чемп, під'їхали до будинку 1126 на Саут-Вілсон-Авеню, припаркувалися і постукали в парадні двері. Після недовгого чекання вони почули, як хтось спускається сходами, а тоді побачили чоловіка, який підозр... підозріло дивився на них крізь дверне вікно. Він був моложавий і чорним волоссям, темними вусами й охайно підстриженою борідкою. Ми з департаменту шерифа, відрекомендувався Говарчем, і хотіли поговорити з кимось у будинку. Дайте нам щось на себе накинути, сказав чоловік. Ми не одягнені. Усе гаразд, відповів Дон Чем. Зачекаємо. Учора вранці Говард розмовляв з офіцером Брінкменом про випадок у Вестерн-Пенкейк-Гаузі. Оскільки галерея зображень, де зі слів Брінкмена працювала Клавдія, була розташована лише за два квартали від департаменту шерифа, Чемп вирішив заїхати туди ввечері. Галерея зображень ресторан з естрадою декорований під бордель ХІХ століття зі стінами забраними червоним тисневим оксамитом і кришталевими люстрами. На офіціантках були чорні штани й жакети з паєтками. На естраді йшла вистава, танцювали дві оголені жінки. Коли Чемп назвав себе та спитав, чи можна поговорити з місць Ясков, білявий менеджер відповів – що Клавдія зайнята роботою, не зобов'язана розмовляти з ним у клубі, якщо він не має ордера. Тоді детектив вирішив відвідати Клавдію в неї вдома наступного дня. Зателефонував своєму братові Відону, також детективу, і попросив бути поряд, коли він допитуватиме її в раді. Зараз, коли вони чекали, доки їх впустять, Говард питав себе – чи буде це черговий змар... змарнований день?» Бородатий молодик нарешті повернувся, відімкнув двері. Він був метр вісімдесят три на зріст і худий, а вираз його обличчя був холодний і жорстокий. «Як вас звати?» – спитав Дон Чемп, коли вони увійшли. «Роберт Реймонд Новатні. Що це все означає?» «Я знаю, що тут мешкає молода жінка на ім'я Клавдія Яско», – сказав Говар Чемп. «Ми хотіли поставити їй кілька запитань». Новатній махнув рукою в бік сходів, вказуючи на квартиру на другому поверсі. Вони пройшли за ним на гору, увійшли до вітальні, побачили вбоге, але чисте житло. Уздовж плінтусів стояли книги, філософія, психологія, наукова фантастика. «Хто це все читає?» – питав Дон Чемп. Новатні зіркнув на нього. «Я!» Зі спальні нетвердим кроком вийшла висока жінка в білій нічній сорочці, вочевидь досі напівсонна. «Навіщо було будити мене, Бобі?» – пробельмонькотіла вона. «У чому річ?» «Вона вранці випила ліки, перш ніж лягати спати», – пояснив Новатні. «Працюю до третьої та лягає лише четверті-п'яті, і якщо не поспить годин дванадцять, то буде як зомбі». Очі жінки були заплющені, вона розгойдувалася, наче сп'яну, вперед-назад. «Гей, Лавді!» – сказав молодик. – Тримайся, крихітко. «Ви, Клавдія, яско!» – спитав Говор. Вона кивнула і далі, не розплющуючи очей. Ми детективи з департаменту шерифа і хотіли поговорити з вами, Клавдіє. Нам потрібна ваша допомога. Жінка насилу розтулила повіки, розплющивши очі лиш на половину, як кішка. Я допомогти вам? Як? По-перше, які ви препарати вживаєте? Списав, спитав Говард. Галдон і когентин призначені моїм лікарем. «Я не купую жодних препаратів з вулиці». «Радий це чути», – сказав дончим. «Від чого ви вживаєте ці ліки?» Клавдія, яка була зосереджена на Говарді, різко обернулася до Дона і, втративши рівновагу, прихилилася до нього. «Упс! Вибачте, я ще по-справжньому не прокинулася. Що ви спитали?» «Я спитав, від чого ви вживаєте ліки?» «Я маю проблеми з мисленням іноді». Сказала вона. Галдоу, дуже сильні психотропні ліки. Знаєте, що це таке?» Дон Чемп відповів, що знає. «Так ось, мій, пс мій психіатр лікує мене від шизофренії загального летального типу. Знаєте, що це означає?» «Розкажіть нам», – попросив Говард. «Це коли я то притягну, то ні, хоча більшість часу маю зв'язок з реальністю». Споріднено з іншим типом шизофренії, але не він. Вона у вас збентежений вигляд. Усе гаразд, Клавдіє. Чи краще Лавді? Вона всміхнулася і кивнула на Новатні. Так мене Боб кличе. Ну, гаразд, Клавдіє. Ми хотіли б поговорити з вами, з вами та з Бобі окремо. Ви не проти? Мій брат Дон розмовлятиме з Бобі на кухні, а ми з вами можемо поговорити у вітальні стинула плечами і повела його за собою, похитливо рухаючи своїм високим струнким тілом. Навіть у запаморочленому стані вона випромінювала сексуальність. Клавдія, ви днями снідали у Вестерпенкейк Гаузі у Північному Колумбусі. Ви про те, що в патіо центрі на Морз-Роуд. Так. Вона замислилася на мить, а тоді збентежилася. «Яке питання? Ви там були? Так, на сніданку. І розмовляли з двома офіцерами колумбійської поліції? Я? Я не пам'ятаю». Вона широко і напружено позіхнула. Офіцери Брінкмен і Сміт стверджують, що ви підійшли до них і сказали, буцімто знаєте подробиці вбивства Мікі Маккенна. Вона раптом остаточно прокинулася і зі страхом зиркнула в бік кухні. Не можу говорити про це тут. Чому? Бобі, мене вб'є, мені кінець. Ви згодні були б поговорити з нами в штаб-квартирі? То скажіть Бобі, що забираєте мене на допит за якимось іншим обвинуваченням, Подробні чеки чи ще щось, але заберіть мене звідси. Гаразд, відповів Чемп. Я про це подбаю. Оскільки телефону в будинку не було, Говард пішов на кухню і велів братові скористатися рацією в машині, щоб перевірити їх обох. Стандартна процедура, заспокоїв він новатній, який починав помітно нервувати. До речі, маєте якусь каву? Лавді спить на ходу, може кофеїн допоможе? Нуватній пішов до комори, дістав банку, вкинув до чашки три з гіркої чайні ложечки розчинної кави, наповнив теплою водою з-під крана, розмішав і попростував до вітальні. «Зачекайте на кухні, доки не повернеться мій брат», – сказав Говард. «Я сам віднесу їй каву. Хочу поставити їй ще декілька запитань». У вітальні Говард виявив, що Плавдія задрімала, сидячи на канапі. «Це може підбадьорити вас», – мовив він, піднімаючи її голову і підносячи чашку до губ. Бобі заварив добру і міцну. Жінка розплющила очі, тупо поглянула на нього і відсюрбнула. Раптом захикалася і виплюнула питво. «Господи, не можу пити це лайно!» Говар чув, як крокує і новатні, явно занепокоєний тим, що може збухнути Клавдія. «Чия це квартира, ваша чи Бобі?» «Ми ділимо її», – відповіла вона. «Наразі я сплачую оренду і більшість рахунків, тому що він не працює. Але я сказала б, що вона належить нам обом. У будинку є зброя?» Довгий час вона мовчки дивилася на детектива, зважаючи, а тоді кивнула. «Бобі тримає один у стволі, один ствол у спальні, один у їдальній, ще один у себе в машині». Він купив мені Дерінджер на день народження для самозахисту. Але яка користь від зброї, якщо я не здатна натиснути гачок? Не маєте заберечень, якщо ми обшукаємо будинок? Хіба вам не потрібен ордер на обшук чи щось таке? Так, але ви могли б дати нам дозвіл. Ви не зобов'язані, звісно. Я не проти. Це тому ви питали, чи я ця квартира, так? Чим б кивнув. «Але ж Бобі теж повинен дати дозвіл, правда?» «Спитаймо його!» – запропонував він, ведучи її за руку на кухню, де досі походжав новатні. «Ей, Бобі, ви з, Клавдіє... з Клавдією Дастином і з братом добровільну згоду обшукати цю квартиру? Бачте, я не маю ордеру на обшук, і ви можете відмовитись, але я прошу вас про співпрацю». Очі новатні метнулися з Чемпа на Клавдію, знову на Чемпа, він сперся на мийку, намагаючись не виказувати хвилювання. «А що ви шукаєте?» «Лише зброю», – відповів Чемп. Новатні згликнув. «Ну якщо тільки зброю, то гаразд». Тут повернувся Дон Чемп і відкликав свого брата в бік. Новатні притягнувся, дрібні порушення на неї жодних чинних ордером знайти не можу. «Нічого?» – я перевів. Перевірив у департаменті та в поліції Колумбуса. Нічого. «Гарад», – сказав Говард, – «вони дали мені усну згоду на обшук квартири. Подивимося, що тут». Полісмени знайшли пістолети 38-го і 44-го калібру, 22-го каліберну, рушницю і Деренджер Клавдії. Коли ж виявили трохи марихуани в спальні – Винуватність тривожився, але Говар чемп нагадав йому, що вони шукають лише зброю. «Ми візьмемо цю зброю, просто щоб перевірити її», – сказав Дом. «Хтось повідомить вас, коли можна буде її забрати». Тим часом Говар знову лишився з Клавдією віч у вітальній і спитав, чи справді їй відомо щось про вбивство Макена. «Я не говоритиму там, де Бобі може мене почути», Просто скажу йому, що ви забираєте мене до штаб-квартири за відкритим ордером». Він бачив, що жінка неабияк не покоїться, хоча час від часу широко позіхає. «Ми можемо поїхати просто зараз?» – спитала вона. «Чому б вам не вдягнутися?» – запропонував Говард. «Ми сповістили наше керівництво, незабаром вони будуть тут, а потім ми можемо їхати». Клавдія пішла до спальні і у в чорну сукню. «Бобі!» – мукнула вона. «У них на мене ордер за підробні чеки. Я можу поїхати з ними в центр». Говард відчув полегшення, коли нарешті пробули капітан Гердман, жодного стосунку до жертви Крістін Гердман, і лейтенант Дейві. З усіх, кого перевіряв департамент, Клавдія Яско була першою, хто зізнався, що має інформацію про потрійне вбивство. І Говард хотів, щоб його керівник був присутній, коли він повезе її на допит. «Можна мені з вами?» – спитав Новатній, вочевидь з тривожною думкою, що Клавдії доведеться самі розмовляти з поліцією. «Я хотів би поїхати в машині разом із нею». «Це неможливо», – заперечив дончем. «Ми мусимо дотримуватися стандартних процедур». «Я дзвоню адвокатові». «Уперед, дзвоніть», – сказав Говард. Клавдія закуталася в своє коричневе пальто і пішла з помічниками шерифа, міцно стискаючи комір на свіжому березневому вітрі. Коли вони сідали в поліцейне авто без номерів, Дон за кермо, а Говарди з Клавдією назад, Новатні побіг через вулицю, щоб скористатися братовим телефоном. Щойно машина помічників шерифа, а за ними Гердмана і Дейві з'їхали з пагорба, Клавдія відкинула голову і глибоко зітхнула. «О, Боже мій! Я гадала, ми ніколи звідси не виберемось. Я навіть не хочу повертатись до тієї квартири. Можете допомогти мені переїхати?» Тепер вона говорила дуже швидко. сонливість, як рукою зняло, і жінка в істеричному настрої заторохтіла про новатні. Казала, він герої... – героїновий наркоман, і щоб підтримувати свою звичку, періодично торгує наркотиками – але всі рахунки сплачує я, а він і гроша не продає. Усе, що заробляю, спускає собі у вену». Чем не хотів розпитувати її про вбивство, доки вони не дісталися до штаб-квартири. Він ще не зачитав її прав і хоч знав, що на щось дуже важливе, хотів бути обережним. «Не розумію, чому ви залишаєтесь з ним?» – сказав він. «Окрім того, що ви гарна жінка, я бачу, що ви дуже розумна». Її теплий сміх здивував полісмена. «У тому, що стосується розуму, Бобі з вами би не погодився», – мовила вона. «Він називає мене безголовою, бо я маю психічну проблему. І вони з його друж... дружком Діно Політісом обговорюють мене просто в моїй присутності, наче я надто дурна, щоб зрозуміти. Часто вони так роблять? О, так. А ще Бобі змушує мене робити те, чого я не хочу». «Я могла б вам таки розповісти, що нікому ніколи не повірити? Чим посміхнувся? «Упевнений, я повірю в усе, що ви скажете». Жінка незв'язно говорила всі 15 хвилин, поки вони добралися до центру. Він слухав, але обачно відводив її від будь-якої згадки про вбивство. Дон Чемп під'їхав вулицею Фронт Стріт до входу в департамент шерифа, і Говард повів жінку всередину. Герман і Дейві припаркувалися позаду них і пішли слідом. Клавдія відсахнулася, дивлячись на Говарда так, наче він зрадив її. Це Франклівська окружна в'язниця. Я не хочу до в'язниці, заверещала вона. Навіщо ви привезли мене сюди? Чому мене заарештували? «Вас не заарештовано, Клавдія, ви тут тому, що зголосилися надати нам певну інформацію. Департамент шерифа пов... поверхом вище. Там ми і проведемо нашу маленьку бесіду». Допомагаючи Клавдії зняти пальто, Говард помітив щось схоже на пляму висохлої крові на її комірці. Він вирішив нічого про це не казати. Не зараз. Спочатку він має використати всі свої навички розвинені за роки роботи на поліграфі – щоб здобути її довіру, випробувати її пам'ять і витягнути з неї правду. Говард вирішив, що офіс капітана Германа дасть більше приватності, ніж детективне бюро, тож капітан приніс і встановив у себе на столі великий бобінний магнітофон. Дон Чемпель, лейтенант Дейви пішли у своїх справах. Коли Клавдія сіна, Говард увімкнув магнітофон і спрямував мікрофон до неї. «Клавдія», – почав він, – по-перше, я хочу, щоб ви добре розуміли, з ким говорити. Мене звати сержант Говар Чемп. Це капітан Рон Гердман. Він очолює слідчий відділ департаменту шерифа округу Франклін. Я на нього працюю. Наразі я переважно займаюся потрійним вбивством, що сталося у західній частині Колумбуса 12 лютого 1978 року або приблизно цього дня. «Зараз ви сидите в департаменті шерифа округа Франклин». «Усе правильно?» «Так. Ви приїхали сюди добровільно, щоб поговорити з нами про цю справу?» «Я приїхала?» – перепитала вона. «Хто-небудь примушував вас їхати сюди?» «Ні». «Ви стверджували, що маєте інформацію, яку нам варто було б знати у зв'язку з убивствами в Макена?» так. Нічого, якщо я називатиму вас лавді. Це чудово. Лавді. Зважаючи на те, що ми говоримо про дуже серйозний злочин, закон зобов'язує мене пояснити ваші права. Ви вмієте читати і писати. Жінка взяла карту, яку їй подав детектив, і за його вказівкою стала читати вголос. Дійшовши до слів, я ознайомилася з вище наведеним положенням про свої права. «Я розумію, в чому полягають мої права», – вона сказала. «Насправді я нічого не розумію. Я така збентежена і розгублена. Дайте мені цю картку», – мовив Чем. Заряд... Рядок за рядком він розібрав із нею пам'ятку про права, щоразу питаючи, чи її зрозуміло, і вона відповідала, що так. Та коли він дійшов до слів «Я розумію, в чому полягають мої права», – жінка заперечила. «Не зовсім. Які у вас питання щодо них?» – стримуючи нетерпіння, спитав він. «Боюся, вони дізнаються, що я на них донесла. Я хочу захисту. Хочу бути впевнена, що все, що я скажу, не обернеться проти мене». Чем спитав. «Ви маєте на увазі Роберта новатні і Діна Політіса?» «Саме так», – відповіла вона. Я б хотіла, щоб Діно і Бобі думали, що ви дізналися про це з іншого джерела. Лавді, ви кажете про інший аспект розслідування, як про протилежне розуміння власних прав. Щойно, дізнавшись усе, що ви хочете нам розповісти, ми скажемо, як можна звести вашу участь до мінімуму, якщо це можливо. Цього я не знаю, доки не знаю всього, що ви хочете мені повідомити. Гаразд. Майже годину вони розбирали все заново. Нарешті Чем зробив паузу і повільно промовив. «Це ваші конституційні права. Тепер ви їх розумієте?» «Так», – відказала Клавдія. Чем попросив її визнати цей факт, зазначивши час. «14.35 і дату. Сьогодні 14 березня», – нагадав він. Я не можу навіть писати, зізналася вона. Від цих ліків я геть ні на, ні на що не годжусь. Третє, чотирнадцяте, який зараз рік? 1978, підказав детектив. Можна мені води? Звісно. Може, хочете в кави? Будь ласка, ці ліки мають кілька шкідливих побічних ефектів. Відчуваєш зневоднення. Уставивши кілька запитань про її минуле, чим зазначив, що його першочергова мета – дізнатися, що їй відомо про вбивство Макена. «Ви маєте таку інформацію?» – вона сказала, що має. «Ви знали Мікі Макена? – «Не особисто». «Ви знали матір Макена? – «Так». «Як ви з нею познайомилися?» «Мене запрошували до неї на вечерю. То ви бували в її домі?» У голосі Чемпа було чутно подив. «Скільки разів?» «За останні три роки я бувала там кожні шість місяців, тож скільки разів це буде за три роки?» «Не можу навіть порахувати». «Від кого ви отримали ці запрошення?» «Від матінки», – відповіла вона, маючи на увазі матір Макена. Цієї миті до кабінету увійшов лейтенант Дейві і сів поряд із капітаном Гердманом чим попросив Клавдію описати будинок, і вона це зробила дуже точно. Сказала, що фасад був бежевий, оточений кущами і чагарниками, одноповерховий дім, без сходів на гору. Змальовуючи кухню, вона заважила, що в ній було безліч шафу, оскільки матінка добре куховарила. «От такої! Я щойно збагнула дещо про стіл», – вигукнула вона – там був антикварний стіл зі справжнього важкого дуба. І ще не знаю, напевне, але гадаю, що якщо вийняти стільницю з великого стола, то всередині буде повно наркотиків. Цей стіл прибрали з будинку десь за кілька тижнів до, ви кажете, потрійне вбивство, бо не знаю про четверте тіло, так? Ні, я нічого не знаю про четверте тіло, схвильовано мовивчим, принаймні зараз. Гаразд. То тож ви називаєте це потрійним вбивством», – продовжила Клавдія. «Той стіл прибрали. Картини зі, стіл, зі стін зняли. Розкажіть мені, – попросив чим, – коли ви востаннє були в цьому будинку? Перед ним Святого Валентина. Це 14 лютого, так? Я була там за два дні до того. У неділю було 12. Ніколи не забуду в 12 лютого. Чому? Жартуєте, це ж тоді вбили тих чотирьох. Про які вбивства ви кажете? Жінка спонтанно втупилася в детектива. Ми говоримо про одне й те саме? Ну, це я намагаюся з'ясувати. Чому вам на думку спадає 12 лютого? Та дата, це той день, коли загинули матінка, Мікі, Крісі й те інше дівчата. «Гаразд, дозвольте спитати у вас дещо, з ким ви приїздили до будинку Макена? Хто був із вами?» «Новатні Біллі, він був за кермом. А хто ще?» «Більше нікому, з нами в машині не було, але політіс їхав слідом у машині своєї дівчини. Бачите, зовсім нещодавно вийшла з державної лікарні». Щоб не сказав їй зробити, вона просто зробить, і навіть не питатиме, як я. Вони користуються такими, як ми змушують робити для них усякі речі, а ми не усвідомлюємо, що коїмо, а потім трапляється щось подібне. Вона колись входила до будинку, не думаю, ніколи не бачила, щоб вона входила. Не думаю, що вона там бувала. Чим рішуче відрубав. А ви входили до будинку? Ну ж, бо ми поговоримо про ніч, коли вбили Мікі, матінку і Крісі. Ви входили в дім? Так. Гаразд. Що ви побачили першим, коли увійшли туди? Ну, ми увійшли з чорного оходу. Тож спочатку я побачила кухню. Коли ви тільки не увійшли в дім, Мікі і Крісі були вже там? Не пам'ятаю. Але ж матінку ви бачили? О, так, вона плакала, страшенно засмучена. Я намагалася поговорити з нею, та не могла зрозуміти ні слова з того, що вона казала. Що сказав їй Діна? Він таким саркастичним тоном наказав їй замовкнути і дав чітко зрозуміти, що не хоче більше чути ніяких ридань. Де це сталося? На кухні. На кухні? Там вона була, коли я тільки не увійшла до будинку крізь чорний хід. Вона стояла на кухні, притулившись до шавки над мийкою, начебто трималася за голову і скаржилася на стерпний мігрень. Ви там були, коли її застрелили, Лавді? Знаю, ви не хотіли бачити, як у неї стрілятимуть, але ви там були? Так, прошепотіла вона. Хто саме стріляв у неї? Хто саме натиснув на гачок? Діно чим засобився на стільці. Отже, ви кажете мені, і у вас немає жодного сумніву, що ви бачили місіс Макен, яку називаєте матінкою. Ви справді кажете мені, що бачили, як її застрелили, правильно? Мені нестерпно це визнавати. Ви бачили це? Ви мене захистите, зі мною нічого не трапиться, адже так ми надамо вам. Стільки захисту, скільки потрібно, щоб відгородити від таких людей. Я ніколи не опинюся в такій ситуації, що змушена буду говорити на суді просто про них. Цього гарантувати я вам не можу, Лавді. Але відтепер ви будете повністю захищені. І якщо гадаєте, що я не маю повноважень надати вам такого роду гарантії, то я впевнений, що він, лейтенант, має. Лейтенант дивив нахилився вперед. «Я саме увійшов під кінець вашого допиту. Мене цікавить четверте тіло». Клавдія нетерпляче пояснила. «Розумієте, від початку планувалося, що тіла матінки Мікі, Кріса та іншої дівчини тієї повії. Усі тіла будуть прибрані з будинку, і всіх їх мали кудись викинути. Але зуміли позбутися лише одного з них». «Підемо крок за кроком», – сказав Чем. «Чиє нетерпіння зростало від того, як безладно перестрибувати відповіді Клавдії? Клав Ви були досить близькі, щоб побачити, як убивали місіс Маккен. Так, за кілька кроків. І де це сталося? У якій частині будинку? На кухні. Чим добре знав, що матір була застрелена в проході перед каміном. Саме на кухні? Ну, вона впала, але, розумієте, вони мали прибрати всі тіла з будинку, тож тягали їх із місця на місце, перекладаючи їх та речі. Познімали ці стіни з картин, а передусім від'єднали телефон, відрізали. і вже був вдома. Тоді він ще додому не повернувся. Гаразд, що робили Діно Політіс і Роберт Новатні, доки ви чекали на повернення Мікі? Вони говорили про гроші, про 50 штук і героїн, та, або кокаїн. Вони очікували знайти в Мікі 50 тисяч доларів? Вона кивнула. Знали, що вони в нього є? Звідки знали? Є ще один, є ще один Мікі, Мулат. Він знав напевно, скільки людей брали в цьому участь. У крісі стріляли одразу двоє. Один влучив їй у горло, і сюди, у голову збоку. Це було гідко. Ви бачили, як у неї стріляли? Бачила і відверталася, і це тривало далі, а я і відверталася, і знала, що мій розум не працює, не пам'ятає, бо все це так перемішалося в моїй голові. Гаразд, що робив Мікі, доки стріляли в крісі? Де він був? Гадаю, він був на дворі, на під'їзній дорожці або на вулиці. Чим бачив тіло Макена в гаражі між кандилаком і стіною? Ви впевнені, що не плутаєте? Я дуже заплуталась. Намагаюся розібратися. Не знаю навіть, де була я під час усього цього. Я намагаюся пригадати, де були Бобі, Діну та інші Мікі, Мікі Мулат і ті інші люди. Чим злився? Деякі подробиці того, що зараз розповідала Клавдія, могли бути відомі лише тим, хто побував на місці злочину. Інше відрізнялося, наче вона змішувала факти і домисли. Він спитав її про тіло Крістін Гердман після смерті. «Ви про те, що її розули?» – перепитала Клавдія. «Ви бачили, як її розули?» «З неї зняли чоботи через героїн чи кокаїн?» Але не знаю, може вона носила наркотики в чоботах, а вони й хотіли дозу, от і зняли. Добре, зітхнув Чем, повернемося назад. Хто стріляв у Крісі? Я не впевнена, це був не Діно, але це був і не Бобі. Це був не Мікі мулад, це був інший чоловік, імені якого я не знаю. І не знаю навіть, чи впізнала б його обличчя, якби побачила. Лавді. <пізнала> Ви там були? Ви знаєте, де її вбили? Постійно пригадую спальню. Її вбили не в спальні, заперечив Чем. Але в спальні відбулася розмова, після якої її застрелили. Ви знаєте, скільки разів у неї стріляли? У Крісі? Багато разів, сказала вона. У горло, у відкритий рот. Безліч куль влучили її в голову. Але її серце... Досі пам'ятаю її груди, буквально було видно, як вони підіймаються і опадають, а її серце качає кров. Ціла калюжа крові, от така, бо ще більше крові юшило з голови і рота. Голос щема пожорсткішав. «Скажу вам дещо, я вам не вірю», – Клавдія ахнула. «Чому ні? Просто не вірю». «Я дещо про це знаю. Я один із тих полісменів, які першими пробули на місце злочину. І я не вірю тому, що ви кажете. Якщо я кажу вам якусь неправду, то це не наумисна брехня. Чи ще щось?» – прохрипіла жінка. Якусь мить чим роздивлявся її, а тоді спитав, чи може вона показати положення тіла Крісі на підлозі. Клавдія лягла, витягнулася, розкинула руки й ноги. І зробила все правильно, але не змогла сказати, які ще предмети зняли з тіла Крісі і не пригадувала також, у якій кімнаті лежало її тіло. Зрештою, під тиском вона відповіла, що Крісі померла у вітальні. «Я так гадаю», – додала вона, – «якщо ви там були, вам не треба гадати. Може, ви дійшли до такого моменту, коли вам страшно мені щось розповісти?» «Так», – прошепотіла вона, – «і я починаю брехати. Я не хочу, щоб ви брехали. Я брешу. Я була повністю чесна з вами до цього моменту, а потім просто почала брехати». «Гаразд. А зараз не хочете почати говорити мені правду?» «Ні». «Чому ви не хочете почати говорити мені правду?» Клавдія розпові... розповіла зі щирою наполегливістю. «Ну, є деякі речі, які можуть знати лише ті, хто був присутній, адже так, і шляхом виключена новатній політість змитикують, що це була я». Чемп нагадав жінці, що обіцяв захистити її і відмовляв повертатися жити з новатні. Департамент казав, він організує захист, але їй доведеться починати бути чесною з ним». Потім Клавдія описала, що бачила ліщі нові горішки на підлозі, червону адресну книжку Крісі, одяг, який мали жертви і в якому він був в безладі. Усе правильно, та коли чим спитав її про розташування тіл, його вона вказала хибно. Тоді детектив змусив її заново описати місця злочинів і спитав, де вона була, коли вбили Крісі. Я намагаюся уявити себе деінде, але не можу. Просто порожньо. Я не мала зв'язку з реальністю. Чим заговорив тонок суворого проте співчутливого батька. Клавді, ви можете вийти сьогодні звідси, а ви ж ще молода, дуже приваблива молода леді. Ви можете вийти сьогодні звідси і жити з цим реш... решту свого життя. Клавдія була на межі сліз. Якщо когось засудять через те, що я скажу, для мене це буде як скоїти самогубство. Детектив почав заново розпитувати про вбивство. Щоразу тиснучи на неї, доки вона не пригадала одної подробиці. Нарешті, за вісім годин допиту, коли він у спитав її, хто тримав зброю, з якою вбили Крістін, Клавдія сказала, «Я буду цілком чесною з вами, але мені доведеться це показати». Робіть усе, що хочете, доки кажете мені правду. Нічого, крім правди. Кажу вам правду, нічого, крім правди. Пістолет був у моїй руці, у моїй лівій руці. Я шульга. І на ту мить я не мала сили. Мій палець, мій палець був недостатньо сильним, щоб натиснути гачок. Бобі обійняв мене чи якось так, і поклав руку поверх моєї руки. Та вона... Видала звук, що означав постріл із пістолета. І це була правда. Чим змусив її описати смерть Мікі Макена? Хто стріляв? Бобі? І ще хто? Я допомагала тримати пістолет, відповіла вона так само, як і скрізь. Мій палець був на гачку, але я не натискала на нього. Тож Бобі поклав свій палець поверх мого, і відтягнув гачок назад. Коли пішла вже майже дев'ята година допиту, детектив нарешті сказав. «Гаразд, гадаю, ви втомилися, Лавді, і наразі ми маємо зупинити допит. Ви розповіли мені повну і цілковиту правду про все?» Клавдія нервово засміялася. «Мені справді важко давати вам правдиві відповіді. Я можу це зрозуміти. На початку я збрехала щодо всіх тіл, до єдиного». «Це тому, що ви були близько до тіл? Адже так, я запрала життя з тих тіл. Хіба не розумієте?» «Розумію». Була 10.30 вечора. Допит наближався до кінця. Чим розпорядився, щоб його нову, головну підозрювану відвезли до готелю «Рамада північ» і щоб із неї в номері залишили помічницю шерифа, а на дверях помічника чоловіка?» «Я в чомусь неналежно поводився з вами?» – спитав Чемп. «Ні-ні-ні, зовсім ні», – запевнила вона. «Ви були дуже милі, дуже Чемні, дуже добрі». Наступного ранку капітан Герман зателефонував до прокуратури округу Франклін і попросив, щоб хтось під'їхав і проконсультував їх. Заступник окружного прокурора Джеймс О'Грейді зайшов, прочитав справу, і уважно, Прослухав плівки із дізнанням, прокручуючи окремі уривки знову і знову. «Ви взяли новатній полі... політіса?» – спитав Огрейдів, детектива Чемпа. «Ще ні. Я відрядив помічників на їхні пошуки, але поки що ми їх не знайшли. Тут достатньо, щоб передати до суду присяжних», – сказав Огреді. «Ви маєте обґрунтовану підставу для арешту жінки, але скажу вам от що». Я не висуну проти неї обвинувачення, доки ці двоє теж не, опі... не опиняться під вартою. О третій дня Клавдію привезли з готелю Романда північ назад до департаменту шерифа. І Чемп з Огрейді знову допитали її. Чоловіків непокоїли суперечності в її зізнанні. Вона точно описала будинок і поранення жертв, але її твердження про розташування тіл не збігалися з фактами. Вона правильно пам'ятала положення садового трактора в гаражі, але називали червоний кадилак Мікі маленькою номаркою, І хоча тіло Мікі знайшли в гаражі, вона казала, що його застрелили поза будинком у снігу. Раптом вона згадала, що в кухонній миці стояла синя миска з недоїденою вівсянкою, оскільки ніхто не пригадував, що бачив таке, чим Чемп відрядив помічника до будинку Макена перевірити це. За кілька хвилин йому передали записку, що адвокат Людай їде поговорити з Клавдією. Коли Чемп показав цю записку їй, жінка похитала головою. «Він адвокат Бобі, не хочу його бачити, не хочу з ним говорити». «Гаразд», – сказав Чемп, "Ви не зобов'язані, якщо не захочете». Чим знав, що Людай адвокат із кримінальних справ з широкою клієнтурою в середовищі наркодилерів, повій і сутенерів. Практика, яку сам Дай називав адвокатурою для бідних, його машину чорний із золотом Rolls-Royce з номерами таблички Людай, частенько можна було зустріти у Джерман Віліджі, район Колумбуса, недалеко від в'язниці. Вовар не любив його і не довіряв йому. Людай, розмашистими кроками, перетнув дворик між залою суду та в'язницею, прямуючи до офісу шерифа. Він був метр сімдесят сім на зріст, міцно збудований із білявим волоссям, зачесаним хвилею на чоло, щоб прикрити залисяний. Його блідо-блакитні очі були вузько посаджені, а вираз обличчя постійно насуплений. Бобі Наватні зателефонував йому невдовзі після того, як Клавдію забрали на допит. «Відбувається щось підозріле», – зізнався Бобі. «Не знаю, що вона може наговорити Чемпу, а Клавдія із тих жінок, кого можна підбити, сказати або вчинити що завгодно». Бобі мав рацію. Ті кілька разів, коли Дай бачив Клаудію, у нього склалося те саме враження. Вона була надзвичайно піддатлива до впливу. «Перевір, чи її зарештували і звинуватили в чомусь», – попросив Бобі. «І внеси, «І внеси заставу, якщо зможеш». Дай запевнив, що зробить усе можливе. Він багато років представляв інтереси родини новатні і добре їх знав. Батько Бобі чиї предки іммігрували з Богемії, ще до початку століття поселився з дружиною Мері в суворому депресивному районі в Колумбусі, прозваному Днище. Після того, як вона народила йому Бобі, Кріса, Енгі маленьку Марлін, він помер, і Мері Нуватні виховували дітей у горді самотності. Відколи не стало батька Бобі, тямущий юнак-самоук, який відчував, що більше нічого не навчиться в школі, Постійно мав проблеми з поліцією Колумбуса через бійки, пиятику та дрібні крадіжки. Людай зробив дюжину дзвінків, намагаючись розшукати Клавдію, але й помічники шерифа, включно з Говардом Чемпом, заперечували затримання Клавдії і те, що знають її місце перебування. Дзвінки до прокуратури, до генерального прокурора і до в'язниці мали той самий результат – Дай відчував, що всі просто чинять йому опір. Це його не зупинило. До того, як стати адвокатом захисту, він був прокурором, а перед тим вивчав психологію. Він назавжди взяв за правило знати людей, з якими доводиться працювати, хто їм подобається, чим вони снідають, де випивають і з ким сплять. Усе про всіх. І озброєний такою інформацією, він став експертом, у перемовинах із правосуддям. Цього ранку від одного із своїх інформаторів він дізнався, що Клавдію ніч протримали в готелі «Рамада північ» і тільки на повернули до офісу шерифа. Попри слова Чемпа про те, що Клавдія не хоче з ним розмовляти, Дай знав, що вона як дитина, тож передумає, щойно його побачить. Війшовши до офісу детективного бюро, він помітив її за одним із робочих столів. У минулому, бачивши і Розомизнуватні на судових слуханнях, Дай зауважив її холодний відсторонений погляд. Її обличчя навіювало думки про дівчат з обкладно-глянцевих журналів. Зараз, схвильована, з опухлими щоками, блідим обличчям і почервонілими очима, та ще й здригаючись усім своїм рослим тілом, вона все одно – мала ту саму ауру сексуальності. Клавдія підхопилася на ноги, і підбігла до нього. "Допоможи мені, Лью", схлипнула вона. "Мені недобре, у мене голова не в порядку. Дай попросив дозволу поговорити з нею наодинці, і їм дали змогу скористатися кабінетом капітана Гердмана. "Чому ти не хотіла мене бачити?" спитав він, коли вони залишилися удвох. "Я так заплуталася, побалькотіла жінка. Не знаю, що відбувається. Дай повірив їй, але також запідозрив, що зараз у стані паніки Клавдія погоджується з усім, хто б їй що не казав. У своїй наївності вона повірила б, що помічники шерифа намагаються їй допомогти. Побачивши знайомого, вона зробила оберт на 180 градусів і тепер липнула до нього по захисту. Хочеш, щоб я перестав представляв твої інтереси? Так-так, я тебе знаю, я довіряю тобі. Зі слів декотрих полісменів я розумію, що ти їм про щось говорила. Роз... Я розповіла їм, що Бобі погрожував мене вбити. І не треба вдаватися в подробиці. У цих кабінетах не мало би бути жучків, але я чув, що розмови адвокатів із клієнтами записуються. Що ж мені робити? Відтепер тримай рота на замку, не говори ні з ким, окрім мене. Бобі телефонував мені вчора після того, як тебе забрали, він сам не свій від тривоги. Коли дай відвів її до приймальні, чим розповів йому про зізнання, яке вона підписала, і про ордери, які зараз готують на її арешт, а також на арешт Роберта Новатні і Діно Політіса за обвинуваченням у незаконному проникненні пограбуванні та вбивстві за обтяжувальних обставин. Ви робите помилку, мовив Дай. Ця жінка ніколи нікого не вбивала. Чим знизив плечима? О, Грейді каже, що ми маємо достатньо для суду присяжних. Дай добре знай бувалого головного прокурора о Грейді адже не раз стикався з ним у суді. Він знизав плечіма і кивнув Чемпу. «Ти здаєш усі підстави для поз... позову, Говарде?» «Можливо, але ми маємо обґрунтувати підозру». Чемпу повернувся до жінки і сказав. «Клавдія Яско, мені шкода, але вас заарештовано». Її очі розширилися, і вона скрикнула. «Зарештовано? Про що ви кажете? Коли ви привезли мене сюди, ви казали, що я не під арештом». Тоді ви не були під арештом Клавдія, але зараз під арештом. Вона почала плакати і тремтіти, чіпляючись за руку Людая в пошуку підтримки. Чому я під арештом? За що? За вбивство трьох людей, відповів Чем. Я нікого не вбивала, богом клянусь, я не вбивця, кричала Клавдія, поки детектив надягав наручники на її зап'ястки. Задзвонив телефон, чим відповів. Секунду послухав і кинувши, поклав слухавку. «Це був помічник, якого я відрядив до будинку Макенна», – повідомив він. «Ви мали цілкову рацію, Клавдія. Синя миска з вівсянкою саме там, де ви казали, у кухонній минці». Дай пішов слідом за помічницею шерифа, яка повела Клавдію з офісу задніми сходами вниз вузьким коридором з камерами спостереження» крізь загрантований сходовий колодязь і повз в'язницю. Помічниця вела Клавдію крізь вихід на фронт-стріт і посадила до поліцейського фургона. «Дайте ж сів у фургон!» – узяв Клавдію за руку і спробував її заспокоїти, доки вони їхали на південь від Колумбуса до жіночої виправної установи. «Я витягну тебе звідти за два тижні», – пообіцяв він. Я доб'юся, щоб твій протокол вилучили, і буде так, наче цього ніколи не траплялося. Рапто вона всміхнулася. Ніколи не думала, що отримаю таку велику роль. Клаудія притупилася головою до стінки фургона. Завжди сподівалася на головну роль. Я вже грала раніше дрібні ролі в кількох екзотичних фільмах. Та як головна героїня у драмі про вбивство, я б стала зіркою. Дай витріщився на неї. «Гадаєш, ти в кіно знімаєшся?» Вона грайливо тиснула його по руці. «Ой, ну ж, Болью, ти ж бачив оті камеру у в'язничному коридорі і телекамері на дворі? Я лише сподіваюся, що отримаю добрий контракт із купою грошей, адже як товст, важка праця». За двадцять хвилин поліційний фургон під'їхав до жіночої в'язниці. Одноповерхової будівлі, обнесеної колючим дротом. Наглядачка провела її всередину і грачісті двері в дальньому кінці коридору розчахнулися, впускаючи жінку. Тримайся там, Клавдіє, дай помахав на прощання. Вранці я буду в суді, подам клопотання, щоб твої зізнання вилучили. Побачимося завтра. Коли двері в'язниці з ляскотом зачинилися, в неї за спиною. Клавдія спитала наглядачку, який сьогодні день? Середа. Тобто, який день місяця? Я знаю, що зараз 1978, 8. 15 березня, сказала наглядачка, знімаючи з неї наручники. Клавдія всміхнулася. Я перечувала це. Події тряпляться зі мною близько березневих ів". Після того, як... Її сфотографували й взяли відбитки пальців. Клавдії видали в'язничну уніформу з темно-синіх штанів, кросівок і білої сорочки з чорнильними літерами поверх кишені к. Крапка, язко. Помітивши ще більші телекамери на стінах, вона всміхнулася і з усіх сил спробувала продемонструвати гру гідну Оскара. Наглядачка забрала її персні. Та шпильки звалось, залишивши його вільно звисати до стегу. Клавдію помістили до першої шести камер утримання зі сталевою койкою, раковиною та унітазом. Її камера розташована навпроти контрольного центру, дозволяла жінці бачити ряд моніторів та об'єктиви, наведені на неї. Вона засміялася і помахала рукою. Бачила б її зараз мати. Розділ другий. Марта Ясько дізналася, що сталося з її донькою, коли за 5 хвилин до 11 годинного випуску новин зателефонував, бо і повідомив, що Клавдію заарештували, то ймовірно покажуть по телебаченню. Марта подумала, що він жартує, але який же дивний жарт. Вона була заскочена його дзвінком, адже два тижні тому в телефонній розмові Клавдія зізналася їй, що хоче піти від Бобі. Марта гадала, що донька так і зробила. Хоча Марта вважала Бобі яскравим, начитаним молодиком, він їй ніколи не подобався. Вона знала, що він часто мав проблеми з законом і стривожилася, дізнавшись, що він торгує наркотиками. Коли вийшли новини, Марта і її 15-річна донька Нинсі побачили приголомшені, як Клавдія в наручниках, у джинсах, і джинсові курці всміхається і махає на камери. Коли диктор повідомив, що Клавдію заарештували за потрійне вбивство та що двох можливих спільників невдовзі затримають, Марта закричала. «Що вони верзуть? Збожеволіли?» Нинці плакала. «Клавдія, це неможливо, вона ніколи нікому не зашкодила». На тривких ногах Марта підвелася з крісла і зі стого стала походжати туди-сюди. «Треба щось робити. Що ми можемо? Кому телефонувати? Нам потрібен адвокат. Кого нам знайти? Зателефонуй комусь і скажи їм, що все це жахлива помилка». Нинці боялися, що у матері станеться серцевий напад. «Знаю», – схлипнула вона, – «Зателефоную таткові. Він скаже нам, що робити». Вона підбігла до телефону. Сльози туманили її очі, коли вона набирала номер департаменту поліції Колумбуса. Татко знатиме, татко допоможе. Детектив Сержант Білл, татко Стекмен, був не її рідним батьком, а батьком однієї з її шкільних подруг. Відколи батьки Нинці розлучилися майже 9 років тому, вона проводила стільки часу в будинку Стекменів що вважала їх за другу родину. Зараз, дізнавшись, що її сестру заарештували за вбивство, Ненсі, ясна річ звернулася до Біла Стекмана по допомогу. Телефоністка у центральному поліцейському відділку з'єднала її з детективним бюро, відділом овбивств. І коли Стекман відповів своїм глибоким заспокійливим голосом, вона розповіла йому все, що вони з матірю почули в новинах. Можеш допомогти Клавдії, татку? Вона не могла скоїти того, про що вони кажуть. У неї були проблеми з психікою, але вона і мухи не скривить. Що нам робити? Куди нам? Опануй себе, Ненсі. Ти маєш себе контролювати. Я зроблю все, що зможу. Дай нам поговорити з твоєю матір'ю. Марта взяла телефон, продовжуючи схлипувати. І стекмен заговорив м'яким обнадійливим тоном. Хоч і попереджав, що може зробити не так уже й багато. Я не можу втручатися в розслідування шерифа Беркмера. Округ Франклін не входить до моєї юрисдикції. О Господи! Але зараз постривайте, я поговорю з кимось зі знайомих детективів в Офісі шерифа. Подбаю, щоб вони знали про її історію психічної хвороби. О, благослови вас Боже, біле. «Де чим ви і можете зарадити Марту? Коли побачитеся з Клавдією в жіночій в'язниці, ви можете поставити їй кілька ключових запитань стосовно всієї цієї справи. Так-так, звісно, лише хвилинку я візьму олівець». Стерма повільно продиктував їй список запитань, призначених прояснити і обґрунтувати знання Клавдії щодо подробиць злочину. Наступного дня, сидячи поряд із Клавдією на попередньому слуханні в муніципальному суді, Людай помітив збентежений вираз її обличчя, коли час від часу вона із сором'язливою усмішкою роззиралася в людній залі. Очевидно було, що жінка не здатна слідкувати за тим, що відбувається. Дай відчув, що нова клієнтка завдасть йому проблем. Бо вона мала неймовірну здатність морочити людям голови. Адвокат виявив, що для розуміння того, куди хилить Клавдія, Треба вислухати її, відійти, а потім ретельно проаналізувати те, що вона сказала. З нею він змушений був робити більше нотаток, ніж зазвичай, адже доводилося знову і знову переглядати їх, щоб знайти якийсь сенс у тих розповідях. Дай заявив, що Клавдія не визнає себе винною, а також подав клопотання про вилучення її 150 восьмисторінкового зізнання Говарду Чемпу на підставі того, що воно було отримане під тиском, і що як людина психічно хвора, вона некомпетентна відмовлятися від своїх конституційних прав. Судовий слідчий підтвердив в суді Річарду Фереллу, що історія психічної хвороби Клавдії розпочалася у віці 14 років, що зараз вона перебуває на медикаментозному лікуванні і наразі кваліфікується Департаментом психічного здоров'я Огайо як стовідсотково недієздатна. Генеральна прокуратура на доводи дає заперечила твердженням Чемпа, що клавдія поводилася цілком раціонально, коли описувала подробиці вбивства Макена, які ніколи не потрапляли до преси подробиці якими міг знати лише той, хто був на місці вбивства. Вона добровільно наполягав, чим свідомо і без примусу підписала зізнання, що брала участь у жорстокому потрійному вбивстві. Прокурори повідомили суддю Феррела, що наступного вівторка мають намір надати докази суду присяжних. Суддя Феррел прийняв на розгляд клопотання дає Призачив заставу за Клавдію в розмірі 150 тисяч доларів за кожну жертв разом 450 тисяч. Коли Клавдію виводили із зали суду, вона знову весело розсміялася, помахала скутими руками. Її гарний настрій збентежив репортерів і телевізійних коментарів, тому згодом вони засипали помічників шерифа запитаннями. Попри те, що Говар чим, їздив до неї додому, привіз її на допит і ніч протримав під охороною в мотелі, чим розповів пресі, що о 9 годині минулого вечора Клавдія увійшла до департаменту шерифа і здалася детективам сама. Коли детектив Тоні Річ дізнався, що Клавдія Яско заявила на Діну Константіна Політіса, як на співучасника вбивства у Макенна і що тепер шериф Беркемен хоче затримати його, він засмутився. Він докладно допитав Політіса стосовно цих вбивств. Лише два тижні тому Політіс був відомим крутим хлопцем із західної частини міста. І річ знав, що в минулому він частинко відвідував клуб «Ельдорадо Мікі» і навіть мав кілька сутичок із Макенном. Тоді він вирішив, що 31-річний Гевал добрий підозрюваний і заарештував його в за збройне програбування за обтяжувальних обставин. Тепер річ був розчарований, оскільки Політісов двічі заарештували і двічі звільняли за останні два тижні. Він вирішив детальніше ознайомитися з подробицями. 24 лютого за неповні два тижні після вбивств у Макенна офіцер Голдсбері заарештував Діно о 3.20 ночі в супермаркеті Крогера на Вест Стріт 515. Продавець Даглас Тормент помітив нервозність Діно біля каси. Коли політіс, сплативши за банку часникового порошку, потягнувся по решту, з відкритого рукава його джинсової куртки випала на прилавок ягняча відбивна. Тоді, тоді, заметушившись, політіс дістав з іншого рукава другу відбивну і запропонував сплатити за них. Оскільки в правилах Крогера було заявляти про кожен випадок магазинної крадіжки, Стормент зателефонував до департаменту шерифа. Голдсбері повідомив у звіті, що на час його прибуття в супермаркет Політіса відвели до офісу охорони на другому поверсі. Доки Політіс ссувався на стільці, Голдсбері зауважив, що на підлозі за ногою підозрюваного лежить маленький пістолет. Встаючи, той делікатно штовхнув пістолет під стіл. Оскільки Голдсбері ніяк не міг довести, що зброя належить Політісу, він заарештував його за крадіжку ягнячих відбивних. Після того, як на підозрюваного надягли наручники і посадили до поліційного авто, Голдсбері повернувся до крамниці і конфіскував пістолет – синю 25-каліберну напівавтоматичну «Беретто», заряджену пістолетною обоймою, у якій було 9 куль. Політіс зумів переконати суддю, що він відповідальний громадянин і має власну сайдингову справу, вантажівку і інструменти. Оскільки обвинувачення були лише адміністративне порушення першого ступеня, йому наказали з'явитися до суду 6 березня і звільнили під внесену ним заставу. 28 лютого, 4 дні по тому, Політіс прийшов до детективного бюро округу «Франклін», щоб повідомити, що його 25-каліберну берету вкрали. Так він визнав себе власником берети, і цього вистачило річчю, щоб змінити обвинувачення у крадіжці ягнячих відбивних з адміністративного правопорушення на пограбування за обтяжувальних обставин з носінням прихованої зброї. Він заарештував Політіса на місці. Не лише крадіжка відбивних змусила річчя допитати Політіса – щодо потрійних вбивств. У 1969 році поліція застрелив людину у барі в Західному Колумбусі і був притягнутий до суду за вбивство другого ступеня. Вердиктом присяжних був, був самозахист, тож його від... виправдали. Розпитуючи Політіса про пістолет, який той мав при собі, коли вкрав відбивний, річ порушив тему потрійного вбивства, як робив з усіма допитуваними. Політіс визнав, що багато років був знайомий з Мікі Маккеном, що сварився з ним і що тричі мав побачення «Гоу-гоу» Крістін Гердман. Тоді річ і побачив у Політісі підозрюваного ще за два тижні до того, як Клавдія Яско зізналася і вказ... виказала його. Тепер Річ ледве приховував роздратування. Тиждень тому, 8 березня, суддя муніципального суду відкинув обвинувачення у збройному пограбуванні, оскільки серед свідків обвинувачення фактично не було жодної цивільної особи, яка засвідчила б, що Політіс мав при собі зброю, коли вкрав дві ягнячі відбивні. Наказом шерифа Беркмера було знайти Діно Політіса і привести його, але обережно. Найпевніше, він озброєний і небезпечний. Розділ третій. Коли за тиждень після арешту Клавдія Марта Яско відвідала жіночу виправну установу, вона зауважила, що зовні ця будівля має звичайний вигляд, якщо не зважати на огорожу сколючого дроту. Однак умови для відвідувань тут були жахливі. Уздовж лівої стіни коридору чотири металеві кабінки з вузькими карнізами й телефонами були схожі на відкриті телефонні будки. Крізь прямокутний розріз шестидюймового віконця на рівні її очей Марта могла лише частково бачити дончине обличчя, коли ті дозволили увійти до кабінки, замкнувши двері бо... з протилежного боку. Обом треба було стояти, щоб дивитися одна одній у вічі і спілкуватися телефоном. Незабаром після приїзду Марти Дон Зек родоволоса наглядачка привела усміхнену Клавдію в зону відвідувань, завела до кабінки і замкнула за нею грати. «Ти чому засмучена, мамо? Нема про що турбуватися. Це найфантастичніша можливість, яка у мене була. Ти ніколи не вірила, що я стану справжньою акторкою». А тепер сама бачиш, що в мене головна роль. Про що ти кажеш? Хіба не розумієш, що все кіно? Ми знімаємо фільм про жорстоке патрійне вбивство. Вона вказала на телевізійний монітор позаду неї. Поглянь, камери всюди навколо нас. Так завжди бувало з Клавдією. Дитиною вона брала кілька деталей з реальності і переплітала їх із вигадками. Дівчина завжди мріяла бути акторкою. Роками Марта хвилювалася через цю звичку Клавдії, але зараз була вдячна її вмінню обирати реальність в'язниці на світ власних фантазій. «Ми телефонували таткові Стекману, повідомила Марта. «І він дещо для нас перевірить. Він особисто зацікавлений у твоїй справі. Татко запропонував кілька запитань. Зосередьмося на них на хвильку». Клавдія охоче кивнула. Марта дістала сумочки-паперець і прочитала вголос. «Перш ніж тебе затримали для допиту, чи хто-небудь із департаменту шерифа просив тебе пос... поспитати інформацію для них на вулиці?» Клавдія похитала головою. «Ніколи!» «Ти була на місці вбивства на онгаро Драйв?» «Ні, мамо, я ніколи там не була!» «Тоді чому тобі відомі різні подробиці? Як ти дізналася, що було в будинку і як саме сталося вбивства?» Клавдія приклала пальці до губ і заплющила очі, ніби намагалася згадати. «Я... «Я чула про них від Діну. Чула, як він розповідає Бобі, що коли його взяли за пограбування через два тижні після вбивств, детектив Тоні Річ допитував його у справі Макена». І так він чимало довідався про місце вбивства і про те, як усе було. Так я й дізналася. Марта відчула величезне полегшення. Це все пояснювало. Як завжди бувало з Клавдією, хтось надав їй кілька деталей, а вона вигадала з них цілу історію із собою в центрі подій. Бобі причетний до вбивств? Ні, заперечила Клавдія. Бобі не має до них жодного стосунку. Ти маєш якийсь спосіб довести, що не була там уранці ранці тієї неділі? Хіба ти зазвичай не ходиш кудись снідати після роботи?» Лавдія ляснула себе долоною по скроні. «Так, так, тепер, коли ти про це сказала, я згадала. Гадаю, я ходила з Лені Вайтом і ще кимось з нами була якась дівчина, точно, Джинджер, яка працює зі мною в галереї зображень». Хто такий Лені Вайт? О, він чудовий хлопець. Ми вже кілька місяців як знайомі. Має власну вантажівку і працює далекобійником. Здебільшого свиней перевозить. Дівчата в галереї зображень кличуть його свинарим. Лені приходить до галереї зображень, коли буває в місті, і веде мене снідати, а часом підвозить додому. Ми ходили снідати після роботи. Чудово, двоє свідків твого Альбі. Усе буде гаразд, Клавдія. Це я й кажу, мамо. На фільм чекає дивовижний успіх. Я прославлюся. Покинувши жіночу виправну установу, Марта яско зателефонувала до детективного бюро Білу Стекману і переказала відповіді Клавдії на його запитання. Я не можу втручатися, Марту, – сказав він після того, як вони трохи поговорили. Але зроблю все, що зумію. Пізніше Стекмен зателефонував детективу з департаменту шерифа, Стіву Мартіну. Один із його людей добре знав Мартіна і схвально про нього відгукувався. Текмен відчував, що той зрозуміє, він не пхає носа на чужу територію. «Слухай, Стіве, щодо справи Макена», почав він, «не хочу лізти не в свої діли і не питаю жодної інформації, просто гадаю, що твоїм хлопцям слід знати. У ваших руках дуже нестабільна особа». 17 березня Колумбусі Journal опублікував статтю. Три дні по тому було видано накази арештувати Політіса на трейлерній стоянці, де він мешкав зі своєю дівчиною. О 4.10 ранку п'ятеро помічників шерифа, включно з офіцером Голдсбери, Тоні Річем і Говардом Чемпом, постукали і назвалися, назвалися. Коли дівчина Політіса Елсі Мей Бенсон відчинила двері, вони показали їй ордер на арешт Політіса. Дівчина вказала на кімнату, де він спав, і всі п'ятеро полісменів з пістолетами на поготові увійшли до кімнати. Розбудили Політіса і оголосили, що його заарештовано за вбивство Крістін Гердман, місіс Дороті Макен і Мікі Маккен. Політіс ушелешений і злий горлав, що не має жодного стосунку – до чиїхось убивства, що це всеклята помилка, і вони заарештовують не того. Не дозволяє їм нишпорити в моєму домі, кричав він Елсімейт, коли на нього надягали наручники і виводили до поліційної автівки. Не хочу не хочу бачити їх тут. Поліці... Політіса відвезли до окружної в'язниці. Прийняли і оформили о четвертій тридцять ранку, і менше ніж за годину він втретє за чотири тижні опинився за гратами. Коли Меріну Ватні відчинила парадні двері і побачила схвильоване обличчя свого сина Бобі, вона зрозуміла, що сталося щось жахливе. Він сказав, що, прочитавши статтю «Citizen Journal», про полювання шерифа на другого підозрюваного і ту частину, де Клавдія висловлює страх бути вбитою при поверненні додому, він відчув, що його підставляють, тож боїться повертатися до квартири. Зараз у будинку свого дитинства він казився, мов диком, горлаючи, що неможливо вгадати, у яку халепу втягнула його божевільна Клавдія. Він приїхав пожити у своїй колишній кімнаті, казав Бобі, Доки не з'ясує, що робити далі. Коли він піднявся до своєї кімнати, маленька жилава біловолоса місяць новатня пішла на кухню зготувати синові щось поїсти. Вона збагнула, що її старший син укотре наляканий, що на нього висить злочин, якого він не скоював. Її засмучувало, що страх обвинувачення і ненависть до поліції з'явилися в нього далеко не вчора. Вона чітко пам'ятала той день, коли заарештували Бобі та його найменшого брата Енді, упіймавши їх на греблі Гуверей з вибухівкою. Подикували, що вибухівка належала одному з власників бару, який пов'язаний з організованою злочинністю. Але Бобі й Енді розповіли їй, що сталося насправді. Якось уранці, в останній липневий тиждень минулого літа, Боби вирішив, що хоче з'їздити порибалити на греблю гувера. Він, його друг Френк та Енді взяли якесь рибальське приладдя, кілька ящиків пива і поїхали на греблю. Риболовля йшла повільно. І Енді, розвернувшись на місці, виявив, що одні з дверей, які ведуть вниз у стіну греблі, не замкнені. Він крикнув Бобі, що йде всередину, і Бобі, прихопивши кілька бляшанок пива, пішов з ним. Френк залишився зовні і продовжив рибалити. Енді казав, що не встигли вони пройти і кілька метрів, як раптом усе заполонила морська та паркова поліція зі зброєю на поготові. Бобі і Енді підняли руки та стали підійматися сходами, а тим часом Френк, який приніс із собою трохи Хлоповок, залишених після 4 липня, запалив їх і жбурнув у прохід, а тоді дав драпа на машині Енді. Коли Бобі і Енді піднялися нагору, то побачили, що оточені озброєними полісменами, а над їхніми головами завис полі... поліційний гелікоптер. Їх затримали і посадили під арешт за злочинне проникнення та зберігання вибухових речовин у середині греблі, захищав їх льюдай, Обвинувачення знизили до адміністративного правопорушення. Братів оштрафували і відпустили, але після інциденту на греблі Гувера Боб затаїв неабияку злість на правоохоронців. «Поліція тільки це й уміє», – скаржився він своїй матері, «взяти щось на кшталт дрібної поїздки на риболовлю і облаштувати все так, щоб кинути людину за гради». Тепер він знову був вдома і ховався в своїй кімнаті, адже боявся, що поліція прийде звинуватити його у вбивстві. ночі у понеділок 20 березня мері Новатні почула стук у парадні двері. Вона накинула халат, спустилася визернути крізь віконця і була приголомшена. Побачивши перед будинком машини окружної поліції, що перекривали вулицю з обох боків, Бобі, який спустився слідом за нею, сказав, «Я вшиваюся звідси, піду через чорний хід». «Бобі», – зупинила його мати, – «залишайся тут». Сивоволосий полісмин в однотонному одязі гукнув з порогу. «Я, сержант Чемп, ми знаємо, що ваш син у будинку і хотіли б поговорити з ним». «Ви маєте ордер?» – спитала вона. «Ні, але хотіли б його побачити». «Зачекайте хвилинку», – сказала Мері. «Я запитаю його». Вона метнулася до телефону, знайшла домашній номер Людаєї і розповіла йому, що відбувається. «Скажіть Бобі, нехай зберігає спокій», – порадив Дай. «За жодних обставин йому не можна виходити і не впускати тих полісменів крізь парадні двері. Покладіть Бобі у своїй спальні та скажіть, нехай залишається там, доки я з ним не зв'яжуся». У четвертій ранку Людай перетелефонував і спитав, чи помічники шерифа досі за дверима. Бобі перевірив, на ганку і на вулиці було безлюдно. Усе гаразд, Бобі, поспи тепер трохи, якщо зможеш, а вранці найперше приїзди до мене, поїдемо до офісу шерифа разом. Наступного ранку, йдучи з дому, Бобі поцілував матір на прощання. Можливо, ти мене бачиш більше не побачиш, сказав він. – Бо вони мене вб'ють. – Не кажи цього, – твердо промовила вона. – Мене хочуть посадити за вбивство. Ти знаєш, на що вони здатні? – Не думай про таке, Бобі, – зі сльозами озвалась мати, коли він вислізав у двері. – Не кажи так. – Того вечора з новин вона дізналася, що Людай пішов разом із Бобі, коли той зголосився до департаменту шерифа. Жінка скрикнула, почувши від репортера, що 4-30-21 березня судом присяжних округу Франклін були виголошені обвинувачення. Клавдія Ілейн Яско, Роберт Трейт Новатні і Дінок Константін Політіс наразі всі під арештом. Обвинувачені кожен у тяжкому вбивстві кількох осіб і вбивстві умисному, вчиненому за попередньою змовою. Усе це передбачало смертну кару. Офіційне, вигол... Офіційне виголошення обвинувачення Клавдії стало жахливим досвідом для Льюдая. Воно тривало близько 45 хвилин, проте він почувався глибоко розгніваним через те, що мусить стояти поряд із, із наляканою клієнткою та від на відкритому судовому процесі і слухати, як зачитують увесь текст обвинувачення. Після кожного з окремих трьох випадків убивства, за обтяжувальних обставин, що передбачало смертну кару, прокурор штату вимагав для неї страти на електричному стільці. Дай краєм ока дивився на Клавдію та бачив, що вона досі всміхається, неначе збентежена, що спричиняє стільки клопоту. Але водночас блідий, блідний і тремтить. Можливо, вона досі вірила, що знімається в сцені з кіно, проте слова прокурора її лякали. Дай вирішив, якщо вони справді вимагатимуть смертної кари, він зробить усе необхідне, щоб урятувати її, відстоюватиме цю справу в ЗМІ. Він знав, що це вважається неетичним але не вбачав нічого хибного в тому, щоб рятувати ні в чому невинну людину від електричного стільця. Почувши, як зачитують склад злочину, він збагнув, що має вчинити саме так. Будучи добрим республіканцем, спершу він спробував скористатися будь-якими політичними зв'язками, які зумів залучити. Не те, щоб він товаришував із Джорджем Смітом, він ніколи не водив дружби з прокурорами. Деякі з них були його друзями до того, як обійняли ці посади, але згодом він відчував, що треба проводити певну межу. Близькість до прокурора, вважав він, може надати адвокатові захисту упереджену картину. А в останню мить у суді, коли треба наводити свої кордонні докази, прокурор може попросити в тебе, як ласки, збавити оберти а він не може вчиняти так і водночас захищати своїх клієнтів. Дай спостерігав за заступником прокурора Джеймсом Огрейді в суді. Він знав, що Джим теж був у справі. Ірландець першого покоління з Нью-Йорка, зелений ірландець, непомаранчевий та активний член клубу «Трилисника». Якось Дай увійшов до кабінету Джима і побачив, що той слухає Вагнера. Важливо, казав він собі, розуміючи тих, з ким на... змагаєшся в суді. Адвокат відчував, що бос Огрейді, прокурор Джордж К. Сміт – найсильніший політик у Колумбусі. Добре слугуй Джорджу Сміту, і станеш судею, чи потрапиш на їхнє хлібне місце. Адже Джордж знав, як проштовхувати своїх людей до вищих кабінетів. Незадовго до слухання Дай зателефонував. Йому і призначив зустріч, щоб поспілкуватися з ним і Огрейді. Він прийшов на цю зустріч із наміром заявити. «Панове, облиште це. Ви ж знаєте, що вона невинна. Усе це велика помилка, яка лише зменшить шанси Джорджа на обрання». Дай сподівався, що Сміт купиться на цю ідею та закриє справу. Він не хотів нищити кар'єру Джорджа Сміта. Аж до цієї миті дай товаришував з верхівкою республіканської партії в Колумбусі і знав, що такий молодий адвокат-республіканець, як він, обов'язково постраждає, якщо розхитувати, якщо розхитувати політичний човен. Але задля порятунку Клавдії Вінладен був піти на цей ризик. Прибувши до прокуратури, він дізнався від Джеймса Огрейді і адміністративного помічника, що Джордж не може з ним зустрітися. Він бо до Стобіса добре знав, що Джордж відсутній у місті в політичних справах, дай чемно та м'яко відповів їм, що ж, панове, національні ЗМІ цікавляться цією справою. Якщо ви не прозрієте, розверзнеться справжнє пекло, і це знищить шанси Джорджа в політиці, його кар'єру. Огренді відповів, що вони мусять робити те, що, на їхню думку, є найкращим ухвалювати такі рішення, які вважають доцільними. За наявності вагомих доказів, яких не можна ігнорувати і плівок, вони не мають вибору, окрім як вести цю справу далі. Але ж вам відома передісторія, заперечив Дай. Ви знаєте її стан, знаєте, що чим тримав її під замком у готельному номері і навчав, як треба казати. Дай намагався викласти їм усю ситуацію, але їх це не цікавило. «Очікуйте на статтю в Національний ЗМІ», – пригрозив він, усвідомлюючи, що занадто тисне. Хоча він відчував, що коїться щось дивне, та лише згодом дізнався про активну участь у цій справі Джорджа Сміта. Дізнався, що Джордж особисто зустрічався з Чемпом, щоб проінструктувати його і дати настанови. Здавалося, потрійне вбивство в окрузі Франклін перетворилося на нагальне політичне питання. Гастлер, чим видавець Ларі Флінт колись був мешканцем Колумбуса, став, власне, першим журналом, зацікавленим у тому, щоб якось подати цю історію. Хоча Дай не готовий був одразу взяти на себе зобов'язання, він знав, не може скористатись інтересом з боку Гастлера, як важений. Він розповів репортерці місцевого телеканалу, що Національний журнал хоче висвітлювати цю історію однак не повідомив, який саме, адже остаточної угоди не було, а він не мав наміру доводити справ до кінця, якщо прокурор усе ж закриє провадження. Також, коли репортерка натиснула на нього, вимагаючи інформацію, дав сказав лише, що це один із журналів про дівчат. За кілька днів йому надійшов дзвінок від головного редактора «Плейбоя» Біла Гельмера, який запитав про Клавдію і обмовився про можливу допомогу від фонду «Плейбоя». Гельмер сказав йому, що, як, що якщо вже Гю Гефнер вирішив взятися до справи, це означає карт-бланш. Схоже, репортерка з Колумбуса, перевіряючи інформацію, обзвонила всіх у надії дізнатися, з яким журналом веде справу «Дай», збуривши з цим цікавість «Плейбоя». Тепер, коли «Дай» вийшов із залу суду, і дивився, як Клавдій відвозять на поліцейській машині, він прийняв рішення. Він зробить що завгодно, піде куди завгодно, битиметься з ким завгодно, щоб урятувати її життя. Навіть якщо це означає приймати допомогу від журналів на Кланштат Гастлера і Плейбоя. Тоні Річ знову відчував розчарування. У п'ятницю 31 березня суддя Вільям Джилі звільнив Діно Політісові під заставу за умови щоденного телефонного звіту, звіту судовим посадовцям до розгляду його справи про вбивство. Адвокат влаштував Діно перевірку на поліграфі і той успішно відповів на всі запитання окрім одного. Поліграф визначив, що він збрехав, кажучи, що не був у будинку Макена на час вбивства але технік пояснив, що порушення могли спричинити якісь дитячі проблеми, які асоціювали в Політіса з образом дому чи будинку. Діно заявив, що більше ніколи не погодиться на тест на детекторі брехні, знаючи, що той може помилитися. Наступного четверга, 6 квітня о 10.40 ранку, Прокурор зумів отримати від суду присяжних округу Франклін справжній обвинувачувальний акт проти політіса за те, що той мав при собі зброю під час крадіжки ягнячих відбивних. Річ дістав ще один ордер на арешт Діна. Незабаром до 1-ї години суботи 8 квітня тіло 77-річного Дженкіна Джонса в його віддаленому будинку на трасі 37 неподалік від Нью-Йорка, штату Гаю, виявили доньки та її чоловік. Вочевидь, Джонс лежав на канапі, читаючи журнал, коли був застрелений крізь скляну панель парадних дверей. Куля 22-го калібру увійшла йому в спину. Убивці або вбивці увірвалися крізь передні захисні двері і вистрілили в нього ще п'ять разів – з них чотири рази в голову, після чого відтягли тіло до спальні на першому поверсі. На підлозі були розкидані гільзи 22-го калібру. Двох собак також застрелили в підвалі і ще й двох у псарні на дворі. Одного собаку знайшли живим під навісом. За оцінкою детективів округу Лікінг, убивця або вбивці без поспіху обшукали будинок. Захаращені кімнати і ремонтну крамницю за будинком перерили з гори донизу. Джонс – компанійська людина, якщо вірити сусідам. Був самозайнятим підрядником, генієм механіки, який виготовляв інструменти і запчастини для клієнтів з цілого агаю. Усі знали, що він тримає під рукою великі суми готівкою, щоб купувати механізми на розпродажах. Шериф Лікінг Макс Мартсон надіслав гільзи 22-го калібру до Бюро кримінального розпізнання і розслідування БКР у Лондоні, штату Гайо для стандартної перевірки. Попри те, що почерк убивства, особливо велика кількість пострілів у голову жертви був той самий, що в убивствах у Макена ніхто не пов'язував ці два злочини. Убивство Дженкіна Джонса в Нью-Йорку, штат Огай, дуже мало висвітлювалося у Колумбусі. 11 квітня Тоні Річ укотре заарештував Діно за крадіжку відбивних за обтяжувальних обставин, але суддя того ж дня звільнив його під заставу. Хтось зауважив, що в окружній в'язниці треба встановити Обертові двері спеціально для Діну. Наступної п'ятниці також, пройшовши перевірку на детекторі брехні, призначену департаментом поліції Колумбуса, Бобі Новатні був звільнений під заставу 75 тисяч доларів. Він пішов жити до своєї матері в очікуванні судового процесу. Майорі Новатні була засмучена тією переміною, яку побачила у своєму синові. Хоча в минулому він був меткий на вигадки завжди мав на поготові якийсь дотип. Зараз цього, мов, і не було. Ніяких жартів. Мало всміхався. З виразом жаху говорив про свої поневіряння за гратами. Розповідав братам, як багато разів помирав у своїх нічних кошмарах. Протягом трьох із половиною тижнів у франклінській кружній в'язниці він вірив, що детективи збираються, підставити його, сфабрикувати проти нього справу і відправити на електричний стілець. Хоча її з звільнили під заставу, попереду на них очі, однак очекали обвинувачення і судові слухання про вбивство. З усіх трьох тільки Клавдія залишалася чекати суду у в'язниці. Бобі зізнався родині, що розкривається між... між пробаченням Клавдії через її психічну хворобу та побажанням їй сконати на електричному стільці і горіти в пеклі. Розділ 4. Після 30 днів у захисній ізоляції, під час якої Клавдія не виявила жодних ознак загрози, жінка отримала дозвіл щодня упродовж години відвідувати в'язничну кімнату відпочинку. Більшість ув'язнених жінок бачили її по телевізору, обурювалися її скандальною славою. 24 квітня Клавдія увійшла до кімнати відпочинку, де група жінок саме переглядала мильну оперу. Вона самотньо сиділа за столом, гадаючи, коли прийде режисер і скаже їй, яку сцену зніматимуть цього дня. Коли охоронці були надто далеко, щоб почути, до неї наблизилася молода білявка: «Ти, кляте, стерво, решту життя ти проведеш у Мерісвілі або Лімі. Там тобі і місце за те, що вбила мою подругу. Клавдія зіщулилася. Не знаю, про що ви кажете. Я нікого не вбивала. Не бреши, суко, крикнула доволі, товста, темноволоса в'язнена. Ти вбила Крісі, і ти за це отримаєш. Гучна розмова привернула увагу охоронців, які попередили, що всі вони втратять право на відвідування і користування в'язничною крамницею. На деякий час це їх угамувало, але раптом охорону відкликали і кімнати відпочинку, повідомивши, що загорівся сміттєвий кошик. Коли Білявка знову підійшла до неї, лаячись, Клавдія спробувала пояснити. Я тут лише тому, що ми знімаємо цей фільм про потрійне вбивство. Берт Рейнольдс? У ньому грає і Салі Філді. Хоча не думаю, що мені справді необхідно мешкати в камері, могли б поселити мене в готелі і дозволити приходити щоранку на зйомки. Але це моя перша велика роль, і забагато скаржитись не випадає. Та ну, озирнися навколо, сучко, сказала Білявка. Бо це гарня справжня, я справжня, і я надеру тобі зад. Але ж телекамери... «Нащо тут постійно вімкнуті телекамери, якщо ми не знімаємо фільм? Бо вони завжди мають монітори для максимальної безпеки. Ти божевільно мерзото, ти тут, бо ти вбивця!» Клавдія приголомшено глянула на неї та схлипнула. «Це ви, божевільна, ви самі не знаєте, що кажете?» Біляка озирнулася, переконуючи, що охоронці ще не повернулися, і вдарила Клавдію в праве око. Клавдія впала на підлогу, а інші налетіли і стали бити її ногами, осипаючи прокльонами. Довстуха стрибнула на неї, і Клавдія зомліла. Медсестра і охоронець віднесли її назад до камери. Опритомнівши, Клавдія побачила, що її тіло вкрите синцями, ліво щиколотка розтягнута і дуже опухла. Чому, питала вона себе продюсери, дозволили тій масовці скривдити її? Що тут категорично не так, усвідомила вона, і треба з'ясувати, що коїться. Клавдії доводилося стрибати і повсти з місця на місце. На судові слухання її виносили на вулицю, надавали милиці, але оскільки ті були потенційною зброєю, їй не дозволено було користуватися ними всередині в'язниці. 1 травня заголовок Citizen Journal сповістив про чергове вбивство – вбивство священника, дружина та друзі з Пантеличині. Напередодні шерифа Дена Беррі з округу Фердфлінт на схід від округу Франклін викликали розслідувати вбивство превелюбного Джеральда Філдса – 35-річного священника розташованого розташованої поблизу Беріанської баптистської церкви. Одну ніч на тиждень Філд зі зброєю в руках здійснював обхід як тимчасовий заступник-охоронця Вігвама, приватного клубу на 100 гектарів лісової бази відпочинку у власності «Вольф які також володіли колумбузьким кур'єром. Теле- та радіокомпанію VBS і Національним банком Огайо. Зі слів шерифа Бері, Філз отримав численні вогнепальні поранення під час патрулювання бази. У Самоскиді, припаркованому в сараї технічного обслуговування, куля вибила ліве вікно, і на боці автівки лишилися криваві плями, наче жертву відкинуло на неї. Беррі припускав, що після того. Філдс прошкультигав 300 метрів назад до спального барака, де вбивця або вбивці і прикінчили його. 80... 18 чужих патронів 22-го калібру були знайдені на землі. 9 куль влучили Філдсу в ноги, груди і голову. Час смерті встановили в години від 12.30 ночі, коли Фільз набирав код на табельному годиннику під час своїх обходів. Потім Фільза відтягнули до барака, щоб сховати тіло. Кишені мерця були від... вивернуті. Його гаманець і револьвер Кольт 38-го калібру з поламаним ру... руків'єм зникли. Весь недільний день 16 помічників шерифа, Пошуковими собаками прочісували територію і під вечір таки знайшли гаманець Фіндза, кредитні картки і водійське посвідчення. Згідно з інформаційними повідомленнями, Фіндз заступив на цю роботу перед самим Різдвом, прислуживши менеджеру Вігвама, який також був парафіянином його церкви. Оскільки нічний охоронець, який працював на вихідних, звільнився, Привелюбний Філ спогодився почергувати за нього з 9 го суботнього ранку до 5-ї недільного, доки компанія не знайде заміни. Його першочерговим обов'язком був збройний захист. Особливих проблем із безпекою не виникало. Коли його дружина Вірджинія прокинулася і виявила, що чоловіка досі немає вдома, стало зрозуміло, що щось не так. Вона розповіла репортеровість Citizen Journal, що вирушила шукати його. Я не знала, чи він там, у Вігвамі, чи лежить десь при дорозі, але знала, що він у біді. Філдс, випускник Апалачського біблійного інституту, заснував свою маленьку Бірянську церкву в 1973 році у власній кімнаті місцевої початкової школи, а до 1975 року зі своєю конкурсою Конгрегацією побудував дерев'яну церкву і будинок пастора, у якому й жив, влас... жив усе власними руками. До вбивства він мешкав там із дружиною та трьома дітьми. Шериф Беррі заявив, що шість куль, вилучених із тіла Філца, будуть надіслані до ПКР для порівняння з іншими з убивств, скоєних у прилеглих округах Франклін і Лікінг, у яких в голови жертвам випустили велику кількість 20-каліберних куль. Якщо балістична експертиза покаже, що саме з цієї зброї було скоєно інше вбивства, сказав репортер Амбері, він шукатиме допомоги правоохоронних служб з інших двох округів. Але минуло три з половиною місяці від потрійного вбивства і якби виявилось, що та сама зброя була застосована в п'яти серійних убивствах, прокурору округу Франклін було б нелегко притягти до суду головну підозрювану замкнену в жіночій в'язниці під час останніх двох із п'яти злочинів. Ліудай почувався впевненим у собі, коли 4 травня 1978 року входив до зали судді Пола Мартіна на слухання про заборону використання прокурором 158-сторінкового зізнання Клавдії як доказу на її судовому процесі. І знову Клавдія поводилася дивакувато як для людини, якій загрожує смертна кара. Часом вона здавалася розсіяною та збентеженою, іншим же разом жадібно все слухала, ніби намагаючись багнути, що про неї кажуть. Час, часто озиралася і махала репортерам. Дай планував викликати своїм першим свідком психіатра Клавдії, доктора Байрона Стінсона, доцента психіатриї медичної школи університету штату Огайо, який... Свідчитиме щодо історії психічної хвороби Клавдії. Потім він викличе Бобіну Ватній, який, який змалює її нещодавну поведінку. Обвинувачення збиралося викликати лише одного свідка, який стверджуватиме, що Клавдія дала зізнання відкрито, вільно і явно при здоровому глузді, детектива сержанта Говарда Чемпа. Дай усміхнувся у греді, упевнений, що суддям Мартін ніколи не дозволить, щоб це абсурдне зізнання використали як доказ проти психічно хворої підсудної. Склавши присягу, доктор Стінсон, високий, злегка огрядний психіатр трохи за 60, звернувся до своїх нотаток. Клавдію сказав він: "Тричі клали в лікарню Абгельголь під його опіку. У жовтні 1974-го після її повернення з Гаваю, у жовтні 1976-го та у вересні 1977-го, на терміни біля двох-трьох місяців. Діагноз Клавдії звучав так: Шизоф... шизофренія, загальний латентний тип. Що це означає? спитав Дай. Це стан, описаний Гохом у 1949 році, пояснив Стінсон. Характеризується загальною тривожністю, справжніми панічними атаками, паністерією, пансексуальністю. Це цікавий різновид діагнозу. Цього року вийде нова діагностична класифікація, і там він буде названий граничною шизофренією. Так, в оригіналі. Це споріднено з шизофренією, але пацієнт часом усвідомлює реальність. Я бачив її протягом кількох років, і діагноз був завжди той самий. Тип хвороби Клавдії виявляється у сферах судження, взаємодії з оточенням, особливо в сексуальному плані. Вона потрапляє в цікаві різновиди сексуальних ситуацій. Стінсон подивився на Клавдію, яка сміхається до нього. Наприклад, перший випадок, коли ми побачили її, стався після її розлучення, І тут вона впадає в панічний стан, почувається, наче світ навколо неї рушиться, тому подібне. І вона приходить до лікарні, цілковито відірвана від навколишнього світу, ніби заблукала у власних фантазіях, І потрібен певний час, щоб знизити її тривожність. Лью спитав його, як цей діагноз стосується її контакту з реальністю, з її оточенням. Здається, що Клавдії подобається жити в епіцентрі бурі, відповів Стінсон. Вона завжди шукає цікавого роду стосунків з представниками маргінальних груп, якщо казати про її соціальні зв'язки. Бісексуали, гомосексуали, повії, танцівниці гоу-гоу. -го. вона потрапляє в ці ситуації і починає уявляти себе частиною синдикату мафії яка хоче втягнути її до сексуального рабства. Будь-які фемерні фантазії в неї тісно переплітаються з, з реальністю, аж доки настає момент, коли хтось руйнує її ілюзію, відштовхує її, а потім у неї трапляється чергова панічна атака, і вона шукає, по-справжньому шукає, захисту в лікарні. Стінсон описав симптоми її панічних атак. Безсоння, неспокійне ходіння, поганий апетит, напади плачує істер... істеричного крику. Дуже вибаглива погружує судовим позовом, боїться, що інші намагаються зашкодити їй. Загалом просто дуже нестерпна, щоб бути поряд. Лікар пригадав, що коли Клавдія вперше прийшла до Абгемголу в 1974 році, вона розповіла йому до... довгу, заплутану історію про те, як її викрала мафія на Гаваях і примусила до проституції, а вона втекла. У 1977 році вона була госпіталізована після того, як зателефонувала в поліцію, кажучи, що бачила, як зарізали жінку в проводку за її будинком, але тіла не знайшли, як і жодного підтвердження її слів. Стінсон також зазначив, що після інциденту з зарізанням Голос Клавдії почав поступово хрипнути, доки в день надходження до лікарні не зник повністю. Ця хрипота і ця фобія, зазначив Стінсон, є частиною паністерії. Дай пригадав подробиці вбивства Маккена і подальший допит Клавдії детективом Говардом Чемпом, під час якого вона зробила своє зізнання. Дай спитав Стінсона, чи схоже це на твердження, які вона робила щодо інших злочинів. Клавдія як хамелеон, пояснив лікар, як маленький кокер-спаніель, надзвичайна потреба догоджати, яка достеменно могла проявитися під час впливом допиту. Гадаю, Клавдія дасть вам усе, що захочете, якщо поміст... помістити її в послідовну ситуацію. Вона чудово здатна на цей ситуацію, в якій немає послідовності. Її поведінка випливає з її оточення. Вона йде назустріч вимогам людей. Дай спитав: якщо надати Клавдії трохи інформації, ці справи про вбивство від допитувача, чи можливо, неможливо, а дуже ймовірно, що Клавдія все це повторить виставивши себе однією з головних дієвих осіб. Стінсон кивнув. Клавдія дуже вправно приплітає себе до всього майже як павук, який ще павутиння, сполучаючи уривки реальної і вигаданого допоки, до того ступеню, коли я ні за що не можу відрізнити, а я справді приділяв чимало увагу її лікуванню де закінчується вага, вигадка і починається правда. Під час перехресного допиту заступник прокурора Джеймсу Грейді переглянув зауваження Стінсона про те, що Клавдія – людина, яка живе в епіцентрі бурі на цікавій арені подій у Колумбусі. Ну, відповів лікар, що до цікавої, не пригадую, щоб таке казав. Вона, безумовно, завжди обирала якийсь демонічний світ на межі соціальної пристойності. Гадаю, ви так це називаєте. Люди, яких вона згадувала, спитав Огреді, її друзі та знайомі, вона розповідала вам про двох танцівниць, які справді були вбиті? Ні. Ви самі коли-небудь читали про це в новинах? Нерозкрита справа двох танцівниць Go Go. одна з віці, інша з Дейтона. Стінсон відповів, що ні. Після кількох запитань про лікування розладу жінки Огрейді поцікавився, чи доктор Стінсон читав твердження Клавдії та чи чув він запис зізнання. Коли Стінсон сказав, що ні, Огрейді спитав найголовніше. Тож я розумію, що ви навіть не намагалися б висловити судження, що насправді було сказано у тій заяві, зокрема про тон голосу, не прослухавши її. Аж ніяк. Гаразд. Чи правильно я розумію, що ви також не ризикнули б судити про те, чи здатна була Клавдія під час першої розмови з помічником шерифа розуміти, які її права і тому подібне? Принаймні, нічого конкретного? Ні. Дякую, доктор, сказав Огреді. Це все. Отримавши свідка у своє розпорядження, Людай. Підсумував попередні свідчення і запитав, «Докторе, не могли б ви зробити судження, ґрунтуючись на своїх професійних знаннях, роботі з Клавдією та досвіді у цих питаннях, на вашу думку, як психіатра, чи справді вона скоїла ці вбивства?» «Я не надто обізнаний в обставинах цієї справи», – відповів Стінсон. Але дуже добре знайомий із Клавдією. Я просто не можу повірити, що вона здатна скоїти чи скоїла вбивство». Голар Чемп, викликаний на місце свідка, розповів, як дізнався про Клавдію від полісменів, котрі розмовляли з нею в ресторані. дай змусив його описати події, які призвели до того, що її забрали до департаменту шерифа, а потім переглянув зізнання. Намагаючись пояснити, швидко змінні настрої Клавдії Дай спитав. «Пригадуєте, ви дали мені зрозуміти, що вона не хоче зі мною бачитись. А коли я приїхав до штаб-квартири, вона з криком кинулася мені на зустріч. Пригадуєте це?» Тоді ви були неабо як здивовані її реакцією. Відповідь чим побула ворожою». Я пригадую, що після розмови з вами в неї розпочався якийсь істеричний напад. Пригадуєте, як зауважили мені, що її манера поводитися пов'язана з ліками і тому подібним, і що все гра? Насправді вона не в аж такій поганій формі. На мою думку, стояв на своєму чим, після тої, тій, тої зустрічі з вами вона... Справді затіяла якусь гру? Так. Дай тиснув на Чемпа, випитуючи, чи вживала Клавдія ліки протягом допиту, які були обставини обшуку її квартири та про її твердження протягом зізнання. На вашу думку, те, що вона вам розповіла, це справді той хід подій, який встановили ваше слідство? Ми були вражені тим, що їй відомо стільки інформації щодо самого місця злочину, розташування тіл, типу отриманих ними поранень і зон, де містилися рани пропорційно до тіла. Дай зазначен, що єдійний Політіс і Роберт Новатній пройшли випробування на детектори брехні, переконавши прокурора округу Франклін, що не мають жодного стосунку до цих вбивств. Він також нагадав Чемпу, що за два тижні після вбивств Політіса заарештували за крадіжку в супермаркеті «Крогер», і що, допитуючи його, Тоні Річ міг розкрити інформацію, яку Політіс потім переказав Клавдії. Чемп зауважив, що сидів поряд, коли Річ допитував Політіса, і що вбивство в Макена зайняли не більше 15% розмови. Дайуперто намагався з'ясувати думку Говарда Чемпа щодо пунктів зізнання, у яких Клавдія визнає, що збрехала з метою заплутати допитувача. І тих моментів, коли вона каже, що хотіла б промовчати. Суддя Мартін перервав цю лінію допиту. Містер Радай, гадаю, це одне з тих питань, які належить вирішити мені після перегляду стенограми. Думка свідка мене не цікавить. Коли чем повідпустили, помічник Дайв Вільям Флет підвівся і сказав: "У мене ще один свідок, Ваша честь." Ми викликаємо Роберта Новатні. Після того, як Новатні присягнув і назвав суду своє повне ім'я, його спитали, чи знає він Клавдію Яско. Коли він відповів, що так, і його попросили впізнати її на суді, він глянув просто на неї та вказав у її напрямку. У відповідь на запитання Флейка він розповів, що познайомився з Клавдією приблизно рік тому і додав, що вони живуть разом. Коли його спитали, чи до теперішньої ситуації Клавдія колись зізнавалася, що їй відомо про злочин, Новатні відповів, що 3-4 місяці тому вона заявляла, буцімто бачила, як біля їхнього будинку вбили молоду дівчину викликали викликала детективів. На запитання Флека про страх Клавдії бути вбитою, Новатні відповів, «Вона боялася безлічі людей, яких я не знаю». Був якийсь інцидент десь у Каліфорнії чи на Гаваях. Вона і заявляла, що боїться за своє життя. Можете навести нам якусь конкретну розмову, якій Клавдія могла б це стверджувати? спитав Флек. Новатні знизив плечима. Цитую, у світі є люди, що хочуть мене вбити. Флек змусив Новатні підтвердити, що Діно Політіс переходив до їхнього будинку після того, як був заарештований за дрібну крадіжку і в присутності Клавдії змальовував у подробицях те, що дізнався про вбивство. Під час перехресного допиту прокурор Огриді запитав Новатні, чи Клавдія колись згадувала про їхні злочинні дії. Коли Новатні глянув на нього проміжним очима, Огриді додав: "Вона мала також інформацію про інші злочинні дії, такі як вибухівка на греблі Говера. Протестую, в флег. Це перетворюється, це не стосується справи, відхилено сказав суддя. Новатні кивнув. Вона стверджувала, що має таку інформацію. О, кажете, вона стверджувала, що вже має відомості про вибухівку на гревлі Гувера і що за її словами там сталося. Новатні наїж... наїжачився. «Ну, не знаю. Вам відомо про це більше, ніж...» «Ви не знаєте, що саме вона стверджувала?» «Ні». «Звідки ви знаєте, що вона взагалі щось стверджувала?» «Ну, я був в офісі свого адвоката і переглядав стенограму зізнання, яке вона зробила». Огрейді переможно подивився на Флека, а потім на Дайя. «І хто ж був вашим адвокатом для протоколу?» «Лью Дай». Огреді змусив Новатні визнати, що насправді Клавдія не згадувала його імені чи імені його молодшого брата у зв'язку з інцидентом на греблі Говера, а потім спитав, чому ви автоматично вирішили, що це, що це ви і ваш молодший брат, якщо жодного з ваших імен не назвали. Новатні гнівно зиркнув на Клавдію. Вона звинуватила мене у вбивстві. Чом би і ні? Після ще кількох хвилин перехресного допиту з метою послабити довіру до новатні, як досвідка Огреді, відпустив його. Суддя Мартін повідомив адвокатів, що бере справу на розгляд. Приблизно в той самий час, коли тривало слухання, Клавдії в залі правосуддя Шерифи трьох округів отримали інформацію від Бюро кримінального розпізнання і розслідування про те, що автоматичний пістолет, пістолет 22 калібру, з якого вбили Макенна, його матір і Крістін Гердман в окрузі Франклін, є тією ж зброєю, з якої застрелили Дженкіна Джонса в округі Лікінг і превелюбного Джеральда Фінза в окрузі Фердфлінт. Ніхто не згадав очевидного, що Джонса і Фінза вбили, коли Клавдія перебувала у в'язниці. Коли Клавдія повернулася з судового слухання і Дона Зек провела її до камери, вона лягла на свою койку і заплакала. «Ну жбо, вище носа, дитина!» – сказала наглядачка. «Не можу бути так все погано!» Я хочу, щоб ти знову почитала з моєї долоні. Я переповіла двом старшим донькам те, що ти казала минулого разу. Що я стану бабусею. Їх стурбувала та частина, де ти казала, що одній з них буде страшенно тяжко під час пологів. Клавдія досі розсіяна приголомшено глянула на неї. Про що ви кажете? Моя долоня, Люба. Я хотіла б, щоб ти знову прочитала моє майбутнє. Клавдія похитала головою і застонала. Не хочу більше зазирати в майбутнє. Як же це? Ти чудово перевіщуєш долю. Клавдія, чому ні? Бо я чула, що казав про мене мій психіатр на суді. Він каже, що я вигадую, фантазую, як павок плете павутину. А тепер я знаю. Вона зробила жест, ніби охоплюючи всю в'язницю. Це не декорації до фільму. Вона торкнулася своєї перев'язаної стопи. А це не був нещасний випадок під час зйомок якоїсь сцени. Клавдія зі сльозами глянула овічі на глядачці. Він каже, що з часом я маю зв'язок із реальністю. То ось зараз це явно реальність. Я можу щось зробити для тебе, Клавдія? Ісус покинув мене. Можете покинути мене так само. Коли СЗГ пішла, Клавдія мовчки сиділа як і щасний на койці, затушивши очі, намагаючись зрозуміти, що це все означає. Якщо вона не грає головною ролью в кіно, то вона під слідством за справжнє вбивство? Адже ж вона чула, як зачитували положення про смертну кару. Прокурори вимагали, щоб її відправили на електричний стілець. Клавдія почула шум і побачила, як двоє працівників Представляють драбину за дверима її камери, щоб замінити довгу флу... флуоресцентну лампу. Вони говорили про те, щоб покінчити з цією роботою і піти на вечерю. У цю мить Клавдія усвідомила, що оскільки вони стоять між її камерою та контрольним центром, то перекривають її зображення на моніторі перед полісменами. Зараз вона могла накласти на себе руки. і Ніхто б цього не побачив та не зупинив її. Порцеляновий унітаз, та на дні була вода. Там на дні була вода. Жінка впала на коліна. Від болю в лівій щиколиці ходити було нестерпно. Підповзла до унітазу і зазирнула у нього. Опустила руку у воду. Та була холодна, та була холодна і чиста. Треба було зробити це зараз доки ніхто не прийшов. Клавдія прошепотіла. «Милий Ісусе, пробач мені, але я знаю, що ти забереш мене у кращий зі світів. І Із єдиним глибоким видихом вона опустила голову в унітаз. Вичекала мить, доки її подих виходив із бульбашками і вдихнула. Супроти власної волі, відчувши, як ніздрі заповнює вода, жінка висмикнула обличчя. Вона занурювала його знову і знову, але раптом захлинулася, її знудило, і на цей звук прибігла непрохана підмога. Охоронці відвели її до лазарету. Дізнавшись, що з нею все буде гаразд, її знову помістили до камери під суровий нагляд. Вона плакала, прагла померти в той спосіб, який обере сама, а не на електричному стільці. «О, милостивий Боже, тільки не на електричному стільці!» Клавдія не хотіла, щоб зголили її довге волос... чорне волосся, прив'язали її до стільця і пустили крізь тілу високу напругу. Усе життя вона була проти смертної кари і тепер знала, що мала рацію. У суботу 6 травня 1978 року, за майже два місяці після арешту та ув'язнення, Клавдію Колумбус Сітізен Джорнел закріпив за п'ятьма жорсткою жорстокими вбивствами назву «Убивство 22-го калібру». Їм були присвячені дві статті на першій шпальті. Одна подала слово Гаррі Беркмера, шерифа округа Франкліна. «Очевидно, навколо розгулює якийсь божевільний душогуб. Боюся, що ми матимемо ще кілька вбивств». Беркмер зазначив, що детективи поліції трьох сусідніх округів де були скоєні ці вбивства, округи Франклін, Фрейдлін і Лікінг не змогли отримати від інформаторів жодних зачіпок. Усе дуже тихо, повідомив він. На вулицях нічого не кажуть. Друга стаття досліджувала причетність Клавдії, деякі посадовці повідомили репортерам, що й надалі мають намір отримувати її судити за вбивство за обтяжувальних обставин. Інші посадовці зазначили, що оскільки її детальні зазнання про місце вбивства були широко оприлюднені, то оскільки вбивці досі на волі, звільнити жінку під заставу тепер було б однаково, що винести їй смертний вирок. У п'ятницю 12 травня Лью Дай подав клопотання з вимогою, щоб Клаудію звільнили під заставу. Оскільки інші підсутні в її справі новатні пілоті з були звільнені під заставу, то несправедливо наполягав він, щоб хтось один, залишає, що хтось один залишається у в'язниці. Суддя Пол Мартін відкликав вирішення цього клопотання до того, як буде готовий винести вердикт стосовно попереднього клопотання Дая про вилучення її зазнання. Дай також вимагав, щоб Клавдія, Клавдії дозволили пройти тест на детекторі брехні. На тій умові, що результати будуть використані в суді незалежно від отриманих даних, оскільки політі синуватні пройшли перевірку на поліграфії, наполягав він, належна процедура вимагає, щоб клавдії надали таку саму можливість. Прокурор Огреді заперечив і на поди вдає, суддя Мартін відхилив запит. Згодом розчарований Людай зустрівся з репортерами і оприлюднив заяву про аліби, яку мав намір представити на суді. Звідтоді, як пішла на роботу і до того, як повернулася додому наступного ранку, Клавдія перебувала серед людей, зачитував він з підготовленого тексту. Того вечора, 11 лютого, вона працювала в галереї зображень до другої, Тридцяти ночі, після чого пішла снідати з двома друзями чоловіком і жінкою до вестер панкейк Гаузу. Після сніданку вона залишилася в їхньому товаристві, доки не повернулася додому, де мешкала з Робертом Новатні. Наступної п'ятниці, 19 травня, суддя Мартін відхилив клопотання Дая про, про вилучення зізнання Кладії та відмовився звільнити її під заставу. Суддя вирішив, що вона була поінформована про свої права та свідомо, зважено і добровільно відмовилася від них. І знову Льудай дивувався. Він був упевнений, що суд відкине зізнання психічно хворої пацієнтки, яку допитували під час медикаментозного лікування. Зараз він мав змішані почуття щодо звільнення під заставу, Може, Клавдії краще було б у в'язниці до слухання, хоча її відомості перепліталися з брехнею та вигадками. Він не чував, що знає вона набагато більше, ніж каже йому. Окрім того, що вона могла довідатися від політіса, Клавдія най... наймовірніше знала людей з вулиці, які і переповіли переповіли їй деталі злочину. Але якщо до них, до тих, хто говорив або до тих, хто стояв за вбивством, і дійде чутка, що вона має інформацію, тобто знає вбивство чи вбивць, вона буде в справжній небезпеці. Дай більше не вагався, чи використовувати пресу в боротьбі за справу, за справу Клавдії. Він згодовував історії репортерам і ведучим теленовин – його подальшою тактикою були прийняття допомоги, запропонованої журналом «Плейбой». Команда захисту фонду «Плейбоя» надавала людей ресурси та кошти для введення по всій країні справ, чиї фігуранти не отримували правосуддя. Дай бачив, що це справа гарна, вразлива та психічна хвора жінка, яку несправедливо тримають у в'язниці, прогрожуючи смертною карою саме з тих, за які вони, вони беруться, а зараз вони отримають свою історію. Я розповів білому Гельмеру з плейбою, що захист потребує більше інформації, більше людей, щоб займатися біганіною і більше допитів свідків. Зізнання Клавдії, зауважив він, таке моторошне, що волосся на голові стає дибки, і водночас доволі правдоподібне. Якщо крок за кроком не розвінчати його, справу буде програно. Дай також зауважив, що як це часто трапляється в таких випадках, обвинувачення натякає, що ризику засудження кладії та ймовірного смертного вироку можна уникнути, якщо Дай запропонує помістити жінку до громадської психлікарні. Для більшості людей, пов'язаних цією справою, очевидно, казав він, що прокурор округу Франклін сподівається вийти переможцем у сенсаційній, широко розголошеній справі, навіть не доводячи її до суду. Гельмар попросив Дайя надати йому резюме подій для фонду плейбоя і більшість вихідного дня Дай провів у себе в офісі, надиктовуючи нотатки – та коли вийшли газети за понеділок 22 травня, він мусив додати до свого звіту ще одне вбивство кількох осіб. Одну пару, яка мешкала в межах міста Колумбус, застрелили зі зброєю 22 калібру. Справа потрапила під юрисдикцію департаменту поліції Колумбуса. Хоча міські детективи з відділу вбивства неохоче пов'язували вбивство в Колумбусі з попередніми вбивствами 22 калібру, доки не надійдуть результати балістичної експертизи. Зв'язок станови... становила газета «Колумбус Діспетч». Вихідного дня в північній частині Колумбуса 47-річний Джері Мартін, якого нещодавно підвищили до генерального менеджера, і віце-президента компанії «Перма Стоун» і його дружина Марта були знайдені застреленими. Коли до, їхнього, до їхньої оселі завітав племінник, на недільний барбекю з нагоди 51-річчя Мартий не, не побачив жодного руха довкола, він увійшов до будинку і виявив тіла. Джері Мартін, метр 96 шість на зріст і вагою 102 два кілограми, вочевидь був застрелений крізь вікно, коли лежав на канапі, дивлячись телевізор. Дві 20-каліберні гільзи валялися на землі біля будинку під вікном. Потім у нього стріляли знову, зблизька, кілька разів у голову. Марта, одягнена у чорний костюм, була знайдена мертвою в проході з численними кульовими пораненнями в голову. Як і у двох попередніх випадках, телефонні кабалі на дворі були перерізані. Кімнати обшукали, мотивом видавалося пограбування. Сусіди розповіли репортерові диспетч. Щомісяць Марта Марті Мартин була кредитним інспектором у міському національному банку, де пропрацювала 13 років. Джеррі Мартин мав небагато грошей і був просто чоловіком, який щодня ходить на роботу. Мартини були одружені 8 років, кожен другим шлюбом. Переїхали до будинку на Морс-Ро три роки тому. Пара часто влаштовувала розваги для друзів у себе вдома, хоча наразі вони не були активними діячами жодної організації. Джері був одним із засновників добровольців пожежної служби Вайтгола. Станом на 15-26 травня Бюро кримінального розпізнання і розслідування підтвердило, що Мартіні в убили з тієї ж зброї, що й Джей Джонса – Філца і трьох жертв у будинку Маккена. Тепер сім смертей пов'язувала одна зброя. Прикрим чином для кількох міських детективів наближене до розслідування джерело розголосило подробиці щодо знаряддя вбивства журналу «Columbus Citizen Journal», який розмістив на першій шпальті статтю під заголовком «Убивства, пов'язані однією зброєю». Знаряддям убивства, якщо вірити статті, був напівавтоматичний 22-каліберний Штюгер-Люгер, вироблений у Західній Німеччині. Штюгер-Люгер, відомий як гори ствол, оскільки частенько давав осічки і заклинював, був одним із пістолетів, які найширше продавалися через поштові замовлення до 1968 року, коли був ухвалений Федеральний закон про заборону на продаж поштової ручної вогнепальної зброї, окрім як до збройних крамниць. Першим із департаменту поліції Колумбуса на місці вбивства Мартінів опинився сержант Білл Стекмен з відділу вбивств, той самий татко Стекмен, який колись розмірковував про вдочеріння сестри Клавдії Ненсі. І був призначений відповідальним за місцеве розслідування вбивства 22-го калібру. Двометровий білявий, та блакитноокі, детектив щойно почав носити слуховий апарат і досі трохи соромився цього. Він говорив тихим, гуртанним голосом, який підіймався глибоко з грудей. Він ділобив здобув його життя, і те, як стик вів це життя, однаково схвалювали прокурори і адвокати. Більшість робочих днів Стекмена тепер тривали по 18 годин, і було загально відомо, що він практично живе у детективному бюро. Кожного нового підозрюваного треба було перевірити: перевірити повторно та зняти підозри. Стекмен мав стежити за допитами понад двох сотень людей, які могли прямо чи непрямо бути причетні до вбивства. Убивства 22-го калібру, як збагнули забаром Стекман, ставали важлив... важливішим за все його в житті. Треба лише мати терпіння, і все прийде. Зачіпка, слід, прорив. І коли це станеться, він буде готовий, адже знає свою справу. Розслідування вбивств було його світом. Він марив ним, жив ним, любив його. Він народився і виріс під Колумбусом. Попрацював у поліції 14 років. Вісім детективом відділу вбивств. Уже будучи полісменом, три роки проходив навчання як помічник юриста, юриста в Капітолійській капітоль, школі права. Наче все його життя було підготовкою до цієї неймовірної справи. Ще до того, як застрелили Мартінів, він вже вів розслідування, пов'язані з убивством 22-го калібру. Відколи Нинці Яско вперше зателефонувала спитати, чи може він допомогти Клавдії, Стекмент тримав постійний зв'язок з, окружним дете... з окружними детективами, які шукали його поради щодо вбивства Макена. У той час він навіть попросив надіслати йому копію зазнання Клавдії і отримав його. Стекмане вразило, що деякі детективи з департаменту шерифа досі вважали, що миватні політість і Клавдія якось причетні до цих злочинів. Щойно взявшись за вбивство 22-го калібру, він допитав Клавдію та Марту, ретельно переглянув допит, проведений чемпом, і, і звірився з наданими Клавдією описами місця вбивства. Він був задоволений, що в ніч вбивств величезну кількість людей, включно з людьми з вулиці, приводили до будинку Макена, доки тривав огляд місця злочину з поважної причини, звісно. Для впізнання тіл люди поверталися до барів і переповідали іншим усе, що бачили. І Клавдія зібрала клаптик по клаптику чимало інформації. Наразі він уже знав, якщо хтось покаже Клавдії кінчик пальця, вона швиденько схопить усю руку. І з розумінням до цього ставився. На запитання, звідки Клавдія дізналася те, що дізналася, він відповідав, що вуличні перехожі – як і полісмени, присутні на місці злочину і занадто балакучі, слугували для неї джерелом інформації. Після вбивства Мартінів Степмен від імені Департаменту поліції Колумбуса домовився з головами правоохоронних служб двох міст і трьох округів, зайнятих у розслідуванні, що кожен, хто справді зрушить справу з місця, отримає від інших усе, всі решти й докази, пов'язані зі злочинами. Це було логічно, відчував він, оскільки тереотично кожна служба вже знає те, що знають усі решта. Справа надто важлива, за багато людей загинуло, щоб дозволити суперництву між департаментами вплинути на арешти та обвинувачення. Заздрочі, як відомо, кожному змушували детективів вести іншу гру, доки триває розслідування але наполягав Стекман, коли, якщо справа піде, настане час усім об'єднатися. Угоду він уклав неформально, у приватних розмовах, і взяв за це певну відповідальність. Так і має бути, відчував він, оскільки проблеми затримання серйозних убивць доволі складні, то коли детективи та їхнє керівництво, сподіваючись, що їм буде зараховано розкриття великих справ, приховають власну інформацію, убивці отримують перевагу. Він чудово знав про інші випадки серійних убивств, новини, про які розходилися по всій країні, про сина Сема та гілсенського душителя і про особливі проблеми навколо злочинів, розслідуваних кількома юрисдикціями. На відміну від масових убивців, які губили велику кількість людей в один час і в одному місті, більшість серійних убивств мігрували з міста до міста, міста. – тижнями, місяцями та навіть роками, вистежуючи жертв у всьому округу чи штату. Оскільки справою займалися різні правоохоронні структури, помічники окружних шерифів, міська поліція і ФБР, кожна з яких передусім була зацікавлена власними справами, часто детективи не бачили почерку. Суперечили методи розслідування, конкуренція між департаментами і надмірна реакція прокурорів на політичний тиск Наляканого й обуреного загалу не раз давали фору серійним убивцям. Якщо ж когось з найневловиміших злочинців усе ж заарештовували, то найчастіше це траплялося випадково. Але чимало з них, як от Джек Різник, убивця шістьох жінок у Лондоні в 1888 році чи Зодіак, який вбив від шести до тридцяти семи людей у Каліфорнії. Невадію Орегану 1966 по 1974 роки так і не були впіймані. Тож, попри добре знане суперництво між поліцією Колумбуса та міськими і окружними детективами в округах Нью-Йорк, Лікінг і Франклін, Стекмен, ініціювавши укладання угоди, за якою переможець отримає все, закликав п'ять правоохоронних служб працювати разом. Дехто з його колег у департаменті поліції Колумбуса не погодився із Тикманом і почав критикувати, критикувати його методи та його підход. Інших обурило те, як він начебто не звертав уваги на розслідування, що веде будь-хто окрім його людей, як не довіряв нічій інформації, окрім власної, наполягаючи на особистій перевірці кожної наявної зачіпки. На додачу до упорядкування всього матеріалу, зібраного незалежно його власним департаментом, за, мі... за місцем сімох убивств, зараз перед стекмену стояло завдання намагатися скоординувати п'ять правоохоронних служб, черифів та їхніх помічників у трьох округах і шефів поліції та їхніх офіцерів у двох містах. Відтоді кожну мить життя він присвячував тому, що всі називали вбивствами 22-го калібру, доки вбивці чи вбивці не будуть упіймані, заарештовані, засуджені та ув'язнені. Усі документи й докази, пов'язані з серійними вбивствами, Степмен переніс до однієї маленької кімнати, де на стінах повісив світлини з місць вбивств і мапи з трьох сусідніх округів. Колеги називали цю кімнату бойовим, Пунктом стека. За два тижні до 12 червня дати суду Клавдія саме була у в'язничному душі, коли зазирнула наглядачка Дона Зек зі словами. «До тебе, відвідувачі, твій адвокат каже, що вони з плейбоя». Клавдія змила з себе мило, вийшла з душу і обгорнула своє довге волосся рушником. «Гей, може вони хочуть зняти мене для розвороту?» – сказала вона, сміючись. «Надто пізно для травневого чи червневого випусків. Мабуть, я буду міс Липень». Вона надягнула в'язничну уніформу, за допомогою дони зек покульгала в обхід контрольного центру, повз спальні приміщення до зони відвідувань. За переговорними камерами, схожими на телефонні будки, була адвокатська кімната. Увійшовши, Клавдія побачила за вікном зармованого скла Людая і ще двох чоловіків. Вона взяла одну зі слухавок. Клавді, ці люди прийшли тобі допомогти, сказав Дай. Не знаю, чи ти пам'ятаєш, як я розповідав, що збираюся просити допомоги у фонду плейбоя в Чикаго. То ось Білл Гельмер – головний редактор цього журналу. Він жестом вказав на коротенького лисового вусатого чоловіка в сорочці в західному стилі Левайсах і Чоботах, який сидів, відхилившись на стільці. Це раз Міліон. Він один із приватних слідчих плейбоя, аж із Остіна, що в Техасі. Дай кивнув у напрямку двометрового стрункого чоловіка років 30 з довгими вусами, підкрученими вгору і піщано рудим волоссям аж до лінії комірця. Раз мільйон був у смугайстій сорочці, консервативній краваці і блейзері. Жінці здалося дивним, що чоловік із Техасу вдягнений як бізнесмен, тоді як низенький редактор із Чикаго носить західний одяг. Білл Гельмер спитав, чому вона кульгає, і Клавдія описала, як її побили. «Медики небагато уваги приділяли її щиколотці», – сказала вона. «Лише наклали мені еластичний бинт. Я знаю, що моїй нозі гірше, бо у мене нігті повипадали». Під час розмови раз мільйон був вражений Клавдією. Він допитував багатьох ув'язнених жінок, але в ній було щось особливе – Незвичне поєднання сексуальності у духотворенності. Гельмер повідомив, що фонд «Плейбоя» вирішив допомогти і візьме на себе всі подальші витрати, щоб посприяти даю підготовці до майбутнього судового слухання. Від Кландії ж вони навзаєм хотіли дозволу на подальшу публікацію її історії. Вона погодилася. «Завтра я маю повертатися до Чикаго», – сказав Гельмер але раз залишиться в Колумбусі працюватиме з рю. Ви матимете серйозну підтримку, перш ніж постанете перед судом, і це не коштуватиме вам ані цента. Коли вони пішли, а Дона Зей відвела її назад до камери, Клавдія знову заплакала. Тепер, коли її фантазія про зйомки в кіно була розбита, вона плакала щодня. Часом її обличчя розпухало так, що Дона приносила їй літ із крамниці, щоб допомогти зняти набряк. Тієї ночі, перш ніж заснути, Клавдія мала видіння, До її камери прийшов Ісус і сказав, що турбуватися більше не треба, адже шляхи Господні не збагненні. Коли троє чоловіків покинули жіночу в'язницю, Людай запросив гостей зупинитися в його домі в Колумбусі, Ті прийняли запрошення, і він повіз їх у чорному із золотом Роллс-Ройсі до свого маєтку на 112 гектарах землі. Крім того, що він адвокат, розповів Дай, він також завзятий рибалка, палкий любитель регбі і фермер у справжніх традиціях своїх предків – адвентистів сьомого дня. Повечерявши, вони сиділи на задньому ганку, сьорбаючи скотч та обговорювали вбивство 22-го калібру. Дай мав версію і просив їхньої допомоги та підтримки, щоб перевірити її. Зважаючи на постріли в голову, в дусі страти, казав Дай, він відчуває, що за всім цим стоїть організована злочинність. Від дикого зі своїх клієнтів він чув, що якийсь новий постачальник кокаїну намагається втрутитися на територію Колумбуса. Оскільки Макен, імовірно, був змішаний у торгівлі з наркотиками, припускав Дай, він міг спробувати переметнутися до нового постачальника. Дай припускав також, що решта жертв брали участь у перевезенні кокаїну на дрібніших ролях, як от підбирання пакунків, що випали з приватних літаків, і що жорстокі страти були способом, мафіозного синдикату Дейтона-Сенцинаті залякати інших. Наступного дня Біллі Гельмер повернувся до Чикаго, але не раніше ніж дізнався, що БКР оприлюднило нову інформацію. Як виявилося, 22-й каліберний Штюгер-Люгер, застосований у семи вбивствах, також використали півроку тому, 10 грудня 1977 року, в Нью-Арку, штату Гайо, щоб застрелити Джойс Верміліон і Карен Додріл на стоянці кафе Форкера. Відтворюючи події тієї грудневої ночі, департамент поліції Нью-Арка дізнався, що Карен Дод... Додріл вирішила піти до кафе Форкера, щоб отримати готівку за чеком. Джош... Джойс Вермільйон Верміліон, офіціантка з бару, поскаржилася, що чоловік не зможе забрати її після роботи, як, звичайно, і Додріл. Зголосилися повернутися до закриття і відвезти її додому. Коли вони йшли з кафе, в обох жінок вистрілили щонайменше дев'ять разів. Більшість куль влучили в голови. Біля тіл були знайдені патрони 22-го калібру. Справа залишалася нерозкритою. Колумбус діспетч процитувала, наближене до розслідування джерело, яке припустило, що оскільки всі 9 злочинів сталися в суботу чи неділю вбивство 22-го калібру, могли бути частиною якогось ритуалу – ініціацію в банду. «Нью-Йорк Таймс» за 3 червня 1978 року повідомила – що 9 випадків убив з 22 калібру охопили 5 різних юрисдикцій, де кожна правоохоронна структура провадила власне розслідування. Хоч вони і стверджували, що координують зусилля, наголошувала стаття, помітні ознаки напруження, що могли призвести до неповного обміну інформацією, Таймс розкрила, що офіцери поліції Нюарка, штат Огайо. Докоряли Джорджу Сміту, прокурору округу Франклін за розголошення моделі пістолета і боялися, що якщо вбивця або вбивці завдадуть чергового удару, вони можуть скористатися іншою зброєю. Не в змозі зв'язатися з Джорджем Смітом, щоб отримати коментар, оскільки той перебував у цинцинаті в межах кампанії за балотування на посаду генерального прокурора Огайя, від Республіканської партії. Репортер «Таймс» написав, «Розлучений статтею в «Таймс» і твердженням буцімто детективи округу Франклін винуватять його в тому, що деякі люди вже охрестили яско-фіаско, Сміт заперечив, детективи з департаменту шерифа і є тими, хто тиснув на них. Це вони ходили до прокуратури, просиджували під дверима у гриді». Після оприлюднення інформації, що вбивство двох жінок з нюарку скоєно з тією ж зброї, що і решта вбивств з 22-го калібру, раз Мільйон вирішив, що теорія кокаїнової змови дає, здається натягнутою. Мільйон попросив додаткової допомоги в плейбої, і редактор Білл Гельмер домовився, щоб другий приватний детектив Лейк Гедлі з лас вегаса допоміг у розслідуванні. Гедлі прибув із чекаського офісу плейбоя до Колумбуса в підпорядкуванні Міліону. Це був високий стрункий чоловік, вибрячи за сорок, із видуженим тонким обличчям, темним волоссям, що підіймалося прямо від лоба та орлиним носом. Відрекомендовані матірю та сестрою Клавдії Гедлі і Міліон змогли зустрітися з сержантом Білом Стекменом, який прийняв їхню пропозицію допомоги і надав, певні зачепки. Зокрема, повідомив їм, що кілька жінок з галереї зображень підозрювали Лені Байта, кульгавого кремезного водія вантажівки, чий вантаж приніс йому вуличне прізвисько «Свинар». Гедлі та Міліон заходилися нишкороти навколо будинку свинаря, трізь дзвінку кімнати що нагадувала лігу чи кабінет, вони побачили копії статей про вбивство 22-го калібру, приклеєні до стіни. Також вони дізналися, що танцівниці Гоу-Гоу вважали свинаря напрочуд евакувати. Він приходить до стримбару, розповіли дівчата Гедлі, та коли ми роздягаємося, він відвертається до сцени спиною. Однієї ночі Гедлі та Міліан допитали свинаря в галереї зображень, він спокійно, холоднокровно розповів їм, як полюбляє водити молодих жінок, особливо Клавдію, на сніданок після завершення їхньої робочої зміни. Та коли Людай нагадав їм, що свинар є алібі клавді, детективи плейбоя збагнули, що намагаються дискредитувати найдавнішого свідка захисту ще один глухий кут. Кілька разів Міліон Гендлі намагалися зв'язатися з прокурором Джорджем Смітом, але їм жодного разу так і не перетелефонували. Після того, як заступник прокурора Огрейді погодився зустрітися з ними і вони прибули до нього в офіс, його секретарка відрізала. Він мусив поїхати в одній важливій справі. Слідчим плейбою здавалося, що всі, з ким вони намагаються поговорити – або уникають їх, або посилають ганятися за привидами. Зокрема, їх дратувало й те, що куди б вони не йшли опитувати людей, Людайн наполягав на своїй присутності. Він ніколи не випускав їх із поля зору. Минуло півроку від першого з дев'яти вбивств і незабаром для на місцевих слідчих стало очевидним, що мешканці центрального гаю живуть у глибокому страху. Деякі родини придбали зброю. Багато хто купував надійніші замки. Усі тримали двері замкнені, двері вдень і вночі. Що найбільше лякало людей, то це те, що жертви були вбиті не в барах, не на темних вулицях чи в районах з високим рівнем злочинності. Невинних громадян жорстоко вбивали у власних домівках де вони мали би бути у безпеці. І жах від методу вбивства та численних пострілів чоловікам і жінкам просто в обличчя викликало відразу й обурення. Люди вимагали дії від політиків і правоохоронців. 2 червня за день до 27 дня народження Клавдії, за 10 днів до призначеного її суду, Йовдай домовився, що комісія громадського захисту Гаю. Влаштували їй перевірку на детекторі брехні. Перевірка відбувалася в закритій кімнаті у в'язниці і тривали дві години. Серед питань, які її ставили, були такі. Ви справді були там, коли застрелили Мікі Макена? Ви бачили Мікі Макена в той час, коли в нього стріляли? Ви були коли-небудь в будинку Макена? Ви когось конкретно підозрюєте вбивстві Мікі Макена? Її відповідь? Відповідь на кожне з цих запитань була «ні». У своєму висновку поліграфіст написав, розділ 7, 8 червня за 4 дні до суду над Клавдією прокурор округу Франклін Джордж Сміт приголомшив усіх відмовою від обвинувачень і проханням до судді звільнити жінку з-під варти. Зокрема, судова колонка в ноле... Росіджу зазначала, нижче стояв підпис Джордж Сміт і Джо Огрейді, прокурори. Детективи округу Франклін і преса були спантеличені тим, що прокурор відмовився від винобачень. Наступного ранку Citizen Journal вийшов зі статтею на першій, на першій шпальті. Вечірня Діспенч вийшла більш критичною. Недільна Диспенч у своєму аналізі новин ущупливо відгукувалася про прокурорів. Ліо святкував. Попереджав же він Огрейді і Сміта, а ті не слухали. Тепер вони зробилися посміховиськом для правової спільноти Колумбуса, і шанси Сміта на обрання генеральним прокурором стрімко згасали. Одразу після рішення про звільнення Клавдії 8 червня Раз Міліон і Лейк Гетлі домовилися з фотографом плейбоя, щоб зустрів її біля жіночої виправної установи і пішов із Юдаєм до Поклавдів. Під час десятихвилинної їзди від зали суду вони запевнили Дая, що оскільки вбивства 22-го калібру тривають, плейбой досі у справі. Міліон відчував, що сценарій вбивства вихідного дня має от-от повторитися. Тож вони хотіли бути поряд, щоб отримати свою історію. Вони також погодилися, що найважливіше зараз забрати з в'язниці Клавдію, швиденько посадити її в машину і відвести до доктора Байрона Стінсона по Абгенголі на території університету штату Огайо. По-перше через її психічний стан, сказав Мільйон, а головне, якщо вбивці вважатимуть, що їй щось про них відомо. Хтось може чатувати на неї під жіночою в'язницею. Ліудаєв вивів Клавдію з в'язниці, доки фотографував плейбоя «Робив світлини». Та коли вони рушили до Роллс-Ройса, Дая їх перестріла знімальна група. Супутники Клавдію дозволили їй дати коротке інтерв'ю, а потім узяли курс на медичний центр університету штату Огайо, запевнивши їй, що «В Абгемголі їй буде безпечно». Доктор Стінсон так описав Клавдію після її четвертого прибуття до Абгемголу. «Чорне волосся довжиною до талії, чубчик, багато макіяжу, великі золоті сережки, багато прикрас, сукня Міні, яка дуже відкриває стена, підбори, а вона ж висока жінка, постійно скаржиться, не можу пригадати». Частий безпричинний сміх, напади плачу, безпричинне відсторонення, радісне збудження, періодичні напливи теплоти, спокусливість завжди на максимумі. Його діагноз – шизофренія латентного типу. Коли Людай прийшов відвідати Клавдію, він пояснив, як доводилося пояснювати останні три місяці знову і знову, чому не домігся її звільнення раніше. Він зробив це, щоб урятувати її життя, адже за ґрам її було безпечніше. І важливо було, щоб усі на вулиці поширювали чутки, ніби вона психічна хвора, не може нічого згадати про вбивство. Ти в безпеці, ти в небезпеці, наполягав він, тож твоє завдання залишатися тут, у лікарні, і тримати рота на замку. Наступного дня прокурор округу Франклін офіційно відмовився також і від обвинувачень проти Діну Політіса, а на понеділок було призначено слухання, щоб зробити те саме щодо Роберта Новатні. Прокурор Огрейді вніс роз'яснення, поінформувавши пресу, якщо з'являться нові докази обвинувачення, будуть поновлені проти всіх трьох підозрюваних. Новатні дав інтерв'ю репортерові «Колумбус-диспіч», передусім висловивши гнів щодо обвинувачення. Джордж Сміт, той, що зараз у прокурорському кріслі, гадає, він збирався виграти вибори на цьому, казав він. Я почувався пішаком, не розумію, як це може зійти їм з рук, просто схопити когось на вулиці запроторити за три вбивства. Він досі не збагни, чому Клавдія звинуватила його у тих вбивствах, у Макена, стверджував новаті. Відтоді він з нею не розмовляв. Вони знали, що в неї проблеми з психікою, і вона легко піддається впливу. Гадаю, її зізнання було здебільшого сфабриковане. Ту інформацію, що вона не вигадала, вони самі її підсумували, я так вважаю. Він повідомив репортерові, що хоча вони з Клавдією понад рік жили разом на момент її арешту, у них ніколи не було особливих стосунків. Мені було її шкода, і я гадав, що мушу їй допомогти. Він визнав, що в минулому його разів 10 заарештовували за дрібні правопорушення на кшталт пиятики в громадському місці, але ніколи за щось настільки серйозне, як убивство. Тепер люди завжди вважатимуть, що якщо вже його звинувачували убивствою, то він і справді має бути винним. Куди б я не пішов, моє ім'я завжди пов'язатимуть з цим. Напруга – ось перше слово, що спадає мені на думку. Вони мені все життя зруйнували. Тепер у цьому місці я не маю майбутнього. Бобі щиро розгніваний, замислював позови проти Клавдії, проти детективів, проти, детективів, проти прокуратури, проти штату Огайо. Потім його гнів щух. І він сказав матері й братам, що Клавдія психічно хвора, тож він більше не тримає на неї зла. До вечерня 1978 року за три дні після звільнення Клавдії, Колумбус Діспетч натякнула, що обвинувачення проти трьох підозрюваних зняли з політичних причин. Коли Клавдія остання з трьох обвинувачених у вбивствах у Макена опинилася на волі, і головних підосрюваних у 22-го калібру не залишилось, чимало мешканців центрального Огаю стали купувати сторожових собак і тримати зброю, зарядженою, на поготові, живучи за дверима з подвійним замком та в такому страху, якого не знали за життя. Розділ 8. Після чотириденного перебування в Абхемголі Клавдію виписали о 4 годині 12 червня 1978 року, у день, коли її мали судити за вбивство. Коли свинар допомагав їй сісти до своєї завантаженої фури, припаркованої на стоянці під Абхемголом, свині верещали від спеки, а студенти університету штату Огайо відріщалися на це і реготали. Клавдія махали, сміялися разом із ними. Свинар відвіз Клавдію до будинку її матері у східній частині Колумбуса. Але міста «Істгейвендрайв» була надто вузька, щоб маневрувати на ній із трейлером, тож він полишив його на пагорбі, і решту шляху вони йшли пішки. Марта явно була рада його бачити і наполягала, щоб він залишився на ніч. Він спав на канапі. Наступного ранку, у вікно, він побачив авто шерифа, припарковане через вулиці. «Схоже, за нами стежать», – сказав свинар. «Це неподобство», – обурилася Марта. «Іду дізнаюся, чого він хоче». Коли вона наблизилася до авто і зажадала пояснень, чому помічник шерифа стежить за її будинком, той відповів. «Місіс Яско, я лише виконую свою роботу». Чого мені насправді хотілося б тут це увійти в дім і поговорити з водієм вантажівки? Ви не війдете в мій дім, якщо не маєте ордера. Шкода, що ви так ставитеся до цього мем. Я просто почекаю трохи тут, доки він вийде. Але пізно ввечері помічника шерифа вже не було. І свинар сказав, що має їхати, доки свині не виздихали від спеки. Я неодмінно повернуся до тебе, Клавдіо. «Це я тобі обіцяю». Повернувшись за тиждень, свинар переконав Клавдію, що їй треба на деякий час поїхати з Колумбуса. Їй пішло б на користь, переконував він, якби вона вирушила в дорогу разом із ним. Клавдія подумала, що це чудова ідея. Вони подорожували разом, розвозячи свини до Індіани, Ілонойсу, Вісконсину, Вісконсину, Мінинсоти, жінка допомагала йому завантажувати, розвантажувати і оглядати худобу. Хоча вони спали в кабіні вантажівки, чоловік ніколи не пробував домагатися Клавдії. А їй було приємно, що він поважає її потребу в приватності, що для нього достатньо бути поряд, щоб допомогти їй забути своє тяжке випробування. Свинер вирішив, що вони відсвяткують 4 липня, доброю вечерю і ніч в мотелі. Він купив в автоматі у вестибюлі вечірню газету і показав Клавді новину. Напередодні 3 липня 1978 року Верховний суд США у справі Сандрі Локет проти штату Огаю скасував закон Огаю про смертну кару. «Що це означає?» – спитала вона. «Ну, твоє обвинувачення містило положення щодо смертної кари, але тепер, якщо справжнього вбивцю або вбивцю 22 калібру впіймають, найменше, що вони отримають вічне ув'язнення». «Я рада», – сказала Клавдія, – «бо я проти смертної кари для будького». Свинар подивився на неї і усміхнувся. Десятки разів я дякував Богові, що був із тобою того ранку». Та я ніколи не припиняв дивуватися, звідки ти знала всі ті подробиці про моє місце вбивства. Вона розсміялася. «Я ясновидеця, ти ж це знаєш». «Не вірю я в целену коняче». Ну, іншого пояснення немає. І ще одне. Я ніколи не казав цього поліції, та я ні за що не забуду, як ти передбачила смерть Мікі Маккена до того, як це сталося». Хіба це не доводить, що я вмію передбачати майбутнє? Свінар похитав головою. Це доводить, Люба, що ти мені не все розповіла. Ти мені не довіряєш, Лені, надувши губи, відповіла жінка. Звинувачуєш мене в тому, що він прикипів очима до зеркала заднього вигляду. Прокляття! Не блюзній, Лені, ти знаєш, як я ставлюся до... «Люба, мені прикро тобі це казати, але останні два дні я постійно помічаю цей клятий синій шевроле. Ти про що?» «Про те крихітко, що за нами хвіст, і я дуже хотів би знати, чи це копи, а чи вбивця?» Решту поїздки додому Клавдія сиділа, зіщулившись на пасажирському сидінні і тремтіла зі страху. Повернувшись до будинку матері, вона попросила ненці зателефонувати таткові, Стекману перевірити, чи знає він, що відбувається. Степмен сказав, що за Клавдією та свинерем вели стеження помічники шерифа округу Франклін, щоб перевірити, куди вони їздять і з ким спілкуються. Говор Чемп не заспокоїться, доки не запроторить мене знову до в'язниці. Стекмен відповів, що то був не чемп, адже він більше не детектив. Чемпа перевели на адміністративну роботу. Тепер він працює за заступником директора Франклівської окружної в'язниці. Клавдія поклала слуховку і відчу... відчула, як її тіло холоне. Її затрусило. Вона підняла очі на свинаря і прошепотіла. «Я не хочу помирати». Одержима думкою, що убивцям відома адреса її матері, Клавдія благала чоловіка допомогти їй виїхати. Свинар підшукав її квартиру у German Village. це буде її таємний сховок, повідомила вона, де можна пересидіти, доки справа до 22-го калібру не буде розкрито. На початку листопада 1978 року, за 11 місяців після першого вбивства 22-го калібру, в Нью-Йорку штату Гаю вийшов грудневий номер плейбоя і Клаудія стала місцевою знаменитістю. На сторінці красувалася світлина, на якій Лью Дай допомагає їй вийти крізь гра... гратові двері окружної в'язниці. Клав'я знина відділи цю статтю. Налякана заново набутою славою, вона була впевнена, що тепер обивця впізнає її на вулиці. Вона не часто виходила, хіба раз чи двічі на місяць, коли до квартири приїздив свинар. Стаття Біля Гельмера «Судовий щоденник плейбоя» резюмувала історію вбивства Маккена і критикувала прокурора та департамент шерифа. У статті вказувалося, що прокурор округу Франклін Джордж Сміт, який саме балотується на вищу державну посаду, здавався особливо нетерплячим у своєму прагненні засудити підозрювану та проголосити перемогу. Докладне зізнання Клавдії було здебільшою вигадкою, заснованою на звичайних фактах, стверджувала стаття у плейбої. Можливо, очікувалося, що присяжні повірять у це за відсутності будь-якого спростування, але ж недосвідчений офіцер поліції чи прокурор. Майже на всі питання вона відповідала хибно, невичерпно чи кволу. Ті кілька відповідей, що були правильні, очевидно підкинули їй аж або аж отримали методом виключення. Прокурор Джордж Сміт відповів на статтю плейбоя в номері «Колумбус-диспеч» за 3 листопада. Понад півроку минуло з часу вбивства містера і місіс Мартінів у Колумбусі. Останніх двох із дев'яти вбивств і більшість людей у центральному Огайо починали відчувати, що кошмар позаду. Багато хто припускав, що якийсь зодіак або джек різник убивці 22-го колібру Імовірно, просто припинили діяльність або поїхали зі штату, або вмерли. Однак після статті у плейбої сержант Стекман, не бажаючи ризикувати безпекою Клавдії, попередив поліцію Джерман Віліджа, щоб приглядали за її квартирою. Чимало людей стверджувало, що хто не скоїв цих убивств, зараз він неодмінно чатує на неї, і що вона не зможе почуватися в безпеці, доки вбивцю – Чим вбивць не буде впіймано. Частина друга. Детективи та вбивці. Розділ 9. Це сталося невдовзі після публікації в Playboy. 4 грудня 1978 року близько 10.45 вечора водій новенького синього Омні припаркував своє авто на Еклер-Авеню між вулицями Лівінгстон і коледж-авеню в східній частині Колумбуса. Він вимкнув фари, натягнув на обличчя лижну маску і сунув руку до маленького шкіряного ранця у пістолет із глушником. Вийшовши з машини, застебнув на собі теплу куртку з капюшоном, швиденько рушив у прохід між гаражами і там став чекати. Близько опівночі Джозеф Енік 56-річний помічник голови генерал-ад'ютантської служби американського легіону під'їхав на своїй жовто-коричній автівці до гаража, але розвернувся під незручним кутом, тож мусив дати задній хід і заїхати вдруге. в другий. Хвилин 10 він сидів у машині, не заглушаючи двигуна, щоб зарядити акумулятор. Уродженець, уродженець Клінленда, який більшість юнацьких і дорослих років провів у Колумбусі, Енік служив в армії під час Другої світової війни. Відомий як чоловік тихий, усамітнений і нежинатий. Наразі він був директором-розпорядником Американського легіону і, і відповідав за детальну організацію з'їздів у гайському департаменту, громадську діяльність і спеціальні проєкти легіону. Коли Енік вимкнув запалювання і вийшов з автівки, чоловік у масці прослизнув до гаража з водійського боку і розрядив у нього повну обойму з дев'яти патронів. П'ять в Веніка. Коли обойма скінчилася, чоловік опустив гаражні ворота, дістав ранця ліхтарик та обшукав мерця. Потім вийняв із задньої кишені жертви у якому виявив близько 300 доларів, тудитні картки і водійське посвідчення. Він запхав знахідку до себе в кишені і стягнув зені каштани, перевіряючи, чи немає поясного гаманця. Не знайшовши більше нічого, він підняв ключі від авто там, де вони впали, і обшукав багажник. Там були лише темно темна синьо-зелена ковдра і запасна шина. Убивця підняв гаражні ворота, вислизнув на двір і зачинив їх за собою. Потім підійшов до своєї автівки, поїхав геть. Сестра Еніка, знаючи, що той відвідував друга в північній частині Колумбуса, очікувала на його повернення близько 11.30. Коли ж він і до чверті на першу ночі не повернувся, жінка спустилася до гаража, щоб через вулицю від їхнього багатоповер... багатоквартирного будинку перевірити, чи на місці машина і закричала, знайшовши тіла брата, розпрестанене на землі. Детективи Колумбуса обшукали територію, дізналися, що востаннє Еніка бачили живим у місцевій бакаліній крамниці, де він зупинився купити щось перекусити між одинадцятою та дванадцятою. Зниклий гаманець давав підстави для припущення, що мотивом було пограбування. Попри те, що Енік отримав 5 пострілів у груди і живіт із 22-каліберною зброєю, поліція доповіла репортерам, що немає причин вважати, що це виписто пов'язане з убивством 22-го калібру. Я відувався в тому, суботнього вечора 9 грудня 1978 року, молода пара років, за 30 прийшла купувати іграшки на різдву до вермагу Вулко у Великому південному торгівельному центрі Колумбуса. Коли чоловік в окулярах у чорній оправі та з борідкою надав для оплати картові касирка Черен Л'ян перевірила її і знайшла в гарячому списку крадених кредитних карток. Вона попередила свою керівницю Дженет Бартом, яка зателефонувала до кредитного центру візи для повторної перевірки. Я мав купу проблем із цією карткою, нетерпляче мовив чоловік, пропонуючи сплатити готівкою. Не знаю, чи користуватимусь нею далі. Просто зачекайте, сказала Бартом. Я маю владнати це. Жінка, яка була з ним, покинула чергу до каси, повернулася до крамниці, а за кілька секунд чоловік почав вагатися, ніби не знаючи, чого від нього очікують. Потім він вийшов із черги і пішов слідом за жінкою, облишивши кредитку. Помітивши, що вони рушили до іншого виходу, касирка гукнула менеджера-стажера Джефа Словака, який вибіг слідом за парою на стоянку та вступив у сеперечку з чоловіком, коли той уже збирався сідати до свого мікроавтобуса Крайслі. Срум'язливий і тихий на вигляд чоловік спочатку відмовився повертатися до універмагу, але передумав, коли до них підійшов офіцер поліції. Жінка сіла в мікроавтобус і поїхала геть. В офісі Вулко на вимогу полісмена чоловік виклав картку соціального забезпечення, кредитну картку сугая та членську картку Блакитного Христа, усе на ім'я Джозефа Еніка, вбитого легіонера. Також він надав іншу картку судзабезпечення на ім'я Едварда Грамена. Незабаром потому Гері Джеймс Льюінгдон був заарештований і доправлений до Центрального поліційного відділка Колумбуса для допиту за спробу використання краденої кредитної карти. О восьмій вечора 9 грудня в детективному бюро на третьому поверсі Департаменту поліції Колумбуса лисувати однак хлоп'ячого вигляду детектив Джеррі Макменемі взявся за щойно заарештованого Геррі Джеймса Льюінгтона. Він зачитав затриманому його права. Льюінгтон. Підписав форму, відмовляючись від права зберігати мовчання і право на присутність адвоката. Покладаючись на чуття, Макменемі вирішив не розкривати, що він детектив із розслідуванням вбивств. Замість того, щоб ввести Люінгтона до вбивчого відділу, він повів його до відділу злочинів із кредитними картками. Та вдавши, що його цікавлять. Цікавлять лише незаконне використання картки, ні словом не обмовився про вбивство Еніка. Маючи в кишені куртки невеличкий диктофон, детектив записав допит. У відповідь на запитання Макменамі про свою біографію, Люїнгтон розповів, що працює техніком у Роквер. Інтернешн у Колумбусі Й останні 8 років мешкає на Іст-Майн-стріт у Кіркенсвіллі, штат Огайо. До того, ж, до того мешкав у Нью-Йорку. За обома адресами він проживав зі своєю дружиною Ділей, з якою одружений близько року. До одруження, сказав Льюїнгтон, він до 37 років жив із матір'ю. Перевірка в базі показала, що раніше його вже заарештовували в Колумбусі за дрібні крадіжки, зберігання знаряд злочинів, носіння прихованої зброї та непристойну поведінку. Судових вироків не було. На питання про застосування кредитних карток Еніка Люінгтон зізнався, що робив із ними закупи в К-Марті рінку Онтаріо. Перш ніж його піймала продавчиня волко, купив виграшок на 45 доларів для жінчиних дітей. Коли спитали, як до його рук потрапили ці картки, він запевнив, що знайшов напередодні, коли змушений був вийти на трасу, щоб замінити пробиту шину і помітив їх у траві на узбіччі. Якою була погода? спитав Макмена. Сухо й вітряно, відповів Люїгтон. Неправда, Геррі. Нічого, якщо я зватиму вас Геррі. Мені достеменно відомо, що в той день постійно вело. Макменемі потягнувся по гаманець Люіхтона, що лежав перед ним на столі. Маєте ще якісь папірці на ім'я Еніка? Не проти, якщо я подивлюся? Люіхтон знизав плечима. Та дивіться, проглядаючи вміст міст гаманця, Макменемі не побачив нічого е, нікового, але здивувався, знайшовши чек із магазину Гідза в Нюарку, Огайо на 22 каліберний напівавтоматичний штурм Рюгер і набої. Чек був виданий на ім'я Ділейн Лі Грамен. Що це, Гиррі? Люїтон подивився на чек, потім підняв очі на детектива і відкинувся в кріслі, знизуючи плечима. Перевертаючи руки долонями луни на знак відкритості. Вона купила його меню в подарунок на день народження. Макменемі зателефонував своєму напарнику детективу Чарльзу Сему Вомельдорфу і розповів про знахідку. Чекаючи на прибуття Сема, Макминимід спитав Люінгтона, навіщо той пішов купувати іграшки з кредиткою? з кредитною карткою покійника. Я вирішив, що це чудова нагода дістати подарунки на Різдво. Троє дітей. Егеш? Так, гарні діти. Збираюся всиновити їх. Коли прибув його напарник, Вомельдорф Макменами, керуючись ін... інтуїцією, вирішив перевірити, чи вдасться спровокувати Ліо він зауважив, що Джозеф Енік був знайдений у себе в гаражі мертвим зі спущеними штанами і поцікавився, чи були між ними двома сексуальні стосунки. Обличчя Луїкдона спалахнуло гнівом. Уперше спокійний чоловік в окулярах проявив емоції. «Я не педик, чорт забирай. нічого такого не було. То розкажіть мені, що сталося?» Зрештою, Луїкдон зізнався у вбивстві Джозефа Еніка. За його словами, він стежив за заємніком і знав, що той регулярно приїздить до свого гаража між 11 і 11.30 ночі. Припаркувавши власну машину поблизу, він зачекав у кутку. Вуличний ліхтар освітлював прогулок. Люіхдон казав, що подумав навіть стрельнути по ліхтарю, але вирішив, що не треба. Макменемі не міг повірити своєму візінню, Чуття спрацювало, він легко розкрив убийство Еніка. Хіба це не було ризиковано, а шум від пострілу спитав Макминемі. ну і мене на пістолеті, той глушник, сам його зробив, і шуму від нього було б не більше, ніж від іграшкового пістолетика. Коли Гері розповів про вбивство Еніка, Макмине перезирнувся з Омельдорфом і вирішив розіграти ще одну довгу подачу. «Знаєте, Геррі, це страшенно дивно. Ось ви користуєтесь 22-калібревим пістолетом. Ви причетні до вбивства 22-го калібру?» Геррі відхилився назад разом зі стрільцем, дивлячись у стилю, і повільно облизнув язиком губи. Ті були геть сухі. Він сказав лише, «А ви розумні?» «Що ви маєте на увазі?» – спитав Макменемі, дражнячи його. «Ви, очевидно, намагаєтесь копіювати їх за допомогою пістолета 22-го калібру». Геррі всміхнувся. «Майже вгадали. Гей, про що ви кажете, Геррі? Ну ж, бо ви маєте стосунок до них? Не хочу розпочинати цирк о такій порі». «Послухайте, Геррі», – втрутився Вомельдорф. «Пістолет 22-го калібру, який ми шукаємо, – це Штюгер-Люгер. Ви якось до цього причетні? Пістолет, який я маю, – не той, що у вас у розшуку». Макминені відчув, як волосся в нього на потилиці стає дибки. 20-ти каліберний штурм люгер був дуже подібний до 22-го каліберного Штюгер-Люгера – і він мав бути добре знайомий із пістолетом, який розшукує поліція трьох округів, щоб знати різницю між ними двома. Де нам знати Рюгер, з якого ви застрелили Еніка? спитав. Де нам знайти Рюгер, з якого ви застрелили Еніка? спитав Макменові. Запала тривала пауза, наче Люіндон обмірковував рішення. Потім він знизив плечима. У мене вдома, у шкіряному ранці, в шафі, в коридорі. Там ви знайдете гаманець Еніка з його водійським посвідченням. Те, що лишилося від грошей, десь баксів 50, буде на полиці шафки в моїй спальні. «Що ви зробите з рештою грошей?» – спитав Бомельдорф. Гері зітхнув. Сплатив рахунки – 59 доларів за газ та інше. Гаразд, мовив Вомельдорф, а інша зброя. Коли увійдете в дім, знайдете три ручні пістолети 22-го калібру. Глінфілд, 410-й дробовик і Вінчестер, 30-30. Він усміхнувся, немов був трохи збентежений. Вам не доведеться перевертати будинок до Городригам. Унизу у підвалі є майстри рівня – а одразу ліворуч коробка. Коли увійдете до майстерні, просто подивіться ліворуч і вниз. У тій коробці ви знайдете два пістолети 38-го калібру. О 9-й вечора Макмине вийшов у сусідній кабінет відділу вбивство і зателефонував додому своєму керівникові, сержанту Білу Стекмену. Послухай, Стеку, ми тут взяли типа на ім'я Гері Льюінгтон який зізнався у вбивстві Еніка, і я знайшов чек на 20-каліберний напівавтоматичний штурм Рюгір. Я хочу взяти ордер на обшук в окрузі Лікінг, щоб оглянути будинок, і мені знадобиться підмога». «Постривай», – сказав Стекман, – «я їду, дай мені півгодини». Макменемі повернувся до кімнати для допитів. «Хочуть спитати вас іще раз, Геррі», – мовив Макменемі. Досі жартома, бо не вірив, що Люік Дон замішаний у чомусь, крім обігства Еніка, чи причетні види вбивства 22-го калібру. Геррі сором'язливо сміхнувся і знову близнув губи. Просто їдьте і знайдіть зброю. Матимете зброю? Приходьте, поговоримо. Близько 9.30 Стикмен прибув до детективного бюро і Макминем розповів йому, що вони мають. Геррі Люїдон не лише зізнався в убивстві Еніка, він не заперечував, що також причетний до вбивства другого калібру. Гаразд, відповів Стетман. Телефонуйте Бобу Капу та Кларенсу Сорелу і скажіть, нехай їдуть сюди. Потім він зв'язався з департаментом шерифа округу Лікінг і попросив лейтенанта Пола Шорта про допомогу. Станом на першу ночі, 10 грудня, Гері Люїкдон був закутий у ланцюги для перевезення до Франклінської окружної в'язниці. Він глянув на на, на Макменамі Гвомальдорфа, обвів пальцем циферблат свого наручного годинника і усміхнувся. Я маю приблизно півтори години на сон, бо вам знадобиться 20 хвилин, щоб доїхати до. Кіркерсвіль, 45 хвилин, щоб отримати ордер на обшук, і 20 хвилин, щоб повернутися. А потім ви говоритимете зі мною. Після того, як Люїхто не забрали, до стекмена приєднався детектив Стів Мартін із департаменту шерифа округу Франклін. І разом із кількома іншими міськими детективами вони попрямували на схід до. Кіркерсвіля. Лейтенант Пол Шорт, голова детективів департаменту шерифа округу Кіркерсвіль, зустрів їх на Мейн-Стріт перед білим каркасним будинком Герри Льюингтона. За будинком був круглий схил, двір завалений брухтом. Не було ані світла в домі, ані до нового мікроавтобуса «Крайстер». Стикмен зійшов на ганну і постукав у парадні двері, але відповіді не було. Він відрядив детективів Вомельдорф та Айзеля їхати із лейтенантом Шортом по ордер на обшук від судді сусіднього Нью-Йорка і разом з іншими став чекати на їхнє повернення. Доки Стекмен чекав повернення своїх офіцерів і лейтенанта Шорта з орденом на обшук, він переглянув список зброї, яку зі слів Гері Люгінгтона вони мали знайти в будинку. Особливо цікавив його 22-х каліберний штурмлюгер, який подарувала Люйндону його дружина на день народження, Пістолет, з якого той убив Еніка. Дивно думав він, що чек був виписаний на ім'я Грамер. ім'я було знайоме, тож стекмен знайшов його у своїх архівах. І тепер виявилося, що це був один із багатьох цікавих поворотів у справі. Інформатора не відстежили важливий зв'язок, прогавили критично важливу інформацію, практично забули до цього моменту. Він гадав, якою ж буде реакція Пола Шорта, коли той дізнається про чек та усвідомить, що насправді вже допитував дружину Гері Льюіктона під ім'ям, Ді Грамер, 18 липня, але не відстежив зачепки. Стекмен пригадав, що коли влітку Шорту перше доповів йому про той інцидент, він, здається, не сприйняв цієї жінки всерйозно. Шорт тоді казав, що її звинувачення, мабуть, лише домашня сварка між родичами дошкольні, щоб просто завдати клопоту. Вона повідомила... Шорту, як і за місяць до того казала голові поліції Кіркерсвіля, перш ніж піти до Шорта, що вважає свого дівера Тадеуса Чарса Люїкдона, імовірним убивцею 22-го каліку, Коли Стекман попросив дозволу поговорити з нею, Шорт відповів, що це неможливо, оскільки вона не довіряє департаменту поліції Колумбуса і говоритиме лише з детективами округу Лікінг. Стекмен попросив спростежити за нею, але зафіксував собі, що більше нічого про це не чув. І ось тепер вони чекають ордера на обшук її будинку, де, можливо, знайдеться знаряддя вбивства. Не те, щоб він дорікав полушорту. Такої помилки кожен міг припуститися. Надто вже легко судити, озираючись назад. Шоста година недільного ранку. Першній Шорт, Айзель і Вомельдорф отримали ордер на обшук від судді Нюарку і прямували назад до Кіркерсвіля. Шорт вів машиною, уважно слухав, як Вомельдорф описує чек на 22-й каліберний штурм Рюнкер, знайдений його напарником у гаманці Геррі вдома. Тільки но шорт почув, що його виписали на дружину Гері Люгінгдона на ім'я Ділини Лі Грамер, як дуже виразно пригадав її. То було 18 липня, коли Ді Грамер увійшла до департаменту шерифа округу Лікінг і зажадала поговорити з керівником детективів. Вона була знервована і неспокійна, із завитками пишного чорнявого волосся над сердитими темними очима. Її міцно стиснуті губи підкреслювали горбинку на носі, який, здавалося, був колись зламаний. Шорт запросив її до свого кабінету, запропонував сідати й увімкнув магнітофон. Жінка присіла на стільця, тісно закуталася в білий в'язаний светр, підкреслюючи свої повні груди. Хоча голова поліції Кіркерсвіля, який прислав її сюди, уже поінформував його про історію місіс Грамер, нібито її дівер, убивця 22-го калібру, Шорт уважно вислухав її розповідь. Чарльз казала, казала вона, не заробляє стільки грошей, скільки її чоловік, і все ж купує речі, яких не може собі дозволити, як-от нову вантажівку чи мікрохвальовку для своєї дружини. Якось Чарльз повід... підмовив брата сказати їй, що вони вдвох працюють увечері у вихідні, полірують підлоги. Так він міг пояснити пізні годин... години і додаткові гроші, які приносив додому. Але це, тверджу, стверджувала Ді, є брехнею. Вона зізналася шорту, що не ладнає зі своїм дівером, що той погрожував їй та її дітям. Кілька тижнів тому вона влаштувала гаражний розпродаж, і один з його хлопчиків украв 100 доларів з її тумбочки. Ще один з його дітлахів розповів, розвів вогонь у неї вдома. Вона попереджала Чарль... Чарльза, що піде в поліцію, а він погрожував їй, кажучи, що якщо вона це зробить, то їй трьом дітям і його рідному і... Братові надовго залишиться, недовго залишиться жити. Коли вона вкотре повторила звинувачення, будь-сім вірить, що Чарльз вбився 22-го калібру, Шорс спитав, чи має вона якісь докази, зброю, відомості про жертву, будь-яку інформацію. Вона скривилася і нарешті випалила, що колись працювала в Мікі Маккейна танцівницею в боу, боу але пішла, адже він змушував її танцювати голою. Жінка говорила про клуб «Ельдорадо Мікі» як про місце азартних ігор, наркотиків і проституції. Крім того, стверджувала вона, Мікі взяв гроші у двох чоловіків і підлаштував так, щоб вони зґвалтували її в провулку за клубом. А ще повідомив владі, Макен примушував її спати з детективом департаменту поліції Колумбуса з відділу моралі в обмін на прикриття ігрових оборудок і незаконну торгівлю спиртним. Полісмен пригадав, вона мав, мав близько 40 років, середній зріст і статуру, а його прізвище було Лідсворт. Шорт, який до своєї теперішньої посади кілька років працював додатковим помічником шерифа округу Франклін, зацікавився її обвинуваченням. Нібито хтось у департаменті поліції Колумбуса бере хабарі. Чи не погодиться вона поїхати з ним до центрального поліційного відділка і переглянути світлини зі щоричних поліцейських альбомів, щоб перевірити, чи зможе впізнати Ліцворта? Вона погодилась, і він повіз її до Колумбуса. Хоч вона й описала офіцера поліція в моралі, з яким її примушували спати, як сорокарічного чоловіка, проте обрала фотографію молодого полісмена – який ніколи не працював у детективному бюре Колумбуса і у поліції в Моралі. Це був глухий кут. Після того, як вона поверну... повернулася до Кіркерсвіля, Шор сказав, що перевірить її дівера і зв'яжеться з нею. Пізніше того ж дня до нього зайшли детективи округу Франклін, Стів Мартін і Тоні Річ, які перебували в окрузі Лікінг допитуючи можливого підозрюваного на вбивствах 22-го каліва. І Шорт дав їм прослухати плівку з допитом Дії грами. Обидва Річ і Мартін заявили, що хочуть поговорити з нею. Шорт відповів їм, що жінка не матиме жодних справ із департаментом шерифа округу Франклін і департаментом поліції Колумбуса, оскільки їм не довіряє. Він уже перевірив її історію, дізнався, що її дівер – та Деус Чарльз мав бездоганну репутацію на роботі і вирішив не допитувати його. Тепер Шорт розумів, що мусить з цим жити далі, знаючи, що доки поліція в усьому штаті полювала на вбив з 22-го калібру, він ще 5 місяців тому мав ідеальну зачіпку, здатну зрушити справу з місця, але не побачив у зв'язку. Іронія полягала в тому, що вранці він збирався допомогти Білу Стекмену обшукати будинок Діґрама на предмет доказів і знарядів бисту. О 6.45 Шорт зупинив машину перед будинком Львіві Дона і передав Стекмену ордер. Стекмен знову постукав у двері, оголосив, що він із департамент поліції «Колумбус» з ордером на обшук і питає дозволу увійти. Не отримавши відповіді, він розбив скляне вікно в парадних дверях, просунув руку і відмикнув двері зсередини. Гаразд, ви всі знаєте, що шукати, сказав він своїм людям. Скористаємось Вітальною як оперативним центром. Коли знайдете щось, приносьте сюди. У шофі в коридорі, як і казав Гері Льюінгтон, вони знайшли карабін 30-30 рушницю 22-го калібру з саморобним гушником і валізу, наповнену різноманітними типами боєприпасів. У підвалі вони знайшли десятки куль 22-го калібру і саморобну дерев'яну мішень намальовані від руки кола з яблуком у середині, на якій хтось тренувався, у до стіни, вбудованої у схил пагорба. Із двох знайдених револьверів 38-го калібру один був зі зламаним руків'ям і відповідав опису зброї, знятої з тіла провелебного, провелебного Джеральда Фінза в окрузі Феєртфінд. Перший прямий зв'язок між Геррі Льюінгдоном і вбивством 22-го калібру. Але вони не знайшли жодних ключових доказів ані гаманця Еніка, ані штурм Рюгера, там, де, за словами Гері, вони мали б бути. На думку Стейкмана, був неабиякий шанс, що Ділен Люївдон встигла побувати тут і забрала їх із собою. Тепер він мав з'ясувати, яку роль вона і її дівер насправді відігравали в цих убивствах. Об 11 ранку пошукова група повернулася до Колумбуса. Степман звелів іншим трохи відпочити, пішов до свого бойового командного пункту і впав у крісло. Оглядаючи стіни, на яких він розвісив кольорові світлини кожного місця вбивства, десяти жертв, а також мапу центрального лагаю з поміченими хрестиком місцями злочинів, відпитав себе, чи сьогодні, 10 грудня 1978 року, Рівно за рік від дня вбивства двох жінок у Нью-Йорку, він справді розкриває убивство 22-го калібру. Він зітхнув, потер втомлені очі знову звівся на ноги. Треба їхати додому і кілька годин поспати. Це буде довгий, клопіткий, і якщо його внутрішнє чуття не підводить, до Стабісова, захоп, захопливий день. Коли Геррі Льюігтон був заарештований на стоянці біля Волко, його дружина Ділейн кинулася до жовтого мікроавтобуса «Крайслер» 1967 року і поїхала примісенько додому. Вона дісталася туди близько сьомої вечора, відтак одразу пішла до шафи в коридорі і взяла звідти коричневий ранець. Перевіривши для певності, чи 22-й каліберний штурм Рюкер – Пістолети 2,38 калібру і гаманець Енніка справді там. Тоді поклала гаманець до своєї сумочки, жбурнула ранець у задню частину мікроавтобуса і гукнула дітей, щоб сідали в машину. Вони їдуть до бабусі Льюіс Дон. Приїхавши до будинку матері Гері, вона залишила пістолети вранці, але пішла нагору до ванної та запхала гаманець за металеву шафку біля дверей окрім 22-го каліберного ругера і кредитних карток. Гаманець був єдиним доказом, що міг пов'язати Геррі з убивством Еніка. Ніхто не стане шукати гаманець тут. У неділю о третій дня офіцер Том Девіс нашвидку поінформував про все, коли заступав на службу в детективному бюро Колумбуса. Отримав дзвінок від жінки, яка називалася Ділей... Ділейн Льюінгтон, Дізнавшись, хто на лінії, Девід подав сигнал своєму напарникові Майклу Скадеру, щоб той прослухав розмову. Стекмен попереджував їх, що вона звинувачувала свого дівера в убивствах 22-го калібру. Під час стандартної перевірки в базі Стекмен виявив чотири ордери, видані на Ділейн Льюїгдон, Лью за використання підроблених чеків і зажадав її арешту. «Що я можу для вас зробити, місіс Льюігдон?» – спитав Девіс. «Я хочу знати, у чому звинувачують мого чоловіка. Можете сказати мені, звідки телефонуєте? Перш ніж я надам вам будь-яку інформацію, я маю бути впевнений, що ви та ким називаєтесь. Я у будинку його матері, місіс Флоренс Льюігдон, Норд Форт Стріт, 1889». Поки Девис утримував її на лінії, Скадер викликав по раці поліційну автівку, щоб забрати її. За 10 хвилин надійшло повідомлення, що Ділейн Львінгдон була затримана, коли виходила з будинку своєї свекрухи. Скадер великий потримати її на місці, доки не прибудуть вони з напарником. Коли Девіс і Скадер під'їхали до будинку, вони посадили Ділен до своєї автівки і повідомили про те, що вона під арештом за чотири випадки підроблення чеків. «Не хочете розповісти нам про гаманець Джозефа Еніка?» – спитав Девіс. Жінка холодно глянула на нього, вочевидь звикла до спілкування з поліцією і сказала, «Не знаю, про що ви». «Учора ввечері ваш чоловік розповів детективам, що вони знайдуть гаманець у шафі, Коридорі, а також штурм Рюгер 22 калібру, який ви купили йому в лютому, але їх там не було. Ділейн помітно обм'ятла та жестом вказала на жовтий мікроавтобус Крайслер, припаркований через вулицю. «Пістолети в коричневому ранці в мікроавтобусі. А гаманець?» – спитав Скадер. Вона розповіла, де його знайти. Не могли б ви пояснити, навіщо їх забрали? Мабуть, вони крадені, відповіла жінка, і я не хотіла, щоб поліція їх знайшла. Гадала, ви обшука... обшукуватимете будинок, тому і забрала. Девіс приставив двох полісменів у формі, які затримали ділейн охороняти будинок і машину, доки вони зі... з кадером діставатимуть ордери на обшук, щоб перевірити вміст машини і забрати гаманець. О 5.30 вечора вони відвезли Ділен до Центрального поліційного відділка, оформили і передали для допиту Макменеті та Вомельдорфу. Ділен підписала відмову від прав і детективи поставили жінці кілька запитань щодо її біографії, на які їй явно не терпілося відповісти. Її колишнім чоловіком був Ед Грамер, і це пояснювало ім'я на карті соціального забезпечення, знайдені у гаманці Гері, ім'я на чеку за штурм Рюгер 22-го калібру. Вона бере участь у програмі професійної підготовки медсестер, розповіла жінка. У неї троє дітей, 10-8 років і дворічна, дворічний крихітка від двох із чотирьох попередніх шлюбів. Геррі дуже добре до них ставиться. Він навчив старшенького рати в шахи, зацікавив його читанням наукової фантастики. Також Геррі возив усіх трьох на пікніки, грав із ними вигри та був їм справжнім батьком. У день арешту він переймався тим, щоб добути для них купу подарунків на Різдво. Та щойно її почали допитувати про використання кредиток Еніка, Ділейн замовкла. Це б не казати, що щоб не казали Вомельдорф і Макмейнмі, їм не вдалося розговорити жінку. Тоді вони зателефонували додому Стекмену, і той відповів, що вже їде. Стекмен уже був поінформований БКР, що 22-го каліберні гільзи, узяті з будинку Гері Льюікдона, ідентичні зі знайденого на місці вбивства Дженкіна Джонса. Він знову зателефонував детективам з Сорелу і Капу та сказав, що вони потрібні йому негайно. Коли він прибув до детективного бюро Макмеймі доповів, що Ділейн не погоджується на співпрацю, Степмен прихопив свою теку з документами у справі вбивств 22-го калібру і попрямував до кімнати для допитів. Він був засмучений, дізнавшись, як заарештували ділен. Треба було заздалегідь попередити полісменів, щоб не забирали її, доки та не увійде до мікроавтобуса, і відтак зброя не буде буквально при ній. Наразі ж усе, що він мав, це авто на вулиці, можливо, зі зброєю всередині. Зараз навіть з ордером на обшук і навіть якщо пістолети справді в машині, він не міг юридично пов'язати їх із цією жінкою мені розпочав бесіди швидко зрозумів, що Ділен консультувалася з адвокатом. Хтось явно навчив її, як поводитися у поліційному відділку, як захищати себе, як домовлятися. Ділен, дозвольте пояснити вам. Просто зараз ви підлягаєте арешту за кредитні картки зберігання краденого майна, адже ми вже виявили кілька речей, придбаних за кредиткою Еніка у вашому будинку. Ви перешкоджаєте правосуддю. Ви приховали докази та зброю, використану для вчинення злочинних дій. А це означає, що ви вчинили злочин. Він дивився, як блідне її обличчя. Стикмен відчув, що треба відштовхуватися від цього. Йому потрібна була її інформація, її вплив на Гері. І хоч вона не могла свідчити проти свого чоловіка, йому знадобляться її свідчення проти Дівера. Щоб засудити обох чоловіків, доведеться пообіцяти не висувати проти неї звинувачень у пособництві чи спільництві. Він підозрював, що йому перепаде за рішення укласти з цією жінкою угодою, але це був вирішальний вибір, і він мав ухвалити його зараз. Ми вже знаємо про участь Гері у убивстві Еніка, мовив він їй, але що ви могли б до цього додати, якби я сказав що не маю наміру розвинувачувати вас у приховуванні інформації про причетність Герри до злочинних дій. Ділин зазирнула йому в очі. «Що ви маєте на увазі? Нам відомо про ваші численні проблеми, Ділен. Ми чимало довідалися про вашу діяльність. Я знаю, що ви ходили до поліції Кіркерсвіля і департаменту шерифа в окрузі Лікінг. Вона зиркнула на нього». «Тоді чому мій дівер досі не у в'язниці?» «Ну, постривайте трохи», – сказав Стекман, розгортаючи величезний швидкошивач і виймаючи звідти кілька сторінок. Ось чому я хочу поговорити з вами про те, що ви розповіли лейтенанту Шорту. Отже, як я зрозумів, ви натякали, що в нашому департаменті є люди, яким платив Мікі Макен за ігнорування незаконної торгівлі спиртним – і саме вони відповідальні за його смерть. «Ні, я ніколи не збиралася такого казати», – заперечила жінка. «Власне, я знаю, напевно, що вони тут ні до чого. Коли я говорила з офіцерами в Кікерсвілі в окрузі Лікінг, мені навіть заїкнутися не дали про причетність мого дівера до вбивства 22-го калібру. Усе, що їх цікавило, це моє особисте життя з Макеном і про полісменів хабарників з Колумбуса». «Гаразд, дій. Гарантую вам зараз, що ми не порушимо проти вас справу за тими обвинуваченнями, але якщо я колись дізнаюся, що ви були причетні до вбивств, у вас не буде жодного імунітету. Я обвинувачу вас у цих вбивствах». «Мене там не було», – твердо заявила Ділин. «Я нікому нічого не заподіяла». «Гаразд. То ви готові говорити?» Якщо мене не переслідуватимуть за те, про що ви кажете, я говоритиму з вами. Стикмен переглянув свідчення, які вона дала колись шорту, і жінка повторила своє звинувачення, що Тадеус Чарльз Льюікдон примусив її чоловіка Геррі допомагати йому у вбивстві. Чарльз наполягала вона, є вожаком серед братів маминим улюбленцем. Він надзвичайно агресивний і контролює всіх членів родини. Має пістолет, повідомила жінка, чорний, автоматичний із довгим дулом, на дулі тоненькі подряпини від глушника. Дуже схоже на той, який я купила для Гері, додала вона. Степмен відчув під час допиту, що для ділейн важливий він щоб обвинувачення лягло не так на Геррі, як на Чарльза, і щоб їй дозволили вийти з сухої з води. Він мав бути дуже обережним, розігри... розігруючи свою партію, адже підчепив велику рибу і мусив подбати про те, щоб вона не зірвалася. Просто мав дати їй певне послаблення. Скажіть мені, Ділейн, чи Геррі коли-небудь надавав вам хоч якусь інформацію на користь того, що Чарльз замішаний в убийство 22-го калібру? Отак, Геррі розповів мені, що Чарльз, Убив дівчату у кафе Форкера в нью йорку Це правда, що Геррі був із ним, але вбивство скоював Чарльз. Навіщо було їх вбивати? Який мотив? Я не знаю про нью йорк А от Мікі Маккена Геррі вбив, щоб помститися, бо Макен змушував мене займатися проституцією. Усвідомлюючи, скільки всього вона повідомляє йому, Стекмен приховував хвилювання за кам'яним виразом обличчя. Він мав дати жінці змогу відкрити обох і зробити це так, щоб і справа не розвалилася в суді. Під його м'яким тиском Ділен зізналися, як розповіла обом братам, що Мікі носив із собою чимало готівки. І що, на її думку, він мав сейф у себе вдома. «Однак ви знали, що Мікі має пістолет? Адже так?» Вона кивнула. «Я бачила його короткою» короткоствольний 38-й каліберний пістолет, коли зустрічалася з ним. Ви знаєте, де зараз цей пістолет? У машині вранці. У вас ще й зброя Міки в машині разом зі зброєю Герри? Так. Послухайте, чому мені не почати спочатку? Ділейн описала сварку з Гері перед тим, як вони з Чарльзом пограбували крамницю Вестерн-Авто у вересні 1977-го, щоб дістати зброю. Вона була проти цього, запевнила жінка, але Геррі все одно пішов із братом. Ділейн у подробицях розповіла про всі вбивства, як їх планували, як здійснювали, що робили з краденим майном і як Геррі та Чарльз поводилися опісля. «Я свідчим, свідчитиму проти Чарльза», – сказала вона. «Я наполягаю на тому, щоб свідчити проти нього». «Упевнений, що вас викличуть», – відповів Стекмен. «Але спершу ми маємо заарештувати його, якщо Гері підтвердить те, що ви кажете». «Можна мені побачитися з чоловіком?» «Гадаю, я можу розпорядитися, щоб його привели. Поки ви чекатимете, можливо, хочете освіжитися?» Допит тривав годину, 15 хвилин. Доки Ділейн була в умивальні, Стекмин зателефонував детективу Стіву Мартіну з департаменту шерифа і запитав, чи можна привезти Гері з окружної в'язниці до Центрального поліційного відділу. Оскільки Гері був тепер в'язним Мартіна, той міг забрати його з в'язниці без бюрократичних перепон. Мартін відповів, що привезе Гері сьогодні до восьмої вечора. Потім Стекмен запустив у дію свій план взяття під варту Тадеуса Чарльза Льюіктона. Він знав, що важливо якомога швидше відрядити полісменів до будинку старшого брата, оскільки новину, що Геррі заарештований, скоро, скоро підхоплять репортери, і тоді Чарльз точно втече. Та водночас Стекмен відчував, що слід діяти методично разом із прокуратурою округу Франклін. Він уточнив процедуру, дбаючи про те, щоб торкнутися кожного основного пункту обвинувачення. Він мав бути впевненим у наявності обґрунтованої підозри, перш ніж схопити Чарльза без ордена на арешт. Найважливіша справа – його життя не повинна розвалитися в суді через поліційну недбалість, якщо він може, тому хоч якось зарадити. Він зателефонував лейтенанту Шорту в округ Лікінг і попросив під'їхати до будинку Чарльза – але не зарештовувати його, доки не прибудуть детективи з Колумбуса і він не віддасть наказу. Потім скликав своїх людей і наказав їм о 8.30 зустрітися з босом Шорта, шерифом округу Лікінг Максом Марс... Марстоном і його помічниками на зупинці для вантажів біля перетину трас І-70 і І-37. Звідти вони мали виїхати до гаражів дорожнього патруля штату. Там ви опинитесь поблизу будинку Чарльза Льюіктоном, повідомив Степман. Коли я віддам наказ, шорт поведе вас у будинок. Перш ніж ви зареєструєте Чарльза, я маю почути, як Геррі підтвердить звинувачення ділей, що його брат замішаний у цьому. Зателефонуйте мені кожні півфоти. «Телефонуйте мені кожні півгодини, і я дам вам знати, коли його брати». Після того, як вони пішли, Стеркмен увійшов до кабінету відділу вбивства і став чекати, доки привезуть Гері Льюікдона для подальшого допиту Макмені й Омельдорфу. Він вставив нову касету-магнітофон, підключений до мікрофона в сусідній кімнаті для допитів. «Усе готово», – сказав він собі і все, що йому тепер знадобиться – це трохи везіння. Макменемі в Омельдорф привели Геррі Льюінгтона до крихітної кімнати для допитів, де Степмен щойно закінчив беовіду зділень. Макменемі знав, що варто йому доторкнутися коліном перемикача під столом, яком вімкнеться магнітофон, вставлений у шафі в прилеглому кабінеті відділу вбивств і десятки офіцерів правоохоронних органів, які заполонили кімнату, з'їхавшись з усього центрального агаю, усе чутимуть. Він ще не був готовий його увімкнути. Спочатку він хотів садити Геррі, відновити атмосферу минулого вечора, коли Льюіхтон зізнався вбивстві Еніка. Згодом він був обурений, дізнавшись, що хтось уже вимкнув магнітофон зсередини кабінету вбивчого відділу і записав – його вступні репліки. Вомельдорф із задоволенням спостерігав за приголомшеленим виразом обличчя Геррі, коли той помітив сумочку Ділейн на стільці, коли чоловік вказав на неї і промовив «Ей, вона тут сиділа?». Вомельдорф лише кивнув. Важливо було, щоб Геррі усвідомив. Ділейн у поліції, і її вже допитували. Макменемі... Відкинувся в кріслі і подивився Гері в очі. Хлопче, ти влучив просто в яблучко. Ти казав, що ми повернемося поговорити з тобою. Знаєш, я тоді не думав, що нам ще буде що сказати. Вомельдор приєднався до нього, розсміявшись. Я гадав, він із нас кепкує. Ми так гадали, запевнив Макменом і Гері. Справді гадали, що ти нас розігруєш він не розповів нам про той глушник. Геріс питав, чи збираються вони конфіскувати всю його зброю. І Макменем відповів, що доведеться, окрім дробовика, 30-30, хіба що виникне причина притримати і його теж. Що ви знайшли і про що вже знаєте? Ну, знаєш, я маю ще раз зачитати твої права, перш ніж говорити з тобою, як і минулого разу, і я це зроблю. Я тоді поясню, що ми знайшли, і, може, ти нам у дечому допоможеш. Геррі сутулився. Я більше нічого не скажу. Гаразд, промовив Макменемі. Мені байдуже, що каже хтось інший, твердо заявив Геррі. Я більше нічого не скажу. Зі мною це не спрацює. Я не говоритиму. Несуттєво, промовив Вомельдорф. Можете зачитувати мені права чи що там, але я більше нічого не скажу. Боже ж мій, відгукнувся Макмемі. Ти знаєш, що будеш у всіх газетах? Ти будеш пам'ятаєш у той фільм Холодна кров, ті хлопці? Ні, я його не бачив. Вони знамені, знамениті, докінчив Мак... Макменамі. Джейсі, Джеймс, Малюк Білі. Не хочу навіть цієї дурні, відрізав Гері. Вони знамениті. «Усе, що я знаю, – сказав Геррі, – це те, що у вас нічого не було, доки я не лежанувся». Макменем на поліг, що має докази проти Гері, але намагається дати йому передишку. «Я просто ціную те, що ти відвертий зі мною, кажеш мені правду, і тому я досі йду тобі на зустріч і навіть дозволяю поговорити з дружиною, вона хоче побачитися з тобою, тому ми повернули тебе сюди». Вона закохана в тебе. Твоя дружина тебе кохає. Що вона сказала?» «Вона сказала багато». Коли Льюігдон знову відмовився підписувати відмову від прав Макменемі мовив. «Ти не повинен цього підписувати, якщо не хочеш. Та скажу тобі от що. Твоя дружина розповіла нам про вбивство 22-го калібру і про родичів». «Святий Боже!» Люїгдон витріщився на них, а тоді розплакався. За кілька секунд Стекмен вирішив, що Ділейн Люйдон може увійти до кімнати для допитів. У розмові з нею він усвідомив, що головою в стосунках вона, і відчував, що Гері заговорить і здасть свого брата, якщо так скаже дружина. Вона увійшла до кімнатки, слізно всміхнулася чоловікові й спитала, чи можна поцілувати його. Коли Вомальдор сказав, що можна, вона кинулася в обійми гері зі сльозми, схлипуючи. Серденько, я тебе кохаю. Детективи дали їм хвилину наодинці, але мікрофон записував їхні голоси, коли вона прошепотіла. Ти казав поліції щось про мене? Мене в чомусь звинуватять? Я ніколи нічого їм не розповідав, прошепотів він у відповідь. Коли детективи повернулися, Ділен сиділа на колінах у Гері, цілуючи його. Вона встала, розгля... розгладила спітницю і сіла на стілець поряд із чоловіком. Макменемі знову дістав форму відмови від праву. «Зробимо це в присутності вашої дружини. Ми говорили з нею і впевнені, вона розповість вам усе, що ви захочете спитати. Про що він і з нею розмовив сержант Стекмен». Але перш ніж ми поставимо якісь запитання, справа лише в цьому, додав Водальфор, відмова від прав, ви знаєте. Дайте мені вашу чорнильну ручку, попросив Геррі. Дайте мені ручку, Ділейн нагадала. Вони мають зачитати це, Геррі. Коли права були зачитані і Геррі поставив свій підпис, Макменем помітив, що Ділейн тремтить. З вами все добре? «Візьміть мого дівера. Перепрошую, мем. Просто візьміть мого дівера. Чому ви хочете, щоб ми його взяли? Бо все-все через нього». Макменеміг значить, що Стек все, все слухає і тільки чекає, коли Геррі викаже свого брата. Натиснув на нього. «Чому це все через нього, Геррі? Ви можете нам пояснити? Це він вас втягнув оце? Він погрожував вам?» Так, він головний підбурювач. Він це планував? Спочатку ми обоє планували. Можна нам адвоката? спитала Ділейн. Геррі знизав плечима. Це нічого не змінить. Бо ти досі боїшся Чарльза і не хочеш казати їм правду, дорікнула вона. Ми подбаємо про Чарльза, пообіцяв Макменамі. Не турбуйтеся про це. Чарльз ніяк не зможе дістати Гері. Тут він мене не потерв. Турбує, погодився Геррі. Ні, озирнулася жінка, але може потурбувати мене і дітей. У новинах було щось про мене? – спитав Геррі. Ні, – запевнен Макменемі. Було, – заперечила Ділин. Сьогодні в день так і дізналася, кого і в чому звинувачують. Мені ж ніхто ні про що не розповідав. Гаразд, – сказав Геррі. Якщо це було в новинах, краще починайте оголошувати по радіо. «І візьміть уже Чарльза, гаркнула Ділейн, – «бо він вшивається». «І не просто вшиється, додав Геррі, – «а ви ще й добряче помучитеся його ловити, і під час усього цього хтось поряд з ним може загинути». «Він аж такий поганий хлопець?» – спитав Макменемі. «Так», – запевнила Ділейн. «Гаразд», – Вомельдорф нахилився вперед у своєму кріслі. «Він озброєний?» «Так, чим саме?» уточнив Вомельдорф. «Зараз не час з нами гратися за старіх Макменемі». Геррі замислився на миті потир рукою щоку. «Штрюгерам», – сказав він, зліпивши дві назви в одну. «Тим, який ви шукаєте». «Чим?» – перепитав Макменемі. «Штрюгерам, люгерам, з якого скоїли вбивство 22-го калібру». Геррі відповів, що так. Застерігши, що Чарльз пообіцяв ні за що не здатися живим, він описав кілька братових пістолетів і дав координати його будинку. «Гаразд», – сказав Макменемі, – «я хотів би по черзі пригадати всі вбивства». «Почнемо з того, що в Нью-Ярку», йорку підхопив Вомельдор. «Це було перше?» «Так», – погодився Гері, – «перше. Даруйте», – насупилася діленка. «Я гадала, що вчора ви дізналися від нього все до найменших дрібниць, так мені сказав інший полісмен». Уважно слухаючи Стекмін усміхнувся, коли вона це промовила. Навчена вулицею, ділень створювала собі прикриття, даючи, що її обдурили на допиті, аби Геррі не збагнув, що то вона їм усе добровільно виклала. «Ми розмовляли про інше вбивство мем». Сказав Макменові, посилаючись на вчорашнє свідчення Гері про вбивство Еніка. А зараз, ви знаєте, я говорю з Гері, гаразд? Вона кивнула та втупилася в підлогу. Гері Льюїнгдон описав убивство Карен Додріл і Джойс Верміліон за кафе Форкера в Нюарку, був вечір п'ятниці або суботи, 10 грудня 77-го, рівно рік тому. Усі їхні вбивства відбувалися у вихідні, пояснив він, оскільки вони з Чарльзом протягом тижня працювали. Мотивом були гроші. У тих двох жінок вони поцупали 32 долари. Описуючи подальше вбивство Макена, Герри розповів, що вони з братом тричі за два тижні приїздили до того будинку. Перші два, щоб придивитися до нього. 12 лютого у ніч вбивства вони припаркували машину на засніженому полі по сусідству, з'їхавши з дороги заднім ходом так, щоб машини не було помітно. Вони них були чоботи, лижні маски, важкі зимові куртки з капюшонами. Вони знали, що мати Макенна вдома, адже два попередні рази спостерігали крізь вікно, як вона дивиться телевізор. Герри перерізав... Телефонні кабелі, доки Чарльз із монтувалкою порався з бічними дерев'яними дверима. «Вона вас не почула?» – спитав Макменем. «Ні». «Він так завжди порався з дверима», – сказав Геррі. «Тихо. До останнього моменту, коли збагнув, що зараз буде Грюкіт, тоді він дав мені свій пістолет». «Який саме пістолет?» «Штьогер». Коли він виламав двері, я увійшов і пальнув у неї, один раз схибив. Це та дірка в передньому вікні. Я влучив їх у руку, її руку. Гадаю, поверхнево зачепив і в іншому місці, а вона посунулася на мене і впала, а потім що? Він, Чарльз, узяв пістолет, вставив нову обойму і вистрілив їй у голову двічі чи тричі. Гері розповів, як вони обшукували будинок, щоб переконатися, що більше нікого немає. Знайшли трохи грошей у шухлядах, у сумочки матері, столі без поспіху, адже вони знали, що треба дочекатися Маккеми. Описав також кімнати меблі очікування. Він стояв у дверях чорного входу, дивлячись, як трасою наближаються дві машини. «Чому дві машини?» – спитав Макменемі. «Він і танцівниця», – пояснив Геррі. «Гаразд, ви сидите і чекаєте. Що ви бачите?» «Я бачу, як під'їздять дві машини, гальмують. О цій порі майже четверта ранку можна бути майже впевненим, що вони збираються повертати. Чарльз у спальні біля переднього вікна. Він перевіряє, справді повертають. Відсоток ймовірності, що це вони, зростає. Ми виходимо до дверей кухні» що ведуть у гараж. Чекаємо, доки заїдуть. Він виїжджає. Ми не знали, чи танцівниця ставитиме свою машину в гараж чи ні. І я не знав, чи закриватиме він ворота гаража. То коли Чарльз був готовий, я відчинив двері. Тут ми чуємо, як хтось відчиняє захисні двері по той бік дерев'яних. Я хапаюся за ручку. Ви виходите першим? Ні, Чарльз. Коли я вичиняю двері, то відступаю. Він відкриває вогонь і подсіляє дівчину. Продовжую стріляти в неї, бо там поповзла в бік. Вона верещить. Я двічі стріляю, щоб не дати макину втекти крізь відчинені гаражні ворота. Хочу обійти машину з іншого боку. Він досі на водійському сидінні. Намагаюся дістатися виходу так швидко, що щоб не дати йому втекти, але не хоче стріляти знову, бо знаю, що є надто близько до відчинених воріт. «Обидва пістолети були з глушниками», – пояснив Геррі, але він непокоївся, що той, який на його 38-каліберному, недостатньо глушить звук. Потім Макен вибігає у ворота і кругом, і він на дворі, перед будинком, рве до траси з гаража. А в Чарльза лише два набої в обоємі залишилися після того, як він прикінчив ту дівку. Він переслідує його, вибігає крізь гаражні ворота, вкладає обидві набої в спину Мікі. Чарльз перезаряджається, ми тягнемо Мікі назад у гараж і зачиняємо ворота. Він ще не мертвий, благає, не вбивайте мене. Потім Чарльз добиває його наступною обоймою. Під газетами та водійським сидінням вони знайшли 2000 доларів серед квитанцій з бару. Спершу, коли вони обшукали тіло Міки, нічого не знайшли, але вдруге Герри намацав гулю в нього ззаду на, на нозі та знайшов гроші в шкарпеті, запхані під гетро 5800 – 5800 доларів. Вони зняли чоботи з танцівниці і розстібнули. На ній штани. Геррі казав, що було видно нижню частину її сценічного костюма з блискітками. Коли офіцер спитав, навіщо вони зняли чоботи, той відповів, що був шукати. Їх цікавили лише гроші, не наркотики, не прикраси. Описавши вбивство Маккина, Геррі розповів і про інше вбивство так само детально, так само детально. Коли його спитали, навіщо вони вбивали всіх жертв, він лише знизив плечима. Ніяких свідків. Після половиною годин допиту Люікдона сержант Стекмен вирішив, що отримав те, на що чекав. Герри підтвердив заяву Ділейн і сповнав, викрив чарж за вискоєнні вбивств 22-го калібру. Стекмен зателефонував своїм детективам, що стояли біля гаражів Дорожнього патруля штату. Гаразд, ми маємо обґрунтовану підозру, сказав Стекман. Заарештуйте та деуса Чарза Люїкдона і везіть його сюди на допит. Перш ніж покласти слухавку, він додав: Якщо вірите його братові, він озброєний і небезпечний, будьте обережні. Стекман віддав наказ. Шість машин, щонайменше по два полісмена в кожній, виїхали до будинку Тадеуса Чарльза Люікдона у Глендфорді, Огайо. Раніше шериф округу Лікінг Макс Марсон попередив червоного сержанта в офісі, слід зачекати подальших інструкцій. Після того, як Стекмен дав добро, Марсон зв'язався заяв... з, зв з сержантом і сказав йому зателефонувати Люікдону рівно о 10.40. Сержант мав дати знати підозрюваному, що будинок оточено, і закликати його виходити з піднятими руками. Коли сержант подзвонив і спитав, чи Чарльз удома, чоловічий голос відповів Чарльз слухає. А зараз слухайте мене уважно, дуже уважно, і робіть чітко так, як я кажу. Ваш будинок оточений, офіцерами поліції. Я хочу, щоб ви підійшли до дверей і здалися. Зависла довга пауза, а тоді Чарльз Льюіктон сказав «Я зараз без куртки і взуття. Можна мені вдягнутися?» «Так, але повертайтеся до телефону, щоб ми передали інструкції». За кілька секунд Льюіктон повернувся і промовив «Гаразд, я виходжу з чорного ходу». Потім він вийшов на ганок з руками за головою. «Що це все означає?» – вигукнув він. Першим наблизився до нього шериф Марсон. Він оголосив, що Люікдон під арештом, попросив широко розставити ноги і обшукав його. «Вийміть усе з кишень, покладіть отам на землю», – Люікдон зробив, як наказували. «За що мене заарештовано?» Марсон надягнув на нього наручники, а детектив з Колумбуса Боб Літцингер – Відповів за вбивства за обтяжувальних обставин, вбивства в округах Франклін, Фрейтфілд і Лікінг. Літценгер садив Чарльза до патрульної машини і у присутності прокурора округу Лікінг, який, до, який доєднався до групи раніше, зачитав Льюікдону його права. «Ви не проти пояснити мені, кого я по-вашому вбив?» «Ми можемо зайнятися цим у штаб-квартирі», – сказав Ліцингер. Була майже північ, коли детективи доправили затриманого до центрального поліційного відділка з Колумбуса. Ліцингер пішов звітувати стеквено, доки Сорел знімав і зачар за наручники, а Кап знову дочитав, зачитав йому права. Мені казати, кого я начебто вбив, спитав той. На вас заявив ваш брат, відповів Кап, як на причетного до вбивства 22-го калібру. Чарльз потер кісточками своєї підборіддя. Не знаю, про що ви говорите. Що ж, Герри мало розповідає нам про просто зараз. Де? Тут, на цьому ж поверсі, відповів Кап. Він у кімнаті для допитів із двома детективами з окружного департаменту шерифа і дає повні свідчення щодо своєї участі в вбивствах 22-го калібру. Я вам не вірю. Сорел ляснув долоною по столу. Слухайте, ми не збираємося вам брехати. Чарлі, якщо ми не можемо відповісти на якесь запитання, то так і скажемо вам, не можемо, але ми не брехатимемо. Чарльз перевів погляд з одного полісмена на іншого, розмірковуючи «Можна мені почути його допит?» «Чому би ні?» – відказав Сорел. «Але дозвольте, я пораджуся зі своїм керівництвом». Прояснивши все зі Стекменом, вони відвели Чарльза до кабінету відділу вбивств, де вівся запис допиту. З передавача було чути голоси детективів – Стіва Мартіна і Тоні Річа. Вони… Перебрали на себе ведення допиту від імені департаменту шерифа, які саме допитували Гері Люїдану про зброю, викрадену ним і його братом із магазину Вестер Авто. Хоча в протоколі про крадіжку було перелічено вісім зниклих стволів, Гері зумів описати лише сім. Коли вони дійшли до кінця списку, Тоні Річ спитав Геррі, чи вважає він, що Чарльз прагне Прагнутиме помсти, коли все це скінчиться. Гадаєте, він би вас убив? Так, якби мав шанс, він би це зробив. Ви згодні ж свідчити проти нього в суді? – спитав річ. Так. Це вас лякає? Мене це турбує. А вашу дружину, гадаєте, вона свідчитиме проти нього? Так, вона його боїться. Вона має для того поважну причину, – зауважив річ. «Як щодо кого-небудь із тих інших людей, Геррі, ви вбили когось із них?» «Ні», – сказав Геррі, – окрім Еніка, – «ні». «Клавдія Яско, ви її знаєте?» – спитав річ. «Не знаю», – відповів Геррі. «Ваша дружина не знайома з нею?» Я питав її, і вона каже, що ні. «Як щодо дружини Чарльза?» – продовжив допит річ. «Вона знала, що відбувається?» «Ні». «Чому він не зізнався їй?» Геррі змовк на мить, а тоді спитав, хтось із вас з села? Коли полісмени відповіли, що ні, Геррі пояснив, вона селючка, яка не закінчила із середньої школи. Дуже побожна. Гадаєте, якби Чарльз гадав їй про, все, про це, вона б одразу озвався Марті. Знетямилася, закінчив Геррі. Близько десяти хвилин Чарльз Люїктон уважно слухав свого брата а тоді сказав, що почув достатньо. Сурели кап відвели його назад до кабінету і спитали, чи хоче він тепер щось їм розповісти. «Краще добряче запасіться паперам та олівцями», мовив Чарльз, «бо це займе час». О 12.30 ночі Тадеус Чарльз Люікдон підписав відмову від своїх конституційних прав, а подальші половиною години – Виклав Сорелу і Капу подробиці всіх дев'яти вбивств. Він ніяк не пов'язаний із десятим вбивством Еніка, закінчив він. Його Геррі скоїв сам. У відповідь на запитання про вбивство з Макена Чарльз повідомив, що вони двічі приїздили до будинку перед ніч вбивства, щоб перевірити навколишню місцевість. Під час другої спроби вони Збиралися напасти на Мікі, але його машина заїхала в гараж і ворота опустилися швидше, ніж вони встигли до нього дістатися. «Де ви припаркувалися?» – спитав Сорел. «Ми паркувалися щоразу в різних місцях. Там, де підходить від... дорога на Макена через вулицю, є дитячий садок або вічнозелений зелений сквер. Там ми припаркувалися третього разу». «Це коли все сталося?» – уточнив Кап. «Так, ми приїхали туди і пішли прямисінько по центру вулиці, на якій він жив, просто по під'їзній доріжці, і обійшли будинок ззаду. Потім, стривайтено, ми не залишали слідів у сніговому заметі, бо знайшли, що він побачить їх, коли під'їде, адже на них впаде світлофар. Як ви дісталися туди, не залишаючи слідів?» – спитав Сорел. Чарльз усміхнувся. Одразу перед підходом до будинку є зарості чагарнику, то між тим чагарником і будинком десь от настільки снігу немає, сказав він, руками показуючи відстань приблизно у пів метра. Там ми й пройшли. Перестрибнули через замет, бо єдина протоптана доріжка вела до великих подвійних воріт гаража. Щоб допомогти полісменам зрозуміти свій опис убивства Маккена, Чарльз намагав, намалював план будинку. Говорячи про матір, він сказав, «Люгер був тихіший, тож він, Гері, хотів скористатися ним. Вона пройшла сюди, побачила його і пішла, була назад. Убивство сталося тут. Коли я пройшов сюди, вона повернулася та впала просто перед каміном». «Смерть Крістін Гердман» він описав так. «Дівка з вереском посунула назад до морозинки. Я казав їй замовкнути, але вона не замовкала, тож я її вбив». Його опис убивства Мікі Макенне збігався з описом Геррі, окрім того моменту, де він розповідав «Я казав Геррі, він досі живий», тож він узяв з моїх рук 20-каліберний пістолет і прострілив йому він вказав, вказав нижче свого підборіддя. Ось це. Описуючи вбивство, Чарльз періодично зупинявся і питав, чи те, що він каже, збігається з тим, що розповів його брат. Йому, Йому видавалося важливим знати, що розповіді не суперечать одна одній. Коли Сорел спитав його про те, де 22-каліберний штьогер-люгер, Чарльз усміхнувся. Можете обшукати мій дім хоч 20 років і не знайти. Він повідомив, що той у його вантажному причепі і підписав згоду на обшук причепа та його пікапа в ход. У четвертій ранку Сорел і Кап закінчили з Чарльзом, тож Тоні Річ і Стів Мартін, уже закінчившись з Геррі, взялися за нього і ще цілу годину допитували Чарльза від імені департаменту шерифа, питаючи про те, як вони з Гері покидали будинок Макена і поверталися назад у машину. Мартін спитав, і ви знову йшли просто вулицю назад до машини? Так, і не боялися, що хтось побачить, як ви йдете? Не дуже, відповів Чарльз, не отакі пізній та холодній порі. Чарльз зазначив, що... Ішов густий сніг, коли близько п'ятої ранку вони покинули будинок Макена і рушили назад до Геррі. Ділейн, пояснив, він надала їм детальну інформацію про будинок Мікі. І коли вони повернулися і розповіли їй усе про вбивство, вони були, вона була рада до чортиків. О п'ятій ранку в понеділок Річі Мартін доправили Тадеуса Чарльза до Франклінської окружної в'язниці, а кількома годинами пізніше Гері та Чарльз постали перед судом округу Франклін, були обвинувачені в убивствах і затримані без права за внесення застави. Шеф детективів Колумбуса схвалював досягнення свого департаменту, кажучи, що це найгучніший арешт в історії колумбійської поліції. Однак з інших правоохоронних, в інших правоохоронних структурах Включно з департаментом шерифа вважали, що це аж ніяк не було наслідком блискучої роботи поліції. Як висловився Говард Чем, арешт убив з 22-го калібру, був лише справою ввозіння. У день арешту Люїкдонів телефонний дзвінок розбудив Клавдію від глибокого сну. Свинар був у від'їзді, розвозив худобу до Індіани та Іллінойсу. Тож вона була сама у своїй схованці в Джерман Вілінж. Останнім часом вона не відповідала на дзвінки. Налякана, що вбивці можуть зателефонувати їй і дізнатися, що вона вдома. Жінка знала, що це дурність, але її номера в телефонній книзі не було. Але страх був такий проникливий, що нагадував їй слова доктора Стінсона з його свідчення у суді загальна тривожність, панічні атаки. Але зараз напівсонна вона підняла слухавку, щось пробурмотіло в неї. Запала, тривала тиша, а тоді почалося важке дихання. Нарешті жіноче горло спрошепотів: "Тобі краще збиратися з Колумбуса, може й зігаю". "Чому?" спитала Клавдія. Раптом цілковито прокинувшись, «Почитаю газети. Упіймали вбив з 22-го калібру. Ти ж не хочеш свідчити на їхніх процесах?» «Хто ви?» – закричала Клавдія в телефон. «Хіба не важливо?» «Хіба не жахливо те, що сталося з тією танцівницею, яку застрелили?» «Поклали в багажник у Дейтоні й підпалили?» «Навіщо ви мені телефонуєте?» «Це було жахливо, але вона мала довгий язик». «Будь ласка, хто?» Додзвонювачка поклала слухавку. Клавдія ошелешено дивилася на телефон, а тоді ж бурнула його на ліжко, наче той опікав їй руку. Вона розривалася між радістю від звістки, що вбивцю піймали, і жахом, що ті бояться, начебто вона може впізнати їх. Вони мали друзів, родичів або знайомих, здатних дістати її, здатних її вбити. Її так тіпало, що довелося спертися на узголів'я ліжка. Якщо вони зуміли знайти її незареєстрований телефонний номер, то можуть знайти її адресу. Непевно, вони вже зараз теж за нею вичікують, коли вона піде купувати їжу. Ні, пивці 22-го калібру вбивали людей у власних домівках. Сльози заливали її обличчя. Клавдія доклала чималих зусиль, щоб пересунути комод – і заберекодувати двері, а потім цілу ніч не спала, молилася та плакала. Розділ 11. Уранці 11 грудня 1978 року «Citizen Journal» повідомив лише про орешт Геррі заголовком на всю ширину першої шпальти. Підозрюваний вбивством 22-го калібру за гратами – Мешканця округу Лікінг обвинувачено у вбивстві Легіонера. Наразі Гері обвинувачували лише у вбивстві Еніка. Згадували, як ймовірного учасника вбивства 22-го калібру. Світлин не було. Вечірня Діспеч опублікувала пізнішу історію. Двох братів обвинувачено у вбивствах 22-го калібру. Велика Світлина на першій шпальті демонструвала покірливого на вигляд Гері в наручниках і ланцюгах під вартою помічника шерифа. Натомість маленький умонтований знімок великим планом показував скривленого за Чарльза. 14 грудня суд присяжних округу Франклін висунув обвинувачення Гері за 20 пунктами і за 17 пунктами. Та Деусові Усі стосувалися вбивств 22-го калібру. «Колумбус диспетч» 12 грудня опублікувала статтю про Ділен Льюїнгдон, як про колишню танцівницю в Мікі Макена, приховавши ім'я свого інформатора та повідомивши тільки, що зі слів колишньої дівчини й працівниці Макена, яка попросила не оприлюднювати її імені зі страху перед помстою – Макен звільнив місяць Грамин за близькість із клієнтами. 14 грудня диспетчер розкрила своє джерело. Коли, детек... коли детектив Тоні Річ побачив статтю про те, що ділен Льюідін... Льюінгтон числилася в списку Макена, він був розлючений. Детектив переглядав той список разом зі Слацер. і єдиним ім'ям, хоч трохи наближеним до її, було Де Грінмен. Він просто не зміг побачити тоді зв'язок між Грінмен і Ді Граммен, яку допитував у липні Пол Шорт. Найбільше його турбувало те, що прослухавши запис в офісі шорта в окрузі Лікінг, вони зі Стівом Мартіном обидва заявили Шорту, що хочуть із нею поговорити. І навіть після того, як Шорт відповів, що місіс Граме не бажає спілкуватися з департаментом шерифа округу Франклін або з поліцією Колумбуса, оскільки ті підвели її раніше, річ хотів перевірити її. Кілька разів детектив намагався додзвонитися до неї в Кіркерсвіль, але щоразу як телефонував або було відповідно або не було відповіді, або слухавку брав хтось інший і казав, що тут немає нікого з таким ім'ям. Коли ж він спитав шерифа Беркмера, чи можна перевірити її, шериф порадив облишити це, бо якщо ця жінка розмовляла з полом шортом, то це зачіпка округу, округу лікінг, а він не хотів створювати напругу між двома департаментами. Того ж таки дня... Citizen Journal опублікував біографічну статтю про родичів-убивць, що зізналися. Того вечора телефон Клавдії задзвонив о 4.15. «У мене пропозиція для тебе, Люба», – сказала жінка. «Ти залишаєш Колумбус і їдеш до Дейтона або Чикаго, і всі твої витрати будуть оплачені. Ти маєш поїхати з міста, Люба, і маєш зробити це дуже швидко». «Дайте мені спокій!» – закричала Клавдія. «Я нічого не хочу! Нічого не хочу!» Але на лінії було глухо. 26 січня 1979 року Citizen Journal опублікував першу з двох частин біографічної статті про братів із заголовком на першій шпальті. Льюігдони були самітниками. Казка про двох братів. Подруга дитинства казала про Тадеуса. Він мав найгарніші очі, він був тихий, дуже м'який, досить вразливий. Друг юності Гері згадував, він був радше тихий, сором'язливий, замкнутий хлопець, не найпривітніший парубок. Громадський архів показав, що предки Льюіхдонів прибули до Сполучених Штатів з Англії, імовірно, на початку XIX століття, і що один із них служив в армії федерації під час громадянської війни. Тадеос відвідував апостольську парафіальну школу святого Томоса. Геррі співав у шкільному хорі. Тадеус спершу був добрим учнем, хоч і не відмінником, але його оцінки почали гіршати впродовж двох років, доки він не вилетів зі школи. Він отримував все більше, більше трійок і, зрештою, Скотився до двох колів. Згодом Тадеус покинув середню школу і вочевидь вступив до армії. Щонайменше за півроку, якщо вірити статті, він отримав звільнення з огляду на небажання подальшої служби після того, як самовільно покинув частину. Тадеус переїхав на кілька років до Чикаго. Гері в 1958 році вступив до повітряних сил і був звільнений у 1962 -му. Невдовзі після повернення Геррі до Колумбуса помер їхній батько. У тому ж випуску після заголовка на першій шпальті з Citizen Journal опублікував ексклюзивне інтерв'ю з Ділей Людінгтон. Дружина, підозрюваного у вбивствах 22-го калібру, розповідає власну історію словом місіс Геррі Льюгдон. Вона розповіла репортерам, що вважає Маккенна, його матір і Крістін Гердман жертвами замовного вбивства, і те саме стосується двох жінок, убитих біля кафе Форкера в Нюарку. Смерть двох жінок, казала вона, пов'язані з наркотиками, і це синдикат в Сенцинаті. Вороги Маккенна заплатили, щоб їх прибрали». Ділейн також розказала, що ще минулого літа повідомляла поліцію Кіркерсвіля і лейтенанта Пола Шорта про те, що її дівер винен у вбивству 22-го калібру. Вона не казала цього поліції Колумбуса чи помічникам шерифа округу Франклін, стверджувала жінка, оскільки не довіряла їм. Призначення дати місць... Проведення слухань по кожному з братів загрузло в юридичній і політичній бюрократії. Прокурори Колумбуса хотіли, щоб слухання відбулися у їхньому місті, проте незабаром стало очевидно, що неможливо буде обрати безпристрасних присяжних будь-де в окрузі Франклін. На захист Геррі призначений був громадський захисник Джеймс Кура, та оскільки суд відчував, що представлення обох підсудних громадським захисником може Вилитися в конфлікт інтересів, захищати Тадеуса суддя обрав приватного адвоката з Колумбуса Гері Таєка. Тадеус мав постати перед судом раніше за Геррі і Таєк домагався, щоб перші зі слухань з трьома вбивствами відбувалися за межами округу Франклін через досудовий розголос. Його клопотання про зміну місця було задоволене, і суд над Тадеусом за вбивство Дж... Дженкіна Джонса Джойс Верміліон і Карен Додріл був перенесений до Нюарка в округу Лікінг, Огайо, і мав розпочатися 29 січня 1979 року. Слухання про його участь у вбивстві привалюбного Філза в окрузі Фейтфілд і п'ятьох убивствах 22-го калібру в окрузі Франклін у Макенна і Мартінів мали бути призначені пізніше. Та, як молодий жвавий адвокат із поважної родини адвокатів і суддів, вимагав також, щоб суд зобов'язав прокурора округу Франклін ознайомити захист з усіма доказами в цій справі. Особливо його цікавила інформація, надана суду присяжних у березні 78-го року, яка призвела до попередніх обвинувачень проти Новатні Політіса та Яско. Та як чітко дав зрозуміти, що збирається перекрити зізнання свого клієнта зізнанням Клавдії. 29 січня репортер Нетстату Стаут, який висвітлював справу Люїгдонів для диспетч, оприлюднив інсайдерську інформацію. Суд над Тадеусом у нью йорку розпочався 29 січня, проте обрання присяжних було відкладено, оскільки Таек суперечив прокуророві округу Лікінг Девіду Лайтайзеру і вимагав більше часу на розгляд справи після помилкової статті в диспетч про те, що Геррі Льюгдон начебто мав намір класти угоду і визнати себе винним. Присяжних вісьмох жінок і чотирьох чоловіків – Обраних 8 лютого попередили, що їм доведеться переглядати моторошні фотографії жертв і що зізнання Таддеуса Льюингтона міститиме певну грубу лексику. Їх відвезли поліційними автівками до кафе «Форкера», де вранці 10 грудня 77 року були застрелені Джойс Верміліон і Карен Додріл, а потім до вже забитого дошками будинку Дженкіна і Джонса – 77-річного чоловіка, якого застрелили 8 квітня 1978 року. Тадеус їхав на задньому сидінні однієї з машин, але не виходив під час поїздки. У своїй вступній промові прокурор Девід Лайтазер окреслив моторошну картину вбивств. Він описав тіла й особливості кожного поранення. Джойс Верміліон мала кульові отвори зліва в грудях, у лівому плечі, у черві та в упличчі. Джонсу багато разів поцілили в спину і в голову. Місіс Доріс, Вільямс, донька на Джонса, засвідчила, що вони з чоловіком повернулися з вечері в місті до першої години ночі. Коли увійшли до будинку, казала вона, світло горіло, двері були відчинені, а наші собачки зникли. Вона знайшла тіло батька на підлозі біля дверей спальні. Жінка засвідчила – що з його ніг стягнули штани. Ларі Верміліон зайняв місце свідка та розповів, що його дружина зазвичай працювала три ночі на тиждень до зачинення о другій тридцять ночі, поки він залишався з їхньою маленькою дитиною. Увечері 10 грудня дружина зателефонувала йому близько 10 вечора та сказала, що її підвезуть додому після роботи. Він попросив її привезти сендвічів, щоб узяти вранці на роботу. Коли Ларі прокинувся і виявив, що дружина так і не повернулася додому, він відвіз дитину до родички та пішов до кафе Форкера шукати її і знайшов тіла обох жінок на задньому ганку. Поряд із тілом дружини, розповідав він, лежав пакет із сендвічами, які вона зробила для нього. За два тижні судового розгляду прокурор несподівано надав разючий доказ у формі замальовок місць злочинів, зроблених Тадеусом під час зізнання у вбивствах із зазначенням місць, де стояли вони з братом і де були жертви, коли помирали. Детектив відділу вбивств Колумбус Роберт Кап теж надав як доказ плівкою зізнанням Тадеуса, які сілкувалися розчути слухачі в переповненій судовій залі. Прослухавши запис Таек сердито звинуватив Лайтайзера в приховуванні доказів на користь Тадеуса. Таек сказав, що має підстави підозрювати суттєві розходження між звітами помічників шерифа з місця вбивства Макена та твердженням Тадеуса на плівці. Він зажадав побачити всі звіти департаменту шерифа округу Франклін. Суддя Вінстон Аллен відхилив клопотання. У п'ятницю 16 лютого з наближенням процесу та делуся до кінця, Таек допитав Ділейн як ворожого свідка. Під час слухання адвокат висвітлив її минуле як жінки, яка частенько танцювала головою в сумнівних барах і за його словами, не раз здавала своє тіло в оренду чоловікам. Він стверджував, що Ділейн має зв'язки з кримінальним світом, особливо із синдикатом в і пов'язане з великими наркоторговцями. Місіс Ділен Льюігтон насправді спланувала всю цю низку вбивств, звинувачував Тайк і домовилася з Гері зробити з Тадеуса Чарльза ця повідбуваєла. Вийшовши на трибуну свідка в темному пальті поверх форми бедсестри, Ділен заперечила, що має будь-які зв'язки з організованою злочинністю, організованою проституцією чи наркоторгівлею. Вона засвідчила, що Чарльз скоїло вбивство і примушував Геррі супроводжувати його. Щоразу, повертаючись додому, казала жінка, брати описували злочини, але вона заперечувала, що планували і брала участь у будь-якому з убивств. Жінка підтвердила, що придбали чоловікові 22-каліберний автоматичний штурм «Рюгер» і боєприпаси незабаром після вбивств Маккена. І зізналася, що коли працювала на Мікі, той змушував її танцювати голою. Але заперечувала, що казала лейтенанту Шорту з округу Лікінг, нібито її примушували до сексу з кількома офіцерами поліції Колумбуса, щоб ті не чіплялися до Мікі. Також вона стверджувала, що Мікі підлаштував її зґвалтування і побиття двома чоловіками. У, своїми, у своєму прикінцевому слові до присяжних та, присяжних, та як знову звинуватив Ділейн у плануванні вбив з 22-го калібру, про її скромну появу у формі медсестри та як зауважив. А чого ви очікували від Ділейн? Що вона прийде сюди по пояс гола та в стрингах? Очікували, що вона скаже «Так, я це зробила, посадіть мене у в'язницю на всю решту життя». Він зробив паузу, а тоді виразно додав – «Ми доведемо, що Ділейн винно». Проте 19 лютого 79 року суд присяжних із восьми жінок і чотирьох чоловіків визнав Тадеуса Чарльза Б'юйкдона винними за усіма пунктами. Суддя Аллен присудив йому від 7 до 25 років за пограбування за обтяжувальних обставин, вироком винесеним за вбивство Джомс Верміліон, Карен Додріл, і Дженкіна Джонсона були три послідовні терміни довічного ув'язнення. Відтепер увага преси зосередилася на майбутньому суді над Гері Джеймсом Льюикдоном, але 20 лютого 79 року громадський захисник Огругу Франклін Джеймс Кура та його помічник Гері Швайкарт попросили суддю, Джорджа маршала відкласти слухання і заявили, що вимагають зміни місця проведення через широкий розголос. Кура зазначив, що газети, які висвітлювали справу, особливо «Диспеч», вживали у своїх статтях такі провокаційні фрази, як «Зрешечені кулями тіла», «Міжокружне кровопроплиття», «Оргія вбивств, і називали Гері Льюєкдона «катом спільником». «Геррі Льюгдон уже є засудженим і затаврованим пресою», – заявив адвокат. І «Я вважаю, що ніхто в окрузі Франклін не вірить у те, що він не винен». Швайкарт Кура попросили в детектива Стекмена доступу до поліційних звітів і доказів у справи. Стекмен не лише був упевнений, що добре зробив свою роботу, а й також поважав професіоналізм і порядність обох громадських захисників. І так вірив у права підсудних та в юридичну процедуру, що хоч як старанно оберігав власні докази, однак відвів адвокатів до свого бойового командного пункту, відімкнув шавки з документами і сказав «Переглядайте все, що хочете, будь ласка». Водночас колеги з Текмана у штаб-квартирі почали дражнити його кидати натяки й і шпильки. «Ти цієї справи не виграєш, Стеку! Не перемогти тобі ж швайкарта й кури!» День у день, так що це вже перестали сприйматися як жарти, вони твердили, що йому ні що не отримати вироку для братів Льюікдонів і що всі його клопоти ні до чого не приведуть. Друзі Стекмана вважали це заздрощами – кажучи, що деяких офіцерів і детективів явно моляє те, що він отримає всю славу за розкриття бивз 22 калібру. 21 лютого Клавдія знову отримала телефонні погрози о 2 і 4.30 ранку. Вона зателефонувала матері і розповіла, що сталося. Тоді Марта зателефонувала Стейкману, який відрядив поліційне авто чергувати під квартирою Клавдії. Попри цей застережний захід, наступного дня, коли Клавдія нарешті вийшла з дому по закупи, у її квартиру вдерлися, перерили все, та зникла лише її адресна книжка і портфоліо її світлин. Суддя Джордж Маршал відхилив запит громадського захисника про перенесення суду над Геррі Льюингдоном і сказав, що спробує підібрати присяжних до того, як розгляне зміну місця проведення. Кура і Швайкарт рішуче налаштовані запобігти початку судового розгляду в понеділок в окрузі Франклін. Відповіли на це зливою поданих в останню мить клопотань. Зіткнувшись із раптовою зміною заяви громадських захисників від імені Гері Льюингдона – на невинний і невинний з причинної осудності суддя Маршал відклав слухання справи Геррі до 23 квітня. Як наслідок судові репортери диспетч атакували громадського захисника. 25 лютого один із них написав, як не намагалася Клавдія викинути з голови братів Люікдонів, через постійні нагадування в пресі вона чула про них знову і знов. Щоразу, виходячи до місцевого супермаркету вона бачила їхні обличчя, які витрачалися на неї з газетних автоматів. Вмикаючи новини по телевізору, вона бачила повтор відеозапису з ними в наручниках. Вона намагалася його не дивитися. Відчайдушно бажаючи втекти зі своєї квартири, жінка вирішила відвідати сестру Ненці у великому магазині технічних товарів зі знижками, де та віднедавна працювала. Коли Клавдія проминала відділ телевізорів, оточена екранами, налаштованими на той самий канал, вона почула, як диктор каже, що суддя Крейг Райт напередодні 2 березня оприлюднив зізнання таддеус для преси. Раптом двоє братів оточили її на, 50, на, 50, на 500 чи 600 телеекранах. Куди б вона не оберталася, скрізь бачила їхні обличчя. І з криком Клавдія вибігла з магазину. Відтермінування суду над означало, що друге слухання в справі Чарльза про вбивство у Маккейна і Мартінів відбудеться раніше. Суддя громадського суду округу Франклін Джойш Крейграйт гарантував зміну місця проведення. І щоб не гаяти часу і грошей на третє слухання, Чарльза округ Фейр... Фейрфілд погодився долучити обвинувачення убивстві праволепного Джеральда Філдза. Друге слухання розпочалося 26 березня у Менсфілді, у штат Огайо. І знову присяжні судові спостерігачі заслухали подробиці дев'яти вбивств, інкриманованих Чарльзу. Та, як адвокат захисту Геррі вкотре згадав про двох жінок, Ділейн Люїхдон, яка він стверджував, спланувала всю серію убивств 22-го калібру, і Клавдію Яско, яка зізналася в вбивствах Маккена. Коли Чарльз вийшов на трибуну захищати, він відмовився від свого зізнання. Це брат Геррі, стверджував він, примусив його до вбивств. Хоча раніше у своєму зізнанні він казав, що деякі зі злочинів спланувала Ділейн. Однак тепер Згадував загадкового чоловіка, друга Гері, чиї блакитні очі віднілися крізь лижну маску, а крізь отвір для рота проглядав шрам на верхній губі. Чоловік повідомив, повідомив Чарльз, мав при собі люгер, розмовляв із німецьким акцентом і погрожував убити його дружину і дітей, якщо він не діятиме за планом Гері. Загадковий німець став постійним жартом серед адвокатів і засвідників зали суду. Ходили балачки про Крюгера з Люгером і Крюгера зі Штюгертом Люгером, а тоді про Крюгер-Крюгера і штюгер Люгером. Це перетворилося на змагання, хто зариє більше слів. Попри зусилля Таяка, зізнання Чарльза детективом Колумбуса було прийняте як доказ. Після 15-годинної наради присяжні визнали Чарльза винним у всіх 20 випадках пограбувань, крадіжки і вбивств за обтяжувальних обставин в округах Фер... Фердфілд і Франклін. На додачу до покарань від 1 до 5 років за крадіжку, від 5 до 7 – за пограбування за обтяжувальних обставин – і від 15 до 20 за іншими статтями суддя Райт засудив його до 6 додаткових послідовних термінів довічного ув'язнення. 14 травня 1979 року, після того, як судді в трьох округах погодилися долучити свої звинувачення Геррі Джеймс Льюікдон, нарешті постав перед судом у Цинценаті за всі 10 убив 22-го калібру. Степмен, який зберігав докази в себе вдома, відвіз їх у власному фургоні прямісінько до округу Гайль Його та кількох інших офіцерів, чиїх свідчень вимагав суд, поселили в готелі в центрі міста. Троє охоронців привели Геррі до судової зали 503 зі скутими за спиною руками. була коричнево-біла смугаста сорочка і коричневі штани без паска. Чоловік густіше заріс бородою, а його обличчя за окулярами в чорній оправі зберігало вираз болісного подиву. Охоронці зняли наручники, і він сів зі своїми адвокатами. Прокурор Деніел Гант Походжаючи туди-сюди перед присяжними, періодично гатив кулаком по долоні, доки виголошував вступне слово. Вони не залишили свідків, убивали всіх. Державне обвинувачення доведе, що Геррі Льюіктон відповідальний за всі до єдиного вбивства. Ми продемонструємо вам, що Геррі та Деус розпочали серію вбивств ще 10 грудня 1977 року, і вона стигла охопити три округи. Дев'ять людей було вбито, але жадоба Гері до грошей і крові на цьому не спинилася. Він вирішив убити ще одного самотужки 4 грудня 1978 року. Громадський захисник Джеймс Кура заявив присяжним, що справа провини чи невинуватості Гері Люікдона залежить від питання його психічного здоров'я – він погодився, що Геррі був зі своїм братом під час убивств, але наполягав, що виконавцем перших дев'яти був Тадеус, і що Геррі слід визнати невинним із причини неосудності. Тадеус тероризував Геррі, наполягав кура, пригнічував його, залякував, і коли йому потрібно, був хтось для допомоги грабунка, змушував його сором'язливого, тихого брата супроводжувати його. Геррі йшов з ним зі страхом, що Тадеус суб'є Ділейн та її дітей. У Овічаї Ділейн на початку літа пішла до поліції Кіркерсвіля і шерифа округу Ліккінг і розповіла їм, що вважає Тадеуса ймовірним обивцем 22 калібру. Геррі боявся, що брат може довідатися про це і шукатиме помсти, продовжував Кура. А потім у грудні в стані безумства Геррі вбив Джозефа Еніка. Геррі навмисне скористався кредитною карткою, коли пішов на, по закупи на Різдво. Він хотів, щоб його піймали. Прокурор Гант викликав десятки свідків, зокрема й родичів померлих, і демонстрував присяжним кольорові фотографії застрелених жертв та їхніх переритих будинків. Він ретельно аналізував планування, яке здійснювали брати Льюїкдони, Дони, перш ніж вбивати. Є прямий зв'язок підсудного з тим баром. Ельдорадо, він був там, він знав, що Роберт Мікі Макен спав з його дружиною, він знав, що вона займалася проституцією для нього. Він мав усі можливі мотиви і бажання помститися цьому чоловікові, але переважали жадово до грошей то, що ж зробили вони з Тадеусом, діючи як двоє безумців, вибігли і застрелили Макена на вулиці. Ні, вони зробили не це, вони ретельно все спланували. Приходили до того будинку не раз, не двічі, а тричі. Його голос був сповнений емоцій. Гант описав, що робив Геррі, доти та де двері. Він скоїв дещо, що робить його так само винним, якби то він випустив кожну кулю, бив кожну людину особисто. Він узяв плоскогубці, підійшов до телефонних кабелів і перерізав дріт у Дріт зв'язку з навколишнім світом. Це була наче смертельна пастка. Газ захист почав справу з допиту свідків. Племінниця Гері Флоренс Н. Девіс із Колумбуса засвідчила, що друзів у Гері небагато, але він добра людина. Розповіла, як він заохочував її закінчити школу, хоч вона й хотіла її покинути. Як займався з нею, як часто вони гуляли за містом, милуючись горбаного гаю. До трибуни вийшла Ділейн Люйбдон у пошитому на замовлення бежевому костюмі двійці темній блузі з високим коміром. Вона засвідчила, що познайомилася з Геррі в 1976 році в клубі Ельдорадо Мікі, де на той час працювала, і що Геррі поводився як джентльмен. Там же вона познайомилася і з Чарльзом, розповіла Ділейн. І він був Таким саме, як і більшість тамтишніх відвідувачів, постійно розпускав руки, і це лякало мене. Геррі здавався їй сором'язливим і дуже тихим чоловіком, який принай... приймав її такою, як вона є, і не квапив щось змінювати в своєму житті. Увечері їхнього першого побачення вона пізно повернулася з роботи додому – і знайшла його вже у своїй квартирі, яку називала зоною стихійного лиха. Усміхнувшись своєму спогадові, вона повідомила. «Коли я зайшла у квартирі, було скрізь прибрано. Я ніколи раніше не зустрічала чоловіка, який прибирав би у будинку. Тож я вирішила, що маю піти з ним на побачення». «Геррі волів не розповідати про свого батька», – повідомила жінка. «Казав лише, що той захворів, коли він був в армії». Вона знала, що його батько перебував на примусовому лікуванні через психічні проблеми. Якось, коли вони відвідали батькову могилу, Геррі розплакався. Коли спитали про її дівера, Ділин відповіла, що відчувала справжній жах перед Чарльзом. Кілька разів саме перед тим, як вони вбивство почалися, Чарльз представляв ствол до моєї голови і погрожував, що якщо я кому-небудь розповім, що відбувається, він мене уб'є. І я знала, що він так і вчинить. Вона описала його пізні нічні дзвінки з важким диханням і погрозами. Після одного з таких дзвінків Чарльза так. о другій ночі вона й пішла до поліції Кіркерсвіля. Згодом розповіла про це Геррі. І він хоч і був наляканий, сказав, що підтвердить її свідчення, поговорить з поліцією та надасть їм будь-яку інформацію, яку вони захочуть. Коли лейтенант Шорт перетелефонував їй і попросив з'явитися до нього в офіс, вона розповіла йому те, що вже казала поліція Кіркерсвіля і попросила про допомогу. «Він відмовився», – заявила тепер вона. «Хотів, щоб ми пішли і дістали пістолет, принесли йому. Хотів якихось матеріальних доказів, які б засвідчили, що Чарльз обився 22-го калібру, перш ніж він щось удіє. Кура спитав». Ви просили ви лейтенанта Шорта піти поговорити з вашим чоловіком? Так, просила, і то двічі, відповіла вона. І обидва рази він обіцяв, що піде. Адже я знала, що якби він поговорив з Геррі, той зізнався б. Я не сумнівалася, що він би просто виклав усе, як є. Але детектив так і не з'явився. Шорт не прийшов. Ділина розповіла, як Чарльз після того, коли брати поверталися зі своїх вилазок, завжди наказував їй приготувати щось попоїсти. Коли вбивав кого-небудь, він завжди мав хижий апетит. Але Геррі поводився тихо, казала вона, часом фізично не здужав і зазвичай плакав. Ділен писала свої мігрені і розповіла про кошмари, які снилися їй про Мікі макина перед тим, як він був убитий. Колись він сам погрожував її вбити, мовила жінка, і вона прокидалася з криками, бо їй снилося, що Мікі її переслідує. Геррі втішав дружину і казав, що все буде гаразд, що вона в безпеці, та що він ніколи не дозволить Мікі скривдити її. Вайкарт у прикінцевій промові захисту Гері сказав присяжним. «Ми знаємо, що ви маєте сумніву, обґрунтовані розумом» а не пристрастю. Ви не повинні шукати помсти за спільноту, яка жила в страху. Якщо керуватися кілограмами, мовив він, вказуючи на докази Стекмана, нагромоджені на столі, вони виграють голіруч. Потім, вказуючи на прокурорів, адвокат закінчив. Але ми не керуємося кілограмами, ми керуємося законом і розумом. Деніел Гант коротко повторив основні пункти обвинувачення, зауваживши, що майже в усіх доказах проглядають сліди Геррі Люттона. Десять родин і десять людей вулають до нас із могил, вимагаючи справедливості чи його заступництва. І лише ви, дванадцятеро, здатні здійснити це. Обоє братів були рівними партнерами, обоє, обоє грабіжниками, обоє вбивці, обоє винні. 26 травня 1979 року присяжні винесли вердикт, винен у восьми з десяти вбивств. Рішення щодо вбивств Дженкіна Джонса та Джозефа Еніка досягти не вдалося. Після того, як зачитали вердикт, Геррі Люікдон попросив суд надати йому 300 кубічних сантиметрів пентутану натрію, щоб він міг покінчити з життям. «Правосуддя не було вчинено присяжними», – зачитав він із клопотання, яке приготував для себе. «Я прошу вийти за межі покарання і цим зняти з суду будь-які зобов'язання». Суддя Маршал відхилив запит, призначив йому штраф у 45 тисяч доларів і додав його до восьми послідовних термінів довічного ув'язнення. Спочатку його відіслали до Південної виправної установи у Луісвілі Огайо, де був ув'язнений брат. Та згодом у Гері розвинулася психічна хвороба і його перевели до Державної лікарні Ліви для душевно хворих злочинців. Сповнена радості, що вбивцю сунуто і полегшення, що її так і не викликали для свідчень, Клавдія помалу поверталася до життя. Її щоки знову рум'яніли, вона знову сміялася. Та коли страхи повернулися, Жінка збагнула, що для неї не все позаду. Історія не була розказана до кінця, ба більше. Похована десь у глибинах свідомості, вона проривалася нічними кошмарами. Клавдія поїхала з «Джерман Віліч» і почала виношувати ідею знайти письменника, який розповів би її історію. Тепер, коли брати Люікдони постали перед законом та опинилися за гратами, а справу вбивства 22-го калібру закрили, мешканці центрального Огайо знову почувалися безпечно у власних домівках. Губернатор Огайо та Колумбуса похвалили департамент поліції Колумбуса, а голова поліції подякував полісьминам і детективам, які притягли вбивць до суду. Посадовці оголосили Стекману, що оскільки штурм Рюгер і Штьогер-Люгер більше не потрібні як докази, департамент отримав 22-каліберні пістолети як трафей у справі, яку вони розкрили. цієї нагороди було достатньо, але не всі були задоволені закриттям справи про вбивство Макена. Були й ті, хто не міг забути, що Клавдія розповіла Говарда Чемпу подробиці вбивств, про які міг знати лише той, хто там був. І як не раз сказав Говар Чемп, перш ніж ляжу в могилу, я хотів би знати, як Клавдія довідалася подробиці з місця вбивства і що насправді сталося тієї ночі. Відверто про Клавдію. Розділ 12. Два тижні по тому, як Геррі Льюікдона визнали винним і засудили до восьми послідовних термінів довічного ув'язнення, Клавдія через свого нового адвоката Девіда Лонга подала позови проти шерифа Гаррі Беркмера та детективів, причетних до її арешту Говарда Чемпа, Дона Чемпа, Тоні Річа, Вільяма Девіда, Рональда Гердмана і проти прокурорів Джеймса Огрейді та Джорджа Сміта, комісарів округу Франків. 8 червня 1979 року Лонг подав цивільний позов до Окружного суду Сполучених Штатів у Південному окрузі Огайо Східного відділення, стверджуючи, що громадянські та конституційні права Клавдії були порушені, що посадовці і офіцери поліції винні у безпідставному обшуку та затримані в незаконному арешті і недбальстві, і що його клієнтка зазнала приниження, емоційного болю та страждань, сорому і втратила репутацію в спільноті. Скарга містила також таке. Лонг вимагав півмільйона доларів компенсації збитків плюс штрафні санкції в розмірі 2,5 мільйонів доларів. Готуючи позов за допомогою фінансовою підтримкою фонду «Плейбоя» Лонг зібрав сотні документів, включно з копіями записаного на плівку зізнання знання Клавдії, стенограмою слухання щодо його вилучення, поліцейними звітами, рахунками, записами та архівами Марти усім, що було пов'язано з минулим Клавдії. У липні 1981 року справи проти Огрейді та Сміта були відхилені, а незабаром Клавдія сама відмовилася від позову. Згодом на вимогу Клавдії Девіт Лонг передав усі матеріали справи мені. Коли доктор Байрон Стінсон відмовився навіть зустрічатися зі мною, сказавши телефоном, я краще триматимусь подалі від лінії вогню, Клавдія особисто прийшла до Абгонголу і забрала свою медичну картку. Те, що вона надала ці документи і допомагала влаштувати зустрічі з багатьма своїми друзями та знайомими показало мені, що Клавдія відкрита і готова до співпраці. Я не мав відчуття, буцім то вона щось приховує, і, як і більшість моїх співрозмовників, був переконаний, що вона справді стала невинною жертвою поліційного недбальства та політичного опортунізму. Тож, протягом першого року, окрім бесід із Клавдією щочетверга, решту часу я проводив за вивченням документів і розшуком людей, хоч якось пов'язаних із нею. Так мені вдалося відтворити історію її арешту за вбивство Макена, а також розслідування і судові процеси над справжніми вбивцями. Але ідучи по вже вистеглому сліду в 1983 році я потроху почав віднаходити іншу історію за фасадом публічності. Психологи кажуть про захисні спогади, які іноді спотворюють люди, фальшиві спогади – за якими можна сховатися, щоб витіснити справжній досвід, котрий надто болюче пам'ятати. Коли ж я виявив, що саме це і зробила Клавдія, аби приховати від себе біль того, що насправді сталося тієї жахливої ночі, я постав перед ділемою. Моя робота здавалася зробленою лише наполовину. А ще... Не мав відповіді на ключове запитання, де була Клавдія в ніч потрійного вбивства. Відповідь я мав зламати, здолати захисні спогади Клавдії, а щоб зробити це, мусив більше дізнатися про її минуле історію і її психічної хвороби, а головне модель стосунків із чоловіками, котрі посприяли формуванню того, якою вона є. Та купнувши глибше, я виявив, попри постійні запевняння, що їй немає чого приховувати, Клавдія почала боятися того, що я міг знайти. Другий з половиною рік моєї роботи ознаменувався нескінченною боротьбою проти страхів, вигадок і втеч Клавдії. Я шукав відповіді, які, здавалося, були майже поруч, але зникали, щойно я підбирався до них. Клавдія не лише викри... викрислювала. Цілі сцени з минулого вона часто забувала, що ми робимо в теперішньому. Раз у раз я присягався, що все це, доки мене не здолало розчарування, але було вже надто пізно: історія зажила власним життям. Репліка Говарда Чемпа про бажання знати, як Клавдії стали відомі подробиці з місця. Злочину та що насправді сталося тієї ночі дала мені зрозуміти, що хоч поліція Колумбуса й розкрила обов'язку 22 го калібру, але так і не розгадала загадки Клавдії. І я, як тепер розумів, теж. Майже до кінця наших робочих стосунків Клавдія не допускала мене, як до того детективів, адвокатів і психіатрів у серці своєї таємниці. Лише коли я припинив розпитувати про те, що вона від мене приховує, і почав питати, що вона весь цей час приховувала від самої себе, аж до тоді, мені вдало... тоді мені вдалося зняти всі шари брехні та ілюзії, що ховали жахливу відповідь сілі 5 років. Як би я не намагався допомогти Клавдії заповнити деякі лакуни в її плам'яті, вона майже нічого не пригадувала з тих шести місяців від червня 1978 року, коли вийшли з в'язниці і мешкала в усамітненні в Джерман і до того, як заарештували Льюіндонів у грудні того ж року. Аж раптом одного дня після того, як ми, Пропрацювали разом уже близько семи місяців, вона схвильовано привітала мене у дверях. Того тижня вона випадково зустріла когось у Колумбусі, подругу, з якою потоваришувала, коли мешкала в Джерман Village. І та жінка сказала, що рада зі мною поговорить. Клаудіана полягала, що мені слід розпитати її, щоб дізнатися про їхні стосунки протягом того періоду. Я зателефонував тій жінці, яка погодилася неохоче, як на мене зустрітися в таверні Бека, Джерман Village, неподалік від місця, де мешкали вони обидві. Коли ж я приїхав, вона відмовилася зі мною розмовляти, сказала, що передумала. Не хоче, щоб хтось знав про її зв'язок з Клавдією. А коли я запропонував скористатися псевдонімом, вона взяла з мене обіцянку не робити навіть цього. Жодних імен, жодних описів, нічого, що допомогло б її впізнати. Можу лише сказати, що вона була молода і приваблива. Ми сиділи в барі, я купив їй випити. Рок-музика та голоси навколо лунали так гучно, що важко було розчути слова. Але я боявся, що якщо запропоную піти в інше місце, то можу втратити її. Я спитав, чи знала вона Клавдію до того, як ту посадили до в'язниці. Ні, я зустріла Клавдію лише, коли її звільнили. Як ви познайомилися? Вона зробила паузу і швидко роззур... роззирнула довкола. Через подругу. Тільки сказала відтак. Гаразд, жодних імен. Тривалий час вона мовчала, помішуючи свій напій і роздивляючись навкруги. Ми з Клавдією зустрілися тут, у цьому барі. Одразу по тому, як вона переїхала до Джор... Джермен Віллідж. Сиділи і розмовляли, і вона була така комедна, така мила, така невинна, така прекрасна. «У чому проявлялася її милота?» – спитав я. «Це було помітно з її усмішки», – відповіла жінка. «Вона просто дивиться на вас і поплескує по руці. Ну, ви знаєте?» «Так», – сміхався я. «Знаю. І ми дуже швидко зійшлися. Часом вам хтось подобається, а часом ні. Ми сподобались одна одній відразу». Вона зустрічалася тут з адвокатом і мала при собі ті папери, щоб показувати йому. Гортала аркуші, ну знаєте, ті, що видають, коли випускають із в'язниці, та кажуть, що робити далі. Ціла купа аркушів. А я просто сижу та й кажу, ти, ну що б? Бог, хто при здоровому глузді в це повірить. Як добре ви з неї з... З... запізналися. «Як добре ви з нею запізналися?» – спитав я. «Ми з Клавдією чимало часу проводили разом у той період, коли їй справді потрібне було спілкування. Мешкали за шість чи сім кварталів одна від одної. Вона телефонувала мені, і ми водночас виходили з дому. Зустрічалися на півдорозі, а тоді йшли, і тільки хихикали, і дуркували дорогою до таверні. Я спитав, чи Клавдія жила сама?» Наскільки їй було відомо, так, але жінка пригадувала далекобійника, котрий якось увечері повіз її вечеряти, а тоді виявилося, що це він сплачує рахунки Клавдії. Він водив 18-колісну фору, додала вона, і був дуже милий, дуже-дуже добрий. Свина, Моя співрозмовниця розсміялася. Так, тепер пригадую. Якось він залишив свій драндулет на дворі, на одній із Кривеньких вуличок «Джерман Віліч», а тоді до, до таверни зайшов полісмен і сказав, що люди скаржаться на свиней, мовляв, вищать і смердять. Вручив виклик до суду, і йому довелося сплатити великий штраф. Коли я спитав, чи знає вона щось про їхні стосунки, жінка стенула плечима. Я така людина, якщо не хочу знати відповідь, то не ставлю питань а в моїй роботі доводиться запитувати, бай, дуже хочу я знати відповіді чи ні. Вона підморгнула мені. Пам'ятаю один вечір, коли ми з Клавдією сиділи просто тут, у барі, і розмовляли, а мій друг підійшов і каже, отам за столиком хлопець дуже цікавиться Клавдією, хоче запросити її на вечерю. Виявилося, що це новенький помічник прокурора, і я вирішила краще сказати йому, хто вона». А коли сказала, той підскочив і вибіг за двері. Мені здалося, його мало гриц не вдарив. Зіленка замовкла і замислилася, незмигно дивлячись на свій напій. Я мовчки сидів і чекав. Ми багато часу проводили разом, нарешті озвалася вона. Зазвичай робили так. Зустрічалися на півдорозі, та йшли до таверні. Вона пила гриб, фруктовий сок, бон не питуща, а я алкогольні напої. Часом ми разом ходили вечеряти, піцою або чимось ще. Та спершу Клавдія завжди зупинялась у пекарні і купувала найбільше печиво, яке тільки в них було. Мабуть, сантиметрів тридцять за шишки. Вона була на сьомому небі, їла його, і ми розмовляли. Вона була людиною, яку я любила. Господи, що ж, на вашу думку, відчувала Клавдія в той час? Що вона переживала? Те, що вона переживала, це справжнє жахіття, відповіла жінка. Розкажіть мені. Навіть не знаю, як про це казати, промовила вона, хитаючи головою. Клавдія ходила до якогось лікаря чи то психолога, щось у цьому дусі. А він накачував її такою неймовірною кількістю заспокійливого, що я ридала, дивлячись, як бідолага намагається піднятися сходами. Це було безглуздя, повне безглуздя. Я казала їй. Припини вживати цю гидоту. Не знаю, які препарати їй давали, але від них їй, вочевидь, було зле. Тобто вони повністю невелювали її особистість. Вони її вкрали. Клавдія, боялася, що їй заподіять шкоди? Спочатку ні, а потім усе стало трохи дивно. Пригадуєте, коли саме все змінилося? «За кілька місяців після нашого знайомства», – відповіла вона. «Коли шукали тих людей, вбив з го калібру, вона боялася. Дуже боялася, що хтось прийде до неї. І ніколи до пуття не пояснювала мені чому. Деяким людям треба, щоб їх тримали за руку. І можна лише міцно їх обійняти та сказати, щоб не турбувалися і зробити для них усе, що можеш». Очевидно було, що жінка – Розривається між глибокими почуттями до Клавдії та страхом говорити. «Більше я вам нічого не можу сказати», – промовила вона. З виразу її обличчя я бачив, що вона має на увазі, що розмову скінчено. «Не можете чи не хочете?» – уточнив я. Вона стиснула плечима. «Гаразд, зіткнув я. Але ж справді, невже я не можу використати для вас який-небудь псевдонім? Ви ж обіцяли». Наприклад, щось на кшталт мадам Ікс. Можете вигадати щось краще, порадила вона, підводячись, щоб йти, але затрималась і знову вернулася до мене. А знаєте що? Просто називайте мене Австралією. Коли я розповів Клавдії про свою бесіду з Австралією, вона розсміялася. Спогад потішив її. Так, я пам'ятаю те печиво. Воно справді було велетенське. Я обожнювала його. От якби мені зараз одненьке. Вона промовила це так радісно, що я пошкодував, що не приніс їй того печива. Австралія розповіла, що ви тоді переживали. Хотів би я, щоб ми мали більше такої інформації. Ну вам треба поговорити з багатьма людьми навколо мене. Дуже прикір, що ви не можете поговорити з Бобі. Якби його не вбили, він міг би чимало розповісти вам про те, що сталося. Його не вбили, Клавдія. О, ще як убили. Бобі знайшли мертвим на канапі в День подяки в 81-му році. Я казала вам, хтось підсипав стрихніну йому в героїн. Стрихніну йому в героїн. Так, я вірив у це, доки не побачив звіту коронера. Це ж ви якраз пішли і дістали його для мене. Хіба не пам'ятаєте? Токсиколог не виявив у його крові жодних сторонніх речовин, окрім алкоголю. Вона похитала головою. На щастя, виписки зі звіту коронера були при мені, і я зачитав її уривок. До своєї смерті загиблий, очевидно, був у доброму здоров'ї. Його брат припускає, що мертвий був якийсь час залежним від героїну і вбачає можливість його повернення до вживання наркотиків. Вона сміхнулася. Можливість. Боже, та він сидів на наркотії. Я все одно вважаю, що хтось підсипав стрехнів йому в героїн. У звіті згадується зловживання героїном як частина історії хвороби, новадньої, але причиною смерті вказана зупинка серця і дихання як наслідок хронічного надмірного внутрішньовинного вживання наркотиків. Ну, вона труснула за ніби показуючи, якої вона думки про звіти коронерів. «Добре, що мені вдалося розпитати його матір і брат, – сказав я. Без жодної інформації про Бобів ці історії була б така прогалина, що можна потонути». Вона погодилась. «Якби ж я тільки міг поговорити з Діно Політісом про те, що відбувалось у той час. Є якісь думки, де він?» Клавдія енергійно похитала головою. «Ні, Дене». «Діно ніколи з вами не говоритиме, він мене ненавидить, і він дуже-дуже небезпечний, тримайтеся від нього якнайдалі». «Побачимо», – відказав я, – «нічого не обіцяючи». Наприкінці нашого першого року роботи Клавдія все спритніше примудрялася відволікати мене від дослідження тих місць, які явно хотіла залишити неторканними. Гарний настрій, який спричинив спогад про печиву, розвіявся щойно, вона згадала Бобі. Я вирішив повернутися до того, від чого вона так довго ухилялася. «Що мені зараз потрібно, Клавдія?» То це відповіді на попередні запитання, яких я так і не отримав. Жінка насторожилася. «Звідки ви знали, що Мікків вибіг із дому тієї ночі і був застрелений у снігу?» – спитав я вже, мабуть, у соти. Звідки знали про горішки на підлозі, про сніговочисник у гаражі? Не пам'ятаю, стояла на своєму вона. Чому ви постійно про це питаєте? Бо без відповідей, як ви про це дізналися, що робили і чому у нас нічого немає. Я намагаюся допомогти. Почнімо з того, що маємо, запропонував я. Ми знаємо, що вашим алібі було те, що ви снідали з джинджером і свинарем. «Правильно?» Вона засяяла так, наче щойно про це дізналася. «Тож я не могла бути в будинку Макена». «То ви там були?» Вона похитала головою. «Чесно, я не пам'ятаю. Мені важко з цим погодитись, Клавдія. Жінка надула губки. Ви мені не довіряєте». «Звісно, довіряю. Тоді чому ви постійно вмикаєте цикляти диктофон? Я ж казав вам на початку». Так, я зберігаю інформацію, щоб бути точним. Мені ніколи не вдасться повернутися і перевірити всі деталі, якщо я просто їх записуватиму. Ви мені брешите. З мене кепський. Я вам не вірю, стенографіст. Ви мене використовуєте. Ви мною маніпулюєте. Я відкинувся в кріслі зітхнув. Гаразд. Я вимкнув диктофон. Працюватиму якийсь час без нього. Та коли ми дійдемо до важливої інформації, мені вона потрібна буде на плівці. Я маю бути спроможним довести те, про що пишу». Клавдія знову сіла з переможною усмішкою на губах. «Якщо не можете пригадати ніч убивства, сказав я, – поговоримо про ранок перед нею. Повернімося назад на 5 років». У суботу 11 лютого 1978 року. Ви мали працювати тієї ночі. Подумайте про це. Заплющте очі та уявіть себе в минулому. Гаразд. Вона заплющила очі. Я думаю. Я дивлю... див... вдивлявся в її вродливе обличчя. Гладка шкіра, повні чуттєвої губи зі слідом шраму під помадою, волосся старанно укладене за останньою модою, Муйний і «Обережно», – сказав я собі, – «думай про роботу». «Розкажіть мені, що сталося того дня?» – вона похитала головою. «Я так не можу. Ви повинні ставити мені запитання». «Гаразд», – зітхнув я. «Ви на сніданку з джинджер і свинарем? Про що ви говорите?» Я сказала їм, що Мікі вб'ють. «Як ви могли про це знати?» Вона знизила плечима. «Просто знала. Я вивчала окультні науки». Це не пояснює, як вам вдалося передбачити вбивство. «О, то ви не вірите?» – зневажливо мовила Клавдія, змушуючи мене знову зайняти оборонну позицію. «Гаразд, то просвітіть мене, покажіть мені». «Чому?» – підозріло спитала вона. «Навіщо ви це хочете знати?» Я був геть виснажений, мало не плакав, і коли вона побачила, який я засмучений, то попросила вибачення. Я не хотіла з вас знущатися, Дени. Повірте мені, я лише думаю, що ви могли б поговорити з багатьма людьми з мого оточення. Боже мій, я вже говорив із понад сорока людьми і намагався дозвонитися до ще п'ятнадцятьох чи двадцятьох, з якими не можу зв'язатись, або ж вони мене уникають. Ви багатьох налякали, Клавдія. Її очі розширилися від невинного подиву. Не розумію, чому». «Я цього не хотіла». «Гаразд, якщо вам спадає на думку, хтось із ким я ще не зв'язувався, то раду спробую». З махом руки вона відкинула назад свої довге темне волосся. Чому, «Чому б вам не розпитати менеджера клуба Альдораду Кіта Волкера? Він упізнав тіла, він багато знав про Мікі Маккена. Я не можу його знайти». «О, ви б змогли, якби справді спробували!» «Я письменник Клавдія, а не приватний детектив. Як щодо Мері Слацер? Вона була першою головною підозрюваною щодо мене. Чому б вам не розпитати її?» «Я намагався їй телефонувати», – відповів я. «Тижнями, але відповіді не отримую. «Не припиняйте з усі дени», – підбадьорила Клавдія. «Це важливо. Ніхто не знав Мікі Макена так, як вона». Вона жила з ним, керувала його баром. Якщо хтось і може заповнити порожнини в тому, що сталося в ніч у вбивство, то це вона. Звісно, вона мала рацію. Якщо я не міг проб... пробитися крізь захисні бар'єри, якими Клавдія обгородила свої спогади, то мав знайти кружний шлях. Мені знадобився ще цілий тиждень, щоб розшукати Меріс Лацерк. Нарешті, дозвонившись до неї всередині серпня 83-го, я розповів їй, над чим працюю, і запитав, чи не поговорить вона зі мною про Мікі Макена. «Навіщо?» – спитала вона. «Газети і поліція створили його доволі негативний образ», – відповів я. «Я намагаюся встановити правду про те, що сталося тієї ночі, хотів би дізнатися про нього від когось, хто добре його знав». Так, погодилась вона, я поговорю з вами про Мікі. Мері запропонувала зустрітися найближчого четверга о п'яті перед рестораном під назвою Годинник у центрі Колумбуса. Я був у такому захваті, що аж рука тремтіла, коли це записував. 25 серпня один із моїх співрозмовників не з'явився зустріч у півдні, о 3.30. Я зустрівся для розмови з офіцером. Колумб... Бузькою поліцією Брінкменом і о п'яті прибув до годинника на Гай-стріт. Коли зайшов усередину, то помітив чоловіка, який стояв на вході, не зводячи з мене очей. Він тримав під рукою примірник моєї останньої книжки і коли переконався, що я та сама людина, що й на фотографії на суперокладниці назвав себе. Це був Боб Сланцер, батько Мері. Донька телефонувала йому і розповіла про нашу зустріч, але передумала та не прийде. Він двома автобусами добирався сюди, у центр, аж із дому в східній частині, попередити, щоб я не стерчав годинами на дворі. Певне моє розчарування було помітним. Я запросив його випити пива і невдовзі виявив, що йому самому не терпиться поговорити про справу тепер уже шестирічної давнини. Роберт Клінтон Слацер був низеньким худим, запальним чоловіком 51 року з вузькими очима і хриплим голосом. Хоча прізвище слацер походило від далекого голландського прадіда, розповів він, його батьки народилися в Ірландії. Він мав п'ятьох синів, а Мері була найстаршою з його п'яти дочок. На час убивства у Макена слацер працював додатковим помічником у департаменті шерифа округу Франклін і допомагав у розслідуванні. Проте він здавався озлобленим на детективів, яких називав окружними, і несамовито скаржився мені на їхню некомпетентність. Так вони засудили Люїкдонів, погоджувався він, але це лише частина справи. Багато запитань так і залишилось без відповідей мовив слідця. А ви марнуєте час, коли пишете книгу про Клавдію Ясков, твердив він. Вона лише знала те, що знали всі на вулиці, а деякі люди знають набагато більше, ніж вона. «Хто саме?» – спитав я. «Моя донька Мері. Я справді хочу з нею поговорити», – запевнив я. Що ж, вона зі мною однієї думки. Нас обох до біса обурило те, як газети виставили Мікі. Знаєте, він був просто чудовим хлопцем а про нього таке писали, можна подумати, що то він злочинець, а не жертва вбивства. Я хотів би дізнатися про нього більше. Мері б могла розповісти вам усе, підморгнув він. Вона жила з ним п'ять років. Не знаю, що змусило її передумати зустрітися зі мною, але важливо, щоб вона не, розказувала, не розказала, якщо Мікіль був чудовим хлопцем, як ви кажете, то це має увійти до книжки». Слацер запевнив, що може влаштувати мені бесіду зі своєю донькою, і я відвіз його додому. Одного осіннього дня, по завершенні чергової безплітної розмови з Клавдією, у зазначений час я зателефонував від неї до Боба Слацера. Той сказав приїздити до нього просто зараз. Він під якимось приводом заманив до себе мері, але якщо я з'явлюся, то вона точно поговорить зі мною. Прибувши до будинку Слацера, я побачив його у дверях спиною до вулиці. Коли я вийшов з машини, він махнув мені жестом, попереджаючи триматися непомітно. За кілька хвилин Бог провів мене всередину і відрекомендував своїй доньці. Була мініатюрною. Привабливою, але суворою, на вигляд жінкою з коротким, темно білявим волоссям, гірким сміхом і жорсткою манерою триматися. Вона з відразу глянула на батька, коли стало очевидним, що той хитрістю заманив її до свого дому лише заради зустрічі зі мною. Їхні родинні стосунки були дуже дивні, і це змушувало мене нервувати. При всьому почутті провини за те, як слацер маніпулював донькою. Я пояснив мері важливість того, щоб її версія історії була оприлюднена, а те, що відомо їй про Мікель, загладило несправедливість, вчинену на її думку колумбузькою пресою щодо його пам'яті. Вона знову сіла на канапу, глянула на батька, тоді кілька секунд роздивлялася мене, відтак спитала, що ви хочете знати? Ледби насмілюючись дихнути, я дістав диктофон і ввікнув його. Як ви познайомилися з Мікі? О, Боже, як з ним познайомилися. Я мешкала на заході міста з двоюрідною сестрою. І якось увечері ми прийшли до його бару. Вона нас відрекомендувала, адже знала його довше за мене. А він запросив приходити ще. То було перед Днем Нового року. Півроку я не поверталась туди, а потім випадково зустрілася з ним у ресторані і почала працювати на ньому. «У чому полягала ваша робота?» – спитав я. «Спочатку я була танцівницею, ну відтоді я жила з ним і просто робила купу всього. Ви були менеджером його закладу?» «Займалася цим, відколи мені виповнилося 21». Він не часто там бував. Я допомагала керувати клубом, включно з усіма найманими та... Наймами та звільненнями. Який був Мікі? Як на мене, він був чуйним хлопцем. Ладен був віддати останню сорочку. Мав багато друзів і багато тих, хто був винен йому гроші. От тільки не довіряв банкам, тому що податкова, Піймали його на ухилянні від сплати податків. Чотири роки він був на виправному терміні. Він був не зовсім чесний, додав її батько. Адже так? Ні, відрізала вона. Він за все сплатив. Йому довелося віддати 10 тисяч доларів. Мері зіркнула. На мене, мовляв, посмілише критикувати покійника. Ви питали, яким він був? то ось він був добрим до мене, давав мені все, чого я хотіла. Її батько втрутився знову. Бурхливі – найкраще слово, щоб описати ваші стосунки. Бурхливі, – замислилась вона. Часом бурхливі, – наполягав він. Іноді. Це так ви б їх охарактеризували, – уточнив я. Не люблю, не люблю нав'язувати людям власних слів. Вона похитала головою. Ні, приємних моментів у нас було більше, ніж поганих. Коли я спитав, чому вона припинила жити з Мікі, Мері відповіла. О, ми жили з ним, сходилися і розходилися, аж до того, як його вбили. Я не міг приховати подиву. Я гадав, ви розірвали стосунки. Ні, власне власникажечи, пояснила вона, нас упіймала поліція. Він мусив зачинити бар на півроку, і ми збиралися поїхати разом до Флориди. Жінка розповіла мені, що Макен був колись одружений задовго до їхнього знайомства і мав доньку, якої вона ніколи не бачила. «Ви колись вели мову про одруження?» – спитав я. «Ні, легше було без цього. Бачте, у 73-му я завагітніла від Мікі, втратила дитину. Він дуже тяжко це пережив. Він хотів дітей, але цього просто не сталося. Однак ви жили з ним?» Сходилися і розходилися. А як же Крістін Гердман, якою була її роль у ті часи? Їй не було де жити, а він охоче допомагав у таких випадках, прихищав людей у себе. Вона мешкала у нього лише кілька місяців. Власне, я їх і познайомила. Кріс прийшла до бару як відвідувачка і сказала, що шукає роботу. А я ж наймала та звільняла персонал. То ось я її найняла. «І все ж це якось дивно, – зауважив я, – приводити незнайому людину до себе в дім. Він завжди так робив. Чимало танцівниць Мікі приходили і жили з нами. Він просто був таким. Із газет у мене склалося враження, що вони з Крістін були коханцями». «Ні, – невимушено відповіла Мері, – я так не думаю. Правда в тому, що він плутався з багатьма жінками, – вставив її батько». Звісно, відказувала жінка, якщо це могло зійти йому з рук. Він щоночі бував у барі. Я сказав, тож ви з ним і далі жили разом? Як? Сходилися і розходилися. На той час ви зійшлися чи розійшлися? Тієї ночі я збиралася поїхати з ним додому, але мене забрав тато. Я не міг приховати подиву. Звучить як неймовірний щасливий випадок. Мабуть. Тільки й промовила вона. Боб знову втрутився, наче допитуючи доньку, як свідка на суді. «Ти співпрацювала з ним з якимись правоохоронними структурами?» «Так». «Доки ти працювала там?» «Так, до чого так? Як він?» Я зупинив його і звернувся до Мирі. «Розкажіть мені про це». Вона відповіла, що взаємодіяла з правоохоронцями, щоб упіймати Крістін Гебман на продажі наркотиків у клубі. «Ти працювала з кимось із офісу шерифа?» – втрутився батько. «Так», – відповіла вона, – «з тобою». «Як це все почалося?» – спитав я. «Розкажіть своїми словами. Я побачила, як Кріс продавала якусь гідоту в барі, пиговки. Що за зразок ти передала до офісу шерифа?» питав її батько. Жінка глянула на нього з роздратуванням. «Кажуть, нічого. То було іншим разом, – наполягав він. Я маю на увазі Янгольський пилок». «А, Янгольський пилок? Якщо вже ми заговорили про пігулки, мовив я, то Мікі займався збутом наркотиків?» «Ні, – заперечила Мері. Він у це не вірив. То була його принципова позиція. Він взагалі такого не визнавав. «Він був пов'язаний з проституцією?» – спитав я. «Ні, з гральним бізнесом?» – вона здивувалася. «Ігри? Хіба він не влаштовував ігор у покер?» «Він грав у покер у барі після зміни. Не бачив в тому нічого поганого». «Я й не казав, що в цьому є щось погане», – відповів я. «Я цього не засуджую. Він проводив регулярні ігри з високими ставками?» «Ні». «Ой, оближ Мері!» – підгукнув Слацер. Ми знаємо, що в нього там відбувалися покерні ігри на 3-4 тисячі доларів. Від цього він цього не робив, тату. А ти тоді працювала в барі? Ні. Це надійна інформація. Це брехня, тату. Він грав у карти. Може, раз на місяць. Слацер не здавався. І за висновком у всіх правоохоронців його прикривав хтось з гори. Брехня, відрізала жінка. «Хто з офіцерів поліції чергував у барі?» – спитав він. Туди приходило багато полісменів після служби. «Він когось боявся?» – запитав я. Мері якось дивно глянула на мене. У п'ятницю перед тим, як його вбили, він спитав мене. «Гадаєш, хтось аж так мене ненавидить, щоб убити?» А я відповіла. «Ні, я так і знаєте, я думала нічого подібного». Що наштовхнуло його на це питання? Мері відповіла, що за тиждень-два до вист, коли вони з Мікі прибули до будинку, то помітили якихось чоловіків на задньому ганку, які втекли при їхньому наближенні. Відтоді до своєї смерті Мікі підозрював кожного і почав носити 38-каліберний пістолет. Її батько втрутився знову, щоб спитати, чи ходила вона вечеряти з Мікі тієї фатальної ночі. «Так», – сказала Мері, – «вони ходили до Білого замку по гамбургери». Він спитав, чи знає вона, скільки грошей мав при собі Мікі в ніч свого вбивства. «Двадцять чи тридцять тисяч», – сказала жінка, – «може більше». Вона не допомагала йому рахувати гроші тієї ночі, але прийшов якийсь чоловік і заплатив шість тисяч доларів, які заборгував. І Мікі звичкою перерахував гроші просто в барі. Я спитав, якою була її реакція, коли вона дізналася про вбивство. «Мало не замліла», – відповіла Мері. «Вона була вдома в ліжку, коли зателефонувала подруга і розповіла їй. А коли вона зібралася з силами, то сама зателефонувала до офісу шерифа, адже вирішила, що вони захочуть поговорити з нею. До мене додому приїхали помічники шерифа», – розповіла жінка. «Того вечора, у понеділок, збентежений, оскільки знав, що це неможливо, я дістав свій календар і мову. Визначимося з датою. Повернімось назад і визначимося з грошима», – наполягав батько. Мері смикнуло, смикнула головою. «Ти що, тату, хіба ти пишеш цю книгу?» Він розсміявся і кинув на мене. «Він знає, що я розслідував кінець цієї історії». І як усе це стосується справи, напружила жінка. Останнє, чого я хотів би ще, це щоб вони посварилися. Ваш батько лише виручає мене, щоб я чогось не забув, мовив я. Я вас не допитую, просто знаю, але він змушує мене почуватися, як на суді. Це мій стиль, сказав Слацер. Я звірився з календарем, щоб розрядити напругу. «Тіла знайшли в понеділок, 13 лютого. Ви мали аліби на день убивства?» «Так, мала», – Мері з усмішкою вказала на Слацера. «Я була з батьком». Роберт Слацер підтвердив, що забирав доньку після роботи останні три ночі перед убивством. У людини, котра зазвичай підвозила її, поламалося авто, а погода була погана. «Так, я не пішла того понеділка на роботу», – пригадала Мері. Наступного дня у вівторок увечері зателефонувала шерифові. Вони забрали мене з будинку мого брата, де я жила. Відвезли в центр і спитали, чи це я зробила. Спитали, чи знаю я, хто це зробив. Випитували все про мої податки, про проституцію. Хотіли знати, чи був Мікі Голубим. Не був. І про те, де була я. Боб Слацер нахилився і звинувач... звинувачено... Тиснув пальцем у доньку. «Ніхто так і не дізнався, чому ти покинула Мікі? Чому пішла з його будинку? Чому виїхала?» Жінка зіщулилася. «Чому я виїхала? Ніхто так і не почув тією історії. Чому ти виїхала?» – тиснув Боб. «Він викинув тебе. Чи ти виїхала добровільно?»